Микола Смоленчук Історичний роман Білі Бланкети Волинь. Книга перша Пощупай тільки лису головку, Ксьонзе, біскупе Луцький, Скільки є сити за свого священства живих мертвими до Бога послав, Тих сокирою, інших водотопленням, третіх вогнепальною смертію. Іван Вишинський Розділ перший Під білою церквою Зима впала рання, при кінці падолиста, і була особливо в день м'якою та розважливою, як добра молодиця. Ні вітрів, ні великих морозів хоч уже й спливали останні дні 1591 року. Розь замерзла, і щоб напоїти коней, козаки рубали у полонки. Час від часу на протилежному березі з'являлися невеликі дозори. Стояти мали якомога тихіше, щоб не виявити себе перед надвірною поліцією Януша Остройського. Від хутора до рокитного рукою подати, а там і Біла церква. Над вилученою росі, де затаїлися низовики Косинського, у ранковому небі вилося гайвороння. Відтоді, як упав сніг, птаство, позбавлене харчу, тягнулося до людських осель, нечисленних у краях, які межували з рідкозаселеними південними степами. «Кра! Кра!» Тимкота рануха протер заспані очі і скинув угору голову. Не терпів гайвороня ще від ординського полону. Встав і побрів до річки, де хтось, уже роздягнувшись, купався. Тарануха довго чекав на карпа, свого побратима, присівши на вія якоїсь хури. Курінь, який прибув із холодного яру, зайняв на ночівлю хутірську клуню. От козаків, що виповзали з її низьких дверей, несло густими овечими випарами – це були свої, холодноярські козаки, з якими Тарануха прибув на допомогу Косинському. Домовлялися зустрітися між Корсунем і Богославом, але блукали кілька днів і геть вибилися із харчових запасів. «Ходи до нас снідати!» «Підожду карпа!» – відповів Тарануха. Тимко любив свого побратима. Зійшлися вони ще коли Тарануха, втікаючи від свого пана, вийшов на дозорців чорноліського замчища. З одним дозорцем Тарануха побратався, а другий, Ясько Кирик, виявився зрадником, продав таємницю замчища. Ватах Лисогор повів тоді козаків на Тясмин, де заснували вони Холодноярське замчище. Неподалік мешкали і сім'я побратима, його сестриця, без якої не уявляв Тарануха свого майбутнього. Де вона зараз? Устинка. Знову подалася до тітки, чи пересиджує зиму із сиріткою хлоп'ям, котре називає дівчину матір'ю. Недовге Тимкове життя було скупим на радощі. Потрапивши підлітком до ординців, був він під паском у Перекопського бея. Служив у Мулли. Там і грамоти всілякої навчився, звідти потрапив на галери. Християни відбили їхній корабель і пригнали до Італії, де його забрав гайдуком пан Ясинський, на той час студент Болонського університету. А як помер Стефан Баторій? зубожилий молодий вельможа помчав, до речі, посполитою шукати нового покровителя і став прибічником Яна Замойського – польського коронного гетьмана. З ним і поїхав Тарануха до Білої Церкви, звідки при першій нагоді подався на низ. Повернули холодноярського козака до тями запорожці. Вони осіли табором колорічки, поставивши квадратом вози. Запорожці – хлопці показні, добре озброєні. Намет гетьмана посередині – найбільший хоч раду вів Косинський у хутірській хаті, господі Козака Сидня, знайомого гетьмана по січових походах. Нарешті надійшов Карпо Ростопча. Дружбу свою не раз вони перевірили труднощами, бо, як кажуть, лише у лиху годину узнаєш вірну людину. «Треба тобі, Таранухо, йти до гетьмана!» – сказав Ростопча. Він там збирає тих, хто бував у Білій церкві. Крештофа Косинського оточувала січова старшина. Найближче стояв Іван Крячкович, низкорослий, жвавий козак із каламарем біля пояса, вірний писар гетьмана, що ходив із Косинським на тавань і за море, ще коли той був сотником. Крячкович дружньо підморгнув Таранусі, Заспокоїв козака, щоб той почувався певніше у незвичних обставинах. «Кажуть, ти добре знаєш Білу церкву?» Так і не привітався гетьман, жестом наказуючи сідати. «Корінний перебільшив. Їздив туди із паном Ясинським, коли той інспектував замок. Папери йому готував для епістолії. То було років п'ять тому. Мало там що змінилось» сказав Гетьман. Хіба лише погіршало? У Косинського енергійне обличчя крутий злам брів уперто стиснуті губи. Тримався він просто, але з гідністю. Видно, знав собі ціну. Пізніше його чомусь малюватимуть бородатим. Він ревно дбав про свою зовнішність, одяг та зброю. Йому вже за півсотні, але, бач, навіть не обважнів. «Пане Гетьмане!» Коли ви були у Мотроні, Ватах Лисогор знайомив нас, обережно зронив тарануха і не доказав. Лисогор, наша опора. Мабуть, Косинський не впізнав козака. А тарануха добре пам'ятав гетьмана навіть те, що той сказав. Говорив він, що за два десятиліття після Люблінської унії шляхетські магнати посіяли на Україні багато зла. Косинський тоді уже гетьман повертався із своїх земель на Росі, одержаних від короля, і заїхав до Лисогора. Радились, як у предковічних лісах холодного яру надати пристанище утікачам з волості та створити холодноярську січ, яка б допомагала утікачам дістатися на низ. Тарануха справді знав Білоцерківський замок, що ним так цікавився гетьман. Звели його 40 літ тому, але будували наспіх. Готуючи Ясинському послання на сейм, Тарануха запам'ятав навіть донесення київського воєводи Острозького на ім'я короля, писане через два десятиліття після побудови замку. «Що вал осипається, чотири башти та 150 городень підгнили, бо нічим не прикриті, що в замку лише три гармати». Згодом за князя Януша замок укріпили. Острозькі привезли чимало власної зброї. При згадці про островських гетьман блід од стримуваної люті. Скінчив. Тарануха непевно здвигнув плечима. Замок стоїть на горі. Одним боком до росі, другим до міста. Веде сюди четверо воріт. Двоє мають власні назви. В'їзні і потайні. На замковій площі каплиця, цей хаус, порохівня, майська комора, старостинський двір, мешкання під старости і кілька єврейських будинків. Пригородок обнесений валом, частоколом та п'ятьма дерев'яними вежами. Тут живе надвірна варта. «Кажеш, там багато козаків, з якими староста найєму Холєра у Сфарі? Серед городян він також не має підтримки, особливо після бунту. Нас чекають городяни. Дуже чекають». «Дивно. Невже гетьман із півтисячою козаків збирається штурмувати Білу церкву?» «До міста ви підете першими», – владно обронив гетьман. «Сі чоловіки, народ примітніший». Іван Крячкович провів козака до дверей, знову підморгнув змовницьки. Тарануха міцно потиснув йому руку. Чорноліські козаки рухались уздовж річки супроти течії. Поспішали, бо хилило на вечір. Ростопче подався із дозором до пагорба. Не хотілося наражатися на старостинську варту. Козаки йшли кучно. Добулися рокитного – Стали біля річкового рукава, що впадає у рось. Навколо усе спалено, і видно недавно. Чорніли задимлені стіни чималої будівлі з кам'яним підмурівком та горішнім поверхом. з-під снігу стирчали обвуглені залишки дерев'яних служб. На завісах похилитувалися уламки парадних дверей. Оце й усе, що зосталося від гетьманської маєтності – минулорічного сеймового дарунка трьом січовим старшинам, особам шляхетського стану. Косинський одержав селище Заволж'я на Дроссю, зване Великою Слободою, та ще Рокітне. Почав освоювати пустирище, але король раптом передав його привілей білоцерківському старості Янушу Остроському. Козаки загомоніли навперебій. Перед князями і король скаче. А може побачили, що гетьмана їм не задобрити? Він ненавидить шляхту голопузу не менше того. Рознюхали, що гетьман готує виступ, і забрали. Може. Образив князь Януш нашого гетьмана. Косинський того не пробачить. Кажуть, у них давня пря. А гетьман хто він? Справді, хто він? Косинський. Мало знали про нього сучасники. Таємницею лишився він для нащадків. Народився десь на Підлящі в родині дрібного українського шляхтича, де навіть польська мова шанувалася більше, ніж власна. Кажуть, що після унії в густій течії шляхетських переміщень занесло його на Волинь. В Луцьку та його околицях було у нього кілька родичів. Буйно провів він молоді літа, будучи службовим дворянином Острозьких, а тоді подався на Січ. Швидко звернув на себе увагу запорожців, показав себе добрим воїном. Про його заслуги з неабияким захватом писав кошовий Богдан Микошинський. А після трагічної загибелі Скалозуба, турки розірвали його верблюдами, Косинського обрали гетьманом. Чорноліські козаки проскочили мимо погребищ мальовничого села біля підніжжя гори Надроссю. Далі місцевість пішла хвилястіша, ліс чергувався зі степом, подеколи на річці мелькали млини, красиві навіть у зимку. «Не розпорошуватись!» – крикнув до задніх Ростопча. До Білої церкви лишалося кілька верст. А старостинської варти вони не бачили. Низькі хмари сипунули снігом, лапатим і м'яким. Він обліплював коней і козацький спорядок, осідав на пашликах і хутко танув. Більшість козаків одягнені у двополі кіреї і видавались селянами, які, мов би, верталися з поля. А те, що за їхніми спинами стриміли цівки рушниць, нікого не дивувало – з рушницею та шаблюкою ходив тоді ледве не кожний селянин. Коли з вигином річки і Снігової коловерті виринуло місто, козаків таки помітили, бо від бокових воріт враз одірвалося десяток вершників і поскакало їм назустріч. «Нарешті! А ми вже хвилювалися!» Були то білоцерківські городяни, місцеве козацтво і цеховики – з ростопчою говорив бородатий ремісник у розтебнутій добротній шубі, з-під якої проглядалися шабля та пістолі. Решта вершників, не менш поважних, терпляче очікувала, доки старші скінчать розмову. «Повстання їх багато чому навчило», – подумав Тарануха, вражений витримкою городян. Становище у Білій церкві та по близьких селах лишалося складним – Повставали в ті роки майже всі королівські міста, правда, кожне осібно. Але виступ білоцерківців за розмахом і впертістю перевершував інші. 1589 року жителі міста домоглися Магдебурського права. Одержавши привілей, вони одразу вигнали із Білої церкви Острозьких, прибрали до рук корчми і пожитки, їм належні, закликали до послушництва місцеву шляхту. Більше того, добряче побили приїжджих королівських чиновників і невідомо, де їх поділи. Розгніваний король скасував привілей і повернув місто Острозькому. Та городяни вчинили збройний опір, королівському війську довелося брати Білу церкву приступом. Адміністрація влаштувала гучну прокурацію, а повстанці не з'явилися на суд. Призвідцям винесли смертний вирок, але повсталих він не зломив. У червні 1591 року жителі приміського села Княжичі розгромили поміщицький маєток, восени заворушилися інші села, а за ними і білоцерківські міщани. Тому Косинський і розраховував на підтримку білоцерківців та околишніх селян. До того ж лютував голод і озлобив людей до краю. Старші! До мене! у півголоса подав команду Ростопча, але його почули всі. Чорноліські козаки непомітно проникли до міста через троє воріт водночас. Ніхто їх не зупиняв, місто, наче вимерло. Ш, Ш. Ш. пошикувала у хвеш. Раптом назустріч вершникам із темряви посунула многолика сіра маса, озброєна чим попало. Вона злилася із приїжджими козаками, заповнила майдан та вулиці. Побратими зблизились, у бою вони завжди відчували плече товариша. «Все йде, як домовлено!» Замок на підвищенні грізно угрузав у небо своїми високими стінами, на вежах темніли гармати. Куртовина розгулялася ще більша. Дзвони вдарили на сполох, коли в усі брами повалили низовики. Люто бевкали великі, сипали перегук малі. Дзвони гули, ревіли. Темні засніжені вулиці пойнялися багатоголосими скриками, тупотнявою ніг. «Бев, бев, бам, бам, бам!» «Смерть, шляхті! Смерть!» Летіли до замку вершники. Сунула сіра селянська маса з косами та сокирами, рвалася вперед міська чернь з ломаччям. Бігли чоловіки й жінки. Дебуляла бабця з ключкою. Хтось бив вікна багатих міщан камінням. Горіли смолоскипи. Спалахували хати та господарські прибудови. «Бий, шляхту! Бий!» «Людоньки, рятуйте!» Несамовита людська хвиля підминала під себе усе, що траплялося на її шляху. Ломила, як очерет піших, стягала на землю вершників або відкидала їх разом із кіньми у провалля. Побратими теж кричали і нищили все, що понападало під руку, мчались слідом за кремезним гетьманом, оточеним низовиками. «Вперед, панове молодці!» Замкові ворота розчахнулися настіж. Якщо не брати до уваги десятка надвірних козаків та п'яного шляхецького юрмиська, яке сипонуло із старостинського двору, козаки майже не мали опору. Бенкетуючу шляхту смерть настигла неподалік Ганку, а за готичними вікнами лунали вереск і крики. Дами та їх декультовані цорки – виривалися із парадних дверей старостинського палацу і бігли хто куди. Ходи до мене, Ясочко, перехопив якусь молодий козак. Тарануха ледве визволив розгублену панночку. Біля кам'яниці під старосте де пиячила надвірна варта, шаблі схрестилися по-справжньому. Туди кинулись і побратими, та бій тривав недовго. Міська біднота збивала замки на старостинських коморах, вщердь наповнених зерном, кухвами з медом, різним солінням та іншими припасами. «Беріть! Це все наше!» «У мене восени останні вишкрибли, і зернини не лишили!» Якісь городяни уперто шукали князя Януша, але його у замку не було. «Це він винен, що у місці спалахнуло повстання», і люди того не забули. Десь виявили булигу, опецькуватого немолодого панка в червоному із золотими відливами камзолі, що аж племенів у спалахах пожежі. Чийсь хрипкий голос кричав йому прямо у пещену пику з довгими баками, і він аж вивихував голову. «Де кобила, на якій нас кривдив? Не знаєш? Валіть його на цю колоду!» «І нагаями до крові, пеську душу!» Злетів над натовпом оксамитовий камзол. болига не самовито вирещав. Те ще більше підстьобувало месників. Селяни, де їх стільки набралось, посміливішали, хтось із них пробрався до колоди і вихопив нагая. «І я хочу тобі всипати, пане Даниле, ти ж нас не забував, що тижня Слободу відвідував!» Селяни Палко підтримали товариша. «Нема села, де б не посадив своїх здирників! Тепер поквитаємось! Слава гетьманові Косинському!» Зрештою Булигу відпустили. Він біг майданом кудись до цей хаузу, плутаючись у шароварах. Люди реготали, тюгукали йому вслід, поки він не розтанув. На замковий майдан висипало усе живе. Побратими, тримаючись один одного, їхали за вершниками, які супроводжували Косинського. Широкоплечий, високого зросту, статечний, він виразно виділявся з-поміж старшини. Такі подобаються запорожцям, вони обирали гетьманів за особисті якості, а не за чини і титули. Біля старостинського двору гетьман кинув джурі повіддя і десь зник з Іваном Крячковичем. Спалахнула покрівля старостинського дому, а за вікнами нижнього поверху ще трапезувало козацтво, зібравшись коло уставлених наїдками і напоями бенкетних столів. Пожежа освітлювала башти і стіни замку, наче хотіла вирватися із тісняви у темне нічне небо. Козаки порилися біля розкиданої зброї та військових припасів. Знімали із городень гармати, забирали порох та ядра. Хтось нагадав про майстерню, де відливали гармати та дзвони. Кілька підвід з молоцюватим підлітком, що супроводжував козаків, покотили далі. Городяни, особливо молодь, теж промишляли за зброєю, ловили коней і приєднувались до козаків обживалися в козачому гурті кремезні селяни. Біля кам'яниці під старосте рихтувався обоз із зброєю та різними харчовими припасами. Та ось серед Майдану спалахнуло ще одне вогнище. Побратими помітили там гетьмана і подалися до гурту. Збуджені городяни кидали в багаття оберемки паперу. «Де тут обложні книги?» – чувся уже знайомий хрипкий голос. Косинський із писарем Крячковичем уважно оглядали королівські грамоти, гортали універсали, писані латиною і польською, якісь листи з монограмами «Привілеї князя на Білоцерківське і Богославське староства, на Велику Слободу, рокетне. Лише останні писання забрав Гетьман, решту відгорнув сап'яновими чубітьми у вогонь. «До дябла цей мотлох!» Пускайте його вогнем! Десь у мейських конторах знайшли такі обложні книги на міщан та старостинські села. Кинули на середину Майдану ще якісь документи та податкові записи. Паліть і це! Грійте небо нашими злиднями! Натовп шматував книги і кидав їх у вогонь. Пергаменти і шнурами та королівськими печатками чіплялися за вогнені спалахи, як павуки, хутко вуглились, жолобились і згоряли дотла. Горить їхня сила, на її шлях трафить, горить, браття. Побратими ще не бачили гетьмана у такому збудженні. Через кілька місяців Януш Острозький запише до Гродської книги міста Луцька що Косинський у Білій церкві маєтність всю його побрав і шкатулку з клейнодами, з перснями, з листами взяв, у якій було немало мамрамів княжати його милості, різних справ поворонних і листів приватних. Відтоді ім'я Косинського згадуватимуть всюди – у битвах і на банкетах, в документах і приватних листах. Так піде він у безсмертя, стане історією. Палав замковий Майдан, горіли мамрами, різні папери княжі, скріплені підписами і печатками, били радісно дзвони, малі й великі, воздаючи хвалу силі народній. Побратими стояли на підвищенні, дивилися на розбурхані людські пристрасті, на величавого гетьмана, красивого і дужого, на захриплого городянина у чужій шубі, який варшив правосуддя далі. Стояли у диму та пожежі і не відали, що тої грудневої ночі відкривали вони нову сторінку історії свого народу». Другий. У Рідних Краях Весна непомітно одягла у травневе різнобарв'я притясминські Кручі, Острови та берегові виступи враз якось зазеленіли верби, викинули листочки берези принадні в усі пори року. Виступ лівого берега коло плескатого каменя наче нависав над плавнями. З-за вигину річки вигулькували Чубівка та будівлі Онуфріївського монастиря на горі. Млоїло у повітрі, ось-ось мав хлинути дощ. Миколка подався берегом до свого городу, до недавно залитого весняною повіддю. Босий з позакачуваними холошами, захеканий. За ці роки вигнало на Парубчака. «До гнилого човна ходив?» Гринула на хлопця Устинка, Лиш він переступив поріг. «Я не сам був!» Устинка боялася тих підступних місць. Унизу, коло медведівки, Заплава тясмина верст на чотири завшишки. «Ми вже купалися, вода зовсім тепла!» Намагався перевести на інше, Витрушуючи у торбу Миколка. Так і жили вони. Тясмин годував рибою, Аліс плодами. Корову Устинка віддала Теклі, ще коли Карпо звів хату колорічака. Між братової дітвори ріс і Миколка, особливо здружився відтоді, як поселився у Теклі старий Юхно. Устинці допомагав то брат, то Юхно, а бувало і Тимко зажене у двір відбиту в ординці в Тилицю. Устя теж не лінувалася – Підробляла у козака сидня, що тримав край села Винокурню. «Понеси дідові риби!» Неподалік церкви Миколка угледів невисокого, сухорлявого монаха в підряснику, що простував до келій. Лице в монаха худе і суворе, заріс бородою до самих очей, а очі добрі. «Отче Танасію, добрий день!» «Слава Ісусу!» Знайшов діда юхна на пасіці. Після смерті діда плескача, він її доглядав. Пасіка була заповнена діловитим гулом джіл. «Маманя, вас кликали!» – сказав дідові, віддаючи смажену рибу. «Вода уже зійшла! Маманя в тязьминку до баби Дубинихі збирається! А я знову до вас! Чи, може, у нас будемо жити діду?» Юхно втомлено присів під кущем на грубій лавці. Миколка сприйняв його прихід на пасіку після діда-плескача як закономірність. На пасіці і мають бути лише діди. Їх навіть бджоли не кусають. «Я справді, дід! Внучку!» Прийшовши з чорного лісу, Юхно якийсь час жив у Чубівці зі своєю жінкою, дебелою, гострою на язик молодицею. А коли вона його залишила, він переселився до Теклі. Карпос порудив тоді для сім'ї оселю. Над'їхав якось із козаками і за два дні хату поставив. Монастирські навіть за ліс нічого не взяли. Юхно осів у хлівчику, де раніше жила текля з дітьми, у глибині двору, коло річака. Після смерті діда-плескача Устинка запрошувала Юхна переселитися до неї. Але дядько не пішов. Дід хотів пригостити Миколку і не знайшов чим. «Весна днем красна, а на хліб пісна!» – сказав він. «Окріп ось заварив, а меду нема!» Пороїчись у саду, дід, видно, добряче втомився. Працював вже й тоді, коли гриміло, Знав, якщо бджоли не залітали до вуликів, гроза пройде стороною. «Чого заглядаєш, як сорока, у кістку? Хочеш, щоб покусали?» Дід якийсь час бурчав, а тоді почвалав за Миколкою. По дорозі стрілася Устинка. «Текля десь подалася до козаків!» – сказав мимохідь. «І я узавтра їду, уже брід є!» – весело проспівала дівчина. «Пригляньте за Миколкою!» а вже коло перелазу не витримала. «Де наші козаки, не чули?» «Заскочу ввечері, Текля знатиме!» Дівчина тривожно всміхнулася. А Текля бігла весняним лісом, щоб завидна його проскочити. Широко вбирала густе лісове повітря, що пахло минулорічним перепрілим листям, набубнявілими бруньками, живицею. Не зупиняючись, зірвала жмути крясту, притулила до обличчя. У ніздрі вдарили тонкі пахощі. Була вона тугенька, чарувала жіночою звабою більше, аніж задіводства. Сірий лісовий жайворонок тягнув у високості своє Юлі-Юлі. Співало ще якесь лісове птаство, і вона слідом «Живий, живий!» Озерця, що лишилися, от повені, доводилося обходити, а хотілося швидше додому, щоб поділитися своєю великою радістю з близькими. Забула, що й не їла сьогодні. А як же? Тоді і весна весела, коли на серці весело. Хату Карпо умисно звів коло річека. Там на сухому опиленому дереві містилося лелече гніздо. Птахи летіли до нього ще, мабуть, звідтоді, коли монастир з'явився. Може, вони і Теклі щастя носитимуть? Роки притерли її дівочу поставу, тільки і лишилося на обидві щоки рум'янці. Та Карпо любить Теклю і такою, і у неї Карпо єдиний на цілому білому світі. Увірвалася у верхню хату, не помічаючи дядька Юхна, кинулася до своїх хлопців. «Живий, ваш батечко, живий! Утішенька ви моя, козаки мої!» А їх аж трійко, козаків замурзаних, двоє старшеньких, близнючків і менший. Глянула б на себе, аж смага на губах виступила. Текля наче й не чула. «Дядечко Юхно, соколи ви мій сивий! Те не лякає мене, що карпо може бути порубаний, посічений, аби живий прийшов». «Щоб діти батька мали, а я чоловіка. Де троє, там і четверо. Усім раду дам». «Тю-тю на тебе!» – здуріла жінка від радощів. Прибігла устинка. Вони жіноцтво якесь чуття мають. Тривожно задивилася на Теклю з порога. «Проходь, сестро, проходь, Люба! І Тимко живий!» І з Трипілля цілий гурт козаків повернувся. Я у них про все розпитала». І як тільки заявилася до хати Текля, одразу припинився дитячий плач. Все стало на свої місця. Мале полізло до матері на коліна, принишкли старшенькі. Текля сиділа на збиті дітьми постелі, щаслива і упокорена, як матір Божа. До тясминки добралися в обідню пору. Їхали трьома паровицями, не одриваючись від берега що миті готові до оборони або втечі у річковій зарості. Ще на переправі у Медведівці дізналися, що Орда уже вийшла в степи. Гнали так, що на передньому возі загорілася вісь. Тясьминка нічим не змінилася відтоді, як Устинка була тут минулого літа. Після смерті чоловіка стара дубениха зовсім знемогла. Видно, всьому є межа. Як і більшість жінок покордоння усе своє життя тітка віддала синам та чоловікові. Хоч ти мене не лишай, дитино. просила дівчину, коли та зібралася до Губівки. Не лишу, тітонько. Ось і приїхала із першими мажарами. Побачивши племінницю, Дубениха розплакалась, бо сама уже за хвіртку не здатна була вийти. Город Тітчин, що прилягав до фортечного валу, лишився незасаджений і буйно поріс вишняком. Тарануха усе був повикорчовував, та вишняк знову вигнав, наче хтось його сіяв. Тимко полагодив лаз під фортечним валом край городу. Устинка бігала ним до лісу за валами, відколи себе пам'ятає. Цей лаз пробив ще Тітчин чоловік, щоб жінка з дітьми при небезпеці могла втекти за місто. Пробираючись зарослим городом, устинка згадала тимка і засумувала. Уже півроку вони не бачились, але устинка чомусь вірила в тимкову невразимість, з цими думками ступила на тічене подвір'я. Сходи, голубонько, до шинкаря, бо в мене навіть попоїсти нічого, попросила Дубениха, подаючи дівчині вузличок. У мене є гроші, тітонько, не журіться. На торжищі стрілася з якимсь франтуватим шляхтичем. «Що паненка хоче у склепі? Звідки у нас така файна паненка?» Шляхтич крутнув дівчину за плечі, хотів поцілувати. Та не встиг, бо устинка, що сили ляснула його по щоці, різко спитала. «Панові мало?» Почали збиратися люди, і пересоромлений шляхтич зник. Устинка не сказала тіці про свою пригоду, не хотіла псувати настрію. «Піду на вал, тітонько!» Частокіл на валах розхитаний, а де й повалений. Сіла на ньому лицем до річки. Вечоріло, але ще добре проглядалися безмірна заплава тясьмину, лівобережні вербові гайки та переліски. А праворуч вікова діброва, що підступала майже до валу де сиділа дівчина. Очима усім єством линула у Далич лівобережжя, звідки починалися холодноярські ліси. Здавалося, лиш перейди кам'яну загату, що перетинає річку, і ти уже в тих лісах, що тягнуться до самого Мотронівського монастиря. Отець Танас казав, що загату і монастир побудувала багато віків тому якась Мотрона, на честь свого чоловіка – воєводи Ярослава Мудрого. Після розгрому печенігів воєвода повертався з військом додому і вишикував на цьому місці бойовим строєм свої човни. Їх обстріляли з луків свої, думали, що то ворог готується до нападу. Загинув тоді воєвода. Мабуть, дуже любила Мотрона свого чоловіка, що поставила на виходах у дикі степи монастир-фортецю – щоб інші тихо-мирно поверталися додому. Стемніло. Від лівобережних тясминських плавнів дочувся тягучий і тоскний стогін. Згодом він переріс у глухе ревище і знову збився на стогін. Устинка одразу впізнала водяного бугая, вийшов на нічні лови. Навесні бугаї ревуть і вий дуже низько і глухо, Впізнала, але здригнулась. «Ну тебе!» І подалась до дворища, до занедбаної тічної хатини, де на призбі ще сиділа стара дубиниха. Розділ третій На Київ Кінець квітня 1592 року видався дощовим, але потім стало на погоді. Звідси, із Трипільських валів, ранками крізь млисту далечінь проглядали київські горби, хоч до міста добрих три десятки верст. Косинський стояв на валу, оточений січовою старшиною. Кремезний, на цілу голову вищий одних, він пильно дивився в бік Києва, куди ходив уже не вперше. Ще вчора гетьман наказав зібрати козаків на цьому пустирищі неподалік північних воріт. Тарануха з Ростопчею теж стояли на валу, осторонь січової старшини. Коло них зупинялися і інші шляхтич Ротиновський, один з керівників повстання, сотник із селян Данко, деякі повстанці. Холодноярські козаки збиралися коло дерев'яної церковки, прив'язували коней до огорожі, яка нагадувала конов'язь, чекали команди. Наказано було нічого зайвого не брати, лиш зброю. Побратими дивилися на селян, що снували в полі за валами. Їх там, мов комах. Раді, що дощі пройшли. Скоро хліб збирати. Давнє прислів'я каже, що на Україні хліб родить не земля, а небо. Випаде вчасно дощ, є урожай. А цього року ще й зима на сніг була щедра. Вуличками усе ще їхали до пустирища козаки. Їх супроводжувала всюди суща малеча. Місцеве населення підтримувало козаків, бо вони не чинили лихого, хоч стояли тут давно. Може тому, що побоювалися крутої гетьманової вдачі? Одні пра тягнуло прохолодою. Кликали у звабливу зелень гаїв лівобережні далі. Учора цілий день біля будинку, де зупинився гетьман, били копитами коні, Скакали через перелаз старшина та їхні джури. Гетьман мав тверду руку і любив, щоб його накази виконувались із півслова. Тому і зараз він суворо наказав Тимоше, а поглянь, хто там унизу за валом. Рудий Кирик. Тарануха різко побіг до вигону, заповненого козаками. На ходу, скидаючи з плеча яничарку. Кирик, певно, його помітив, бо одразу завихляв між козачим юрмовиськом. Одягнений, як інші, із шаблою при боці і пістолем, відчувши погоню, він одразу чкурнув з обох ніг. «Стій, паскудо! Тримайте його, хруня!» – крикнув Ростопча. «Заушник! Нашіптувач логвина!» – вигукнув і собі Тарануха. «Зрадник!» Тимко не міг стріляти, боявся влучити в козаків, що заповнювали Майдан. Рудий звернув кудись на крайню вуличку, що петляла по підзарослими шипшиною фортечними земляними валами. У Ніздрі било смордом, бігли вони кудись на заміське звалище, до вигрібних ям з нечистотами. «Дихати нічим!» – спинився Ростопча. А Кирик мав, крізь землю провалився. Повернулися на вигін, коли уже рихтувалися на сотнях, тримаючи заповіддя коней. Шикуйся, курінь! скомандував Ростопча, вертаючи до церковки. Треба гетьмана попередити. Кажуть, Кирик тепер у Вишневецького. Тарануха крикнув побратимові, який гуртував чорноліських козаків. «Я на хвилинку, скажу Крячковичу!» Косинський усе ще стояв на фортечному валу як монумент. Гетьман розраховував на несподіванку, як і в Білій церкві залучив на свій бік городян. П'ять козачих сотень серед Білого дня заїхали через східні ворота до Києва, де на них уже чекали, і людними вулицями прямували за своїми поводарями до замку. До них приєднувалися уже попереджені городяни, при зброї і на конях. Тарануха вперше бачив мальовничо розкиданий по горбах Київ, його вигадливо закроєні вулиці, церкви і площі, католицьке біскупство, і сади, сади, в долині і по горбах. Від площі повернули на замкову гору. Ніхто ними не цікавився, до низового козацтва кияни звикли». Боялися лише коронного війська, свавільного і підступного. «Кириле, і ти тут?» «Не зовикам слава!» Коли оселі зникли, на підйомі не було навіть дерев, але і тут ніхто не поцікавився, що то за військо. Біля відчинених замкових воріт Косинський з кількома старшинами від'їхав осторонь. «Перша та друга сотні через центральні ворота!» Решта на бічні, діяти, як домовились. Нікого не виявилось коловоріт на городнях. Вперед, панове козаки! Замок більший від Білоцерківського, але стіни дерев'яні, мащені глиною. Надвірна варта почала вискакувати з казарм. Одні падали під шаблями козаків, інші кидалися назад, і ніхто їх не переслідував. Хтось підпалив княжі хороми, але їх швидко погасили, щоб не вдарили на сполох у місті. Козаки підганяли до фортешних стін, запряжені князівськими кіньми підводи, стягали на них гармати, вантажили порох, ядра, підбирали зброю, кинуту охоронцями, які замкнулися в казармах. Старшина підганяла. Поспішаймо, поки не вдарили на сполох. Брали зерно, діжки і кадуби, виганяли худобу. Зникли раптово, як і з'явились не всі кияни знали, що годину тому замок був у руках повстанців Косинського. За містом над Дніпром вищився Печерський монастир, до нього і стікалося козацтво так було умовлено. Як завжди, оточений січовою старшиною Косинський чекав коли збереться розкиданий по місту обоз. Поглядав угору, на монастир, схований у горіховому гіллі та виноградній лузі, що росла на терасах південного схилу. В соборній церкві монастиря стояла марморова гробниця Костянтина Остроського, батька нинішнього київського воєводи. «Сходити б до родителя князя, – сказав Косинський, – та подякувати за спожиток, – Знав, що напад на Київ шляхта назве грабіжницьким. На осінньому сеймі київський воєвода Василь Костянтин Острозький скаже, що козаки позабирали гвалтом гармати ліпші, порох і всяку стрельбу. Навіть видобуде сеймове свідоцтво, що не з його вини низові козаки захопили Білу Церкву та Київ. Косинський не пішов до монастиря. Знав, що церква не підтримує його виступу проти островських та вишневецьких своєї опори в боротьбі проти католицтва. Але козакам церква і не чинить опору, бо вони виступають проти шляхти, розкладеної єзуїтами. Козацтво теж підтримує силу її ворогів. Усі в зборі, пане гетьмане. уже вдруге нагадав Іван Крячкович На коней! Мов би прокинувся від задуми Косинський. Уже виходили в степ, коли київські дзвіниці ударили на сполох. Першим в'їхав до Трипілля обоз. Добра сотня возів. До козаків приєдналося чимало киян. Всюди, де проходили до них, хтось приставав, якщо мав коня та зброю. Такий був наказ гетьмана. «Загули козаки!» Задумав щось гетьман, коли бере лише збройних? А вже ж, задумав, на що б на Київ було йти? У Трипілі на побратимів чекав козак із холодного яру. Маю привести вас до Ватага, сказав він коротко. Тарануха подумав про Устинку, розтопча мовчав, мабуть, згадував своїх. Вранці троє вершників залишили трипілля і поскакали кудись на канів. Розділ четвертий У холодному яру Між Мотронівським та Онуфріїмським монастирями, загубленими в лісових нетрях холодного яру, є величезна лісова вирва, подібну знайдеш хіба що десь у Карпатах. Могутнє бойногілля спадає із трьох крутогір'їв до озера, щедро порослого очеретами. До нього, здається, і не підступити. В урочищі навіть за спекотної дни не стоїть свіжа прохолода. Отут чорноліські козаки і звели своє нове замчище. Проїдь від озера до узлісся, де у від дерев темніє якась пройма, і зеленою виробкою потрапиш на простору терасу наступної гірської впадини. Під гір'я впадини густо забудоване довгими куріннями, стайнями та господарськими будівлями під очеретом. На куцих луках стіжки сіна, поодинокі кущі верболозу, а в тилах, під лісом, огорожі для худоби і ще якісь комори та хліви. На перший погляд сюди дуже легко проникнути – але то лише так здається, бо в лісі такі завали, що не здолати їх ні кінному, ні пішому. Коло озера чатували козаки, отже пройти непоміченим не можна було і на виходах із урочища. Побратими, тримаючи коней заповіддя, простували за холодноярським ватагом Лесогором. «Забери коней!» – наказав Атаг Джурі коло будиночка, що загубився між козачими куренями. Будиночок був дерев'яний, на дві половини, з двома ганками, для ватага і однорукого логвина. Але ватаг жив сам, бо однорукий збудував собі хутір поблизу Медведівки і майже щовечора їздив туди. «Розташовуйтеся зручніше, розмова буде довга», – сказав приїжджим ватаг. Тут же покликав Джуру і наказав, щоб той приніс якогось наїдку. Стіни у кімнаті ватага майже голі, тільки і висіли на них фамільний портрет усе, що лишилося від його спадку після ординського нападу, та особиста зброя коло ліжка нічим не покриті лави, на столі якісь папери, у канделябрі недогарки свічок мабуть, довго сидів минулої ночі. Мене цікавить усе, про що ви скажете. Ватах часто перепитував, слухаючи про штурм Білої Церкви та Києва, про Богуслав та Переяслав, прискіпливо розпитував про гетьмана. За вікнами час від часу іржали коні, хтось приїжджав і від'їжджав, мабуть, змінювались дозори. Потім козаки ходили на вечерю, і те стихло, але Согор усе ще слухав побратимів, знімаючи щипцями нагар і свічок. Не пив, не їв, тільки радів козачому апетиту. «Ми теж про Косинського наслухані», – казав він. «І не лише з розповідей. Ось листи та перехоплені Конституції Сеймів. Нагнав гетьман страху на вельможне панство». Лисогор неспішно перебирав папери. «Ось остання інструкція королівська на сеймики де пишуть про козацьку сваволю у Трепілі та Богославі. І про ваш наскок на Білу церкву тут ідеться. А ось Логвин якимись шляхами дістав відпис дарованої грамоти князю Вишневецькому. Король пише, що князеві, його рідні та нащадкам віддає навіки тутешні землі аж до рубежів Московських та Гирла Дніпрового. «А за яким таким правом?» – питаю – «І бачте, як далеко бере! До нащадків! Пан на чужий жупан!» Тільки зараз помітили побратими, як постарів Лисогор, і ще відчули, що недарма вони засиділись до півночі, що уже завтра свої клопоти покладе ватах на їхні плечі. «Ще одне хочу повідати вам!» – продовжив він. У польської шляхти завжди існував принцип – чия влада, того і віра. Річ посполита обсіла наші землі, а тепер пішла за нашими душами. Говорю про унію, яку хочуть нав'язати католики-людові – Київською Русю виколисаному. Православні гуртуються сьогодні у братства, щоб протидіяти унії. На вівтар тієї боротьби кладе свій внесок і холодноярське козацтво та духовенство, надсилає чималі дари на передній край. А доставити їх, святі отці, за моєю порадою, доручають вам. Побратими здивовано перезирнулись. Вони нічого не зрозуміли. Про які братства говорив в Атах, що то за дари на боротьбу з унією, і куди вони повинні їх доставити – «Та й зрештою, що таке унія, якої треба так боятися?» Лисогор довго міряв широкими кроками світличку, а тоді підсів до побратимів. «Куди повинні їхати, я не відаю, та думаю, що далеко. Яке зло несе унія, підступність єзуїцька, побачити на власні очі. Вони уже й до нашого півдня добралися» хтиво зазіхають на чуже багатство. Побратими наче кислиць наїлись, блимали на ватага докірливо, а той вдавав, що не помічає. Коли повернетесь, тоді докладніше поговоримо про унію. А поїдете вискосинським, з Косинським, так буде безпечніше. Не дивуйтеся, церква відеє, куди гетьман збирається йти. Святі отці багато про що знають, Отже, не забувайте, що належати будете не гетьманові, а церкві. Що вона накаже, те й виконуйте, хоча б ішло воно усупереч вашим уподобанням. Покладаюся на вас, як на себе, так я і на соборі монастирському сказав. Лисогор провів їх на ганок і довго прислухався там до нічної тиші. Вище річка на згірку... Що прилягав до розлогої Тясминської заплави, неподалік плескатого каменя стояли тимкота устинка. Звідси було видно оточене мурами монастирське обістя на сусідній горі, загублену між верб Чубівку. Настрій у козака був кепський, завтра від'їздити, а він про це ще й не сказав дівчині, боявся потьмарити радість зустрічі. Тимко дивився на церковне дворище де монахи уже рихтували воза із церковними та козацькими дарами у далеку дорогу, які їм належало охороняти. Дорога – то завжди втрати. Знову мусив лишати Устинку, ламати виношені плани. Гляну на дівчину, вродливу, струнку, налиту, як зріла вишня, у тій же легкій сукенці з мережкою. Устинка не віддала його думок. Раділа побаченню, як дитина. «Корольок! Навіть у запеклі морозина співає свої пісні ця маленька птаха. Поглянь, як він підняв свою шапочку, схожу на корону. Знає, що його назвали корольком?» Де тільки й бралися у неї ті розповіді. Тимко торкнувся дівочої руки. Устинка звела на нього свої очі, пойняті теплою синявою. «Що з тобою, Тимочку?» Хотів, щоб завжди ми були разом, але знову маю їхати. Дівчина, мов би, закам'яніла». На Волинь. Повстанці нарешті вийшли з стріпілля. Перед ними відчинялись брами міст. Селяни та міська біднота самі звільняли од шляхти цілі волості і повіти задовго до приходу Косинського. Але духовенство поводило себе по різному. Одні влаштовували Косинському торжества із дзвоном, співами та водосвяченням. Інші, якщо повстанці зачіпали їхні інтереси, ставилися до них вороже. Ще інші, а таких було найбільше, вичікували. Худючий немолодий монах, візник та двоє козаків за возом, дбайливо затягненим шкурами та шнурівкою, влилися до гетьманського обозу вище Богуслава. Монах сидів поруч візника. За поклажею по обіч воза їхали побратими на конях. Вони не відходили навіть тоді, коли підтискали задні. Повстанці рухались кудись у бік Вінницьких замків. До якогось невеличкого села прибули, зрозуміла річ останніми. Перед фільварком товпилися люди. «Може, поп'ємо водички, отруче!» – обернувся до Таранухи отець Танас. Тимко спрямував гнідого на колодязний зруб, де юрмилися обозники. Одні, наситившись, наздоганяли свої підводи, інші тільки но підходили. Обозники розтягнулися аж за село. Тримайте, отче! подав Монахові коновки з водою та рануха. На майдані перед фільварком вирувало людське юрмисько. Косинський знову зібрав шляхтичів для присяги. Вони стояли на колінах і щось проголошували. Косинський повсюдно вимагав від шляхтичів та багатих міщан послушенства. «Диявола тішить, ваш гетьман!» – перехрестився отець Танас. Затиснуті обозом, побратими зацікавлено поглядали на Майдан, на могутню постать Косинського, перед яким шляхта цілувала хрест. Потім гетьман і старшини поскакали вперед. Побужжя заселене густо не випадково. Місцевість тут щедра на ліси та річки з притоками. Всюди родючі грунти, луки, пасовиська. Ори, коси, випасай худобу, лови рибу, будуй млини. Ото тільки і лиха, що ординці поруч а Вінницький та Братславський замки усіх захистити не могли. Шляхта селилась у цих краях неохоче, тому життя корінного населення було тут краще, ніж у Короні. На побужжі охоче домували запорожці. Але в замках шляхта сиділа міцно, тому гетьман обходив їх стороною. Основна маса війська уже сіла на коней – Хоч зброї ще не вистачало, особливо у селянських сотнях, і багато повстанців верталось додому. Майже не приставали до війська реєстровці, і те бентежило гетьмана. Притиснутий задніми Тарануха порівнявся з передком Колемаги, на якій нудьгував монах. Отцю Танасові завжди бракувало співбесідника. «Косинський виступає проти князя Остроського». «Опори православної церкви, і тим немилий нам», – пробурмотів монах. Косинський своїм бунтом підриває Річ Посполиту і тим допомагає нам. Чим слабша Річ Посполита, тим легше боротися з унією. Он що, недолюблює гетьмана, бо у селянських сотнях багато мужиків з монастирських сіл, але про це він чомусь не сказав» подумав Тарануха. Ти лебедь, цікавишся, що таке Унія? Пожвавіше отець Танас. Як тобі коротко сказати? Папа Клемент VIII, брат диявола, хоче православний люд до віри своєї навернути, відірвати нас від брата єдинокровного, одновірного, від Москви. Унія та це річ з'єднання нашої церкви з католицькою. Силу йому велику придасть. Зрозумів, отроче, До віри Тарануха ставився абияк. Надто багато знав усяких вір. Православний козак віддавав належне, але місця для неї в душі не було. Отець Тана споклав собі порятувати душу козака. Заходився розповідати про часи, коли ще Андрій Первозваний водрузив хрест на Київських горах і вткнув свій апостольський посох на ріці Волхові Про перші монастирі та церкви, Собор пророка Ілі в Києві, Храм Святої Тройці у Пскові, виповідував. Віра наша єдина істина! підсумував монах. Таке імула казав! не замислюючись, відрізав Тимко. Отець Танос видобув із зашнурованого дорожню груботкану кірею, мерзлікувато накинув її на плечі. Надвечір'я дихало гострою вологою, зовсім близько бурунила велика річка. «Воєводу київського, князя Острозького!» – обернув на інший монах. «Прихильники унії вельми хочуть на свій бік перетягнути. Єзуїт Петро скарга йому навіть свою прокляту книгу». Про єдність церкви Божої присвятив. Тарануха звівся на стремена і задивився вперед, та передніх возів не побачив. У поклажі маю послання Максима Грека, його трактати, уся Литовська Русь знає. Друковане грекове слово уже в острозі відлунилось. Видатком Кирила Терлецького, владики Луцького, грекове слово світ побачило. Он як? Недарма патріарх і Єремія проголосив Терлецького екзархом, намісником своїм на Україні. Отець Стана говорив про далекі речі, але козак його терпляче слухав. Брав усе сказане на віру. Виходило, що Петро скарга проголошує унію. Значить, він наш ворог, а Максим грек і Кирило Терлецький – ні». «У поклажі моїй є ще послання Герасима Смотрицького, котрий на папу рече, що він святий та божий, на чорта схожий». Бурмотів далі отець Танас. Шлях за селом перегородило узвища, а хвіст обозу потягся за піщаний вигорок, порослий невисоким сосняком. Коли мага добулася вершини горба, коли зрід колісся ударило трубно». «До зброї!» Отець Танос умовк на півслові. Козаки подалися вперед, але одразу і вернулися до поклажі, за яку відповідали перед Лисогором головою. «Вперед!» – гаркнуло Зусібіч. Досвідчені у ратній справі шляхтичі безжально валили шаблями дядьків-візників, скидали їх із возів довгими списами. Першим опам'ятався Ростопча. «Розвертайте, мажари! Перегородіть їм шлях!» – крикнув він до попередніх. І тоді накинувся на подоляка, який нерушно сидів у передку колемаги. «Повертай у веярок, Чого сидиш, мов квочка?» Тарануха уже щепився із шляхтичами, що проривалися до колемаги. «Маєш, псяк крев. крикнув Тимко. Тарануху підтримало кілька козаків, «Потім підскочив карпо із бойовими товаришами. Коли мага зникла між дерев, на поклажі грізно воссідав отець та нас із незмінною своєю палицею. Дядьки-візники також схопилися за зброю. Притиснуті до узвища, наїжачені дишлами та кіньми, що хропіли, обозники почували себе впевненіше. Звідусіль лунали постріли та матірна лайка». На кого йдеш, свищику, чи не одного батька матері син? кричав хтось, оглушливо розряджаючи гаківницю. За рідко ліссям наростав шум. Йшли на підмогу вершники Косинського. Шляхтичі зникли, як і з'явились несподівано. Слава тобі, всемогутній, широко перехрестився отець Танас на поклажі колемаги. Напад на обоз занепокоїв гетьмана. Він повернув на захід, створивши популярний у низовіків рухомий табір. По боках гармати на возах, а посередині козацькі сотні. Рух уповільнився, але йти стало безпечніше. Прямували лівим берегом річки, не думаючи про переправу. Під час бою в Колимазі зламалася вісь, її довелося замінити – у пикові, маєтку Острозьких поблизу Вінниці, спинились. Гетьман привів до присяги шляхту і заходився писати листи реєстровцям. Якось Тарануха зайшов до Івана Крячковича, який щось писав. Набачивши гостя, встав і тепло привітався. «Пригощайся!» – кивнув на обідній стіл. «Гетьман добру кухню любить!» і велить готувати із запасом. «А ти що, молишся на нього?» – запитав дещо іронічно темко. Крячкович відповів серйозно. «Він стих, на кого і помолитися можна». Смакуючи шинкою та свіжим хлібом, Тарануха читав щойно написаний Крячковичем лист. «Наші ласкаві панове товариші!» – говорилося там. Нашу товариську прихильність поручаємо ласті вашій. Дійшла до нас вістка, що пан староста з тими грішми до нас не спішить. Тому ви, не чекаючи, пускайтесь зараз до нас. Скажіть, слузі пану претреча від імені війська, що вже його більше чекати не будемо. Писано Спикова ваш. «Жичливий товариш Криштоф Косинський, і все рицарство!» Тарануха запитливо глянув на писаря. «До реєстровців наказав писати гетьман», – сказав Крячкович. «Та ще й польською, бо вони своєї не знають. Язловецький хоче одірвати від Косинського подільців, обіцяє їм платню. Хоч усі відають, що грошей у старшого нема» а гетьман кличе їх до себе. Повстанці стояли в пикові кілька днів. Козаки полагодили воза та упряж і вже нудьгували. Не обійшлося без пригод. Якось візник повів до води коней, а тим часом двоє злодіїв порізали заднє шнурування і полізли під шкуре, що прикривали поклажу. Упередку воза куняв отець Танас. «Щось згубили тут!» Сахнувся монах. Злодії побачили, що то немічний старий чернець, і знову полізли у задок колемаги. Але тут важка палиця опустилася на нечесану куштрю одного з нападників. Злодій осів униз. Другий, що духуч курнув до містечка, за ним поплентався і потерпілий, обхопивши руками голову. «Що трапилось, отче?» примчав та Тарануха, помітивши чужих біля Колемаги. Маємо лагодити шнурування. Повстанці вийшли з побузьких країв на кордони Волині. Запряжена трійкою Колемага якийсь час плуганилася разом із ними, а тоді повернула вліво, до Карпат. Розділ шостий На хуторі Логвина Миколаївський монастир от села Даличенько, десь він серед плавнів, на острові, щоб бованів над просторим тясминським роздоллям. У плавнях – частина монастирських будівель. Літня та зимова церкви, довгий ряд келій, трапезна. Все те обнесене кам'яною огорожею та обсаджене осокорами. Господарські будівлі монастиря на березі за криницею із журавлем. З'єднувала Господарський двір з островом загублена у зелених плавнях дорога, викладена каменем, нею можна добратися і до Медведівки. На Черкаський бік перебратися звідси нелегко. Не всі місцеві жителі знали брід між порослими очеретами-заводями, що відокремлювали монастир від протилежного берега. Глянеш із прибережної крутизни – зелене море плавнів порослі віковими вербами острови, а на одному з них видніють стрімкі бані монастирських церков. Монахи мали круговий огляд холодного яру. Від Миколаївського монастиря, що на Броді, та Медведівської сільської церкви можна побачити дзвіницю Мотрони, а з неї головну церкву Онуфріївського монастиря, хоч до них не менше двох десятків верст. Ченці навіть сигналізацію свою виробили – світлову. Кілька хвилин – і холодний яр знав усі новини. Протилежним боком нижче медведівки боялися ходити не лише ординці, а й ляхи. Вкритий пісковими заносами та шелюгою берег між Дніпром та Тясмином, широкий біля Черкас і вузький на випадах Тясмину в Дніпро, біля Крилова, був для тих, хто туди попадав – як верша для риби. Монастирський провідник довго петляв плавнями, поки вибрався на черкаський бік. На нього там чекав одинокий вершник. «Ходи за мною!» – сказав провідник вершникові, повертаючи коня назад. Переправа спершу йшла по халоші, довгому витягнутому шматку землі, ледь помітному в заростях, а тоді покрутилося бродом поміж очеретами. «Потамтий бік драговина, кінний потоне, а тут добре!» – просторікував монастирський провідник. «Халоша ця спрежде віку стоїть! Поганяй!» – неласково обірвав його умову рудовусий вершник. Нарешті добулися монастирських будівель. Приїжджий залишив коня на господарському дворі і поміж шелюгами прошаснув на Чернечий острів. Звично шугнув до келій, постукав у другі по коридору двері. — Цілую ручку вашу, святий отче! — прошепотів, смиренно опускаючи голову. — Сказано мені, що борг передано сповна. — Хай благословить тебе Господь! відповів огрядний монах, вкладаючи кошіль у скриню. Кирик заткував, кланяючись, може для того, щоб приховати свою радість. Монастирський економ і цього разу не дорахується чималої суми. А втім, то чесно зароблене, хай би сам економ натерпівся стільки страху, як він, з чужим товаром, тоді зрозумів би нелегку службу збувача краденого». Кирик знав, що економа не схвилює відсутність десятка червоних, адже худобу, яку продав, узято потай від монастирської братії. На цьому він і полишив монастирську келію. Вийшов на подвір'я, ще раз оглянув протилежний берег, скочив на коня і зник у лісі. Місця тут глухі, але знайомі, так що Кирик почував себе більш ніж упевнено. Ну, чого став? зле смикнув коня, повертаючи в яругу порослу ліщиною. Кінь у нього з пам'ятної трипільської втечі, тоді Кирикові довелося цілий день просидіти навпочіпки у нечистотах лише увечері вибрався на вал, щоб всадити ножа у спину дозорцеві і на його ж коневі утекти з трипілля. У Дніпрі помився, змінив одяг та йому й досі смердить нечистотами. О, як він ненавидить побратимів! Їх поважають і люблять козаки, а його женуть звідусіль, як блудного пса. Вони мають хто дівчину, хто дружину, а в нього нема нікого. Знали б, як йому мариться Текля, учора така близька і доступна. Думає про неї, жадає її ще від присового хутора коли вона стала уникати його. Поминули літа, але не згасла жага до стрічі. Навпаки, ще більше запалахкотіла в його душі. «Та все одно ти будеш моєю», – мимрив Кирик. «Золотом можна усе взяти, воно навіть фортечні брами відкриває. І золотом, що хочу, те і матиму». Він уже зримо бачив Теклю, наче вона стояла поруч. І собі хутір зведу, не такий, як у однорукого, і будеш ти моєю дружиною. Думаєш, я про легвина дбав, а себе забував? Еге-ге, потрібний він мені, падло одноруке. У мене всього доста, лиш тебе не вистачає. Кінь, відчувши близькість домівки, заїржав і припустив долиною. Невдовзі повернувся на хутір і кириків господар логвинт. Його завжди владно тягнуло із замчища сюди. Зробив що чи не зробив і на хутір. Бачив, що Лисогору те не подобається, але чому він має сидіти у грубому гурті рушенців? Зупинив коня на узліссі. Стали й козаки, які його завжди супроводжували. Логвин ані скилечки не постарів. Оксамитовий камзол, підперезаний широким поясом з китицями, Червоні шаровари. На шапці малиновий верх і теж китиця. Шабля і за поясом пістолі. Любив одягатися, навіть хізувався тим поміж вічно бідного на одяг козацтва. «Можете повертати до замчища?» Наказав козакам, не обертаючись до них. Хутір Логвина стоїть у глушенні холодноярських лісів під Медведівкою. Великий дім – в закутку урочища, якісь служби коло нього. Стіжки сіна та скирте невимолоченого хліба. На хуторі повно всякого добра. Лише коней за виярком табуни. Потягнуло логвина і до землі. За медведівкою мав цілий лан. Пасіку завів більшу, ніж монастирська. Гей, раптом згадав, бачив якось на пасіці Онуфрівського монастиря козака Юхна. Живий, здоровий, хоч і постарів. Тепер він чистенький. Усі знають, що видав таємницю Чорноліського замчища чистий і поза владою логвина. А то б нагадав, ти чого тут крутишся, Гайса. прикрикнув на молоденького ординця. Швидко до шакури. Розпустите табуни, накажу висікти. Дрібно кланяючись, Гайса позадкував до урочища. Логвин умисно звів хутір біля монастиря, щоб ховатися під час бусурманських наскоків. Не лише самому, а й худобі. Можна б поближче до Черкас чи у Черкаси, але те не втече. Біля ганку логвинового коня перехопив Джура. «Знайди Рудого!» – наказав хлопцеві і зник за дверима. А Кірик у цей час продирався через лісові нетрі кудись у глиб холодного яру. Виринув з лісу аж коло плескатого каменя, де зі скелястої над Тясминської вершини добре видно сусідню гору, Онуфрівський монастир, на ній та сільце коло річки. Опустився по скелях униз і раптом прошугнув у щілину печери. «Ну вас!» Став одмахуватись від потревожених кажанів. призвичаївся до півтемрями і поплазував поміж скель. Отхилив брилу піщаннику, видобув із заглибини дві сакви і заходився пересипати на руках монети та різні коштовності. «Ось вона, моя сила! Ось дити, текле!» Натішившись, сипонув до одної сакви червоними, що лишилися після продажу монастирської худоби. Потім опустив сакви у виямок щілини, прикривте місце пісковиком і подався назад до хутора. «Кликали, пане Усауле!» – запитав однорукого логвина, який уже встиг пообідати. Логвин розглядав Кирика, догідливого та хірлявого, з неприхованим презирством. «Про що довідався?» «Князя Вишневецького в Черкасах нема, ще не повернувся із Фастова, воює з бунтівниками». «А його вірний слуга чомусь тут?» схитрував Логвин, зневажливо дивлячись на Киріка. Він сидів під вікном світлиці, де було затишно, чисто і красиво. Скісні промені сонця поблискували на дорогих дрібничках і зброї. «Що, злякався?» Продовжував кпинити Логвин. «Різачка напала, пане Осауле!» Кирик зле глянув на Осаула. «Чому він має ходити такими небезпечними дорогами? Невже логвину не зрозуміло?» Хотів сказати однорукому. «Ти сам зараз їздиш до замчища лише для того, щоб набити гамана, і плюєш на козацькі потреби». «І на ординців ідеш тільки тоді, коли бачиш, що матимеш зиск». Логвин так і не запросив Кирика Сісте. «Почекай, однорука сволото, я тобі те згадаю». «Ватак задоволений відписом привілею Вишневецького», – з погордою сказав Логвин. «Його цікавить усе, що йде на пана старосту. Шкода, що не маєш нічого нового». Грамоту королівську на землю я теж прочитав уважно. Король щедрий до своїх підданих, догідливо пробелькотів кирик. До понизя Дніпра, до московських кордонів. Виходить, тепер і Холодноярський край Вишневецькому належить? Князь теж щедрий, вірний шляхті, кажуть, цілі села дарує. «Правду кажеш?» – зацікавився Логвин. У князя Шляхте ним умилостивленої вже уже чимало, у Черкасах, Каневі, Чигирині і повсюдно. Якась дівка осанеста кругловида, Кирик ще не бачив цієї, мабуть, останнього ясиру, занесла мальвазію і фрукти. Логвин забув про Кирика, всю увагу зосередив на ній. «Прийдеш до мене пізніше», – сказав дівці. Та почервоніла, тоді зблідла. Логвин не втрачав рівноваги. «Забула, хто тебе з ясиру вирвав, чий хліб їси!» Логвин встав і попрямував до покоїв, наче крім них у світлиці більше нікого не було. Кирик, тамуючи образу, подався до дверей. 7. Манявський скит. Гори дихали прохолодою, а як пірнули от Маняви у лісову глибочінь, стало зовсім студено. Їхали глухою лісовою дорогою, без провідника давно б спинили їх буреломи та чорториї. Стали перепочити перед жвавим лісовим ручаєм, що вимив собі русло аж до скельної підошви. Дерев'яний місток не витримував їхньої поклажі. «Чекайте на мене!» – гукнув провідник. Між стовбурів вікових смерек, що дерлися вгору, проглядалися залишки кам'яних мурів. Там за гостроверхою в'їзною брамою стояла церковка. Що далі не бачили за дрімучим лісом, який звідусюди оточував скит. З кам'яних руїн вивели в гурт людей у чернечих підрясниках, переважно молодих, взяли важку колемагу і перенесли через місток. «Мир цьому дому!» – перехрестився отець Танос, підходячи до скиту. «В'їзна брама на створі двох гір – Кливи і Канюковатої. Все в руїнах, віки зробили своє». На видовженій гірській терасі, оточеній розвалям колишніх мурів, панувало будівельне безладдя повалені смереки, купи каміння, розчин у дерев'яних ящиках з ручицями, колемагу поставили біля кам'яної церковки, майже над урвищем, в якому шумував скитник. Коло залишків муру стара престара капличка крізь її просвіти проглядав колодязний зруб із воротом та двома дерев'яними коновками. «Вода в нашому колодязі теж із потічка», – похвалився якийсь монах. «Не побачиш і де береться, на випадок облоги». Окрім церковці, каплички та двоскатного навісу із довгим столом, на території скиту нічого більше не було. Всі рушили за оглядним настоятелем скиту отцем Панкратієм. Чернець показував, де колись стояли келії, скарбниця, трапезна, скільки веж було у мурах над потічком. А живемо ми, як усі пустельники, в печерах. Тут їх превелика кількість. Ліворуч, упродовж усієї тераси над скитом майже вертикально звисали скелі, порослі смереками. Другий бік муру прилягав до захаращеного буреломом провалля. «Ну й місцину вибрали монахи!» – озвався хтось із приїжджих. «Сам чорт ногу зламає!» – засміявся Тарануха. Побратими перевалили за кам'яний пролом муру і побрели до витоків скитнику. Біля вершини гори величезна кам'яна брела перекрила потічок, утворивши водоспад. Щоб не полетіти вниз, хапалися за кущі, молоді деревця, виступи гори. Пасма зелених Карпатських гір тягнулися до обрію. Такої краси Ростопча ще ніколи не бачив. Скелю, котра потічок перегородила, нечисті згубили. Хотіли нею візну браму заклинити, але не встигли, півні запіяли. «Насолити вам збиралися?» Мабуть. Так пошепки перемовлялися із молоденьким послушником Григорієм, що сидів біля Ростопчі. За навісом плюскотів дощ, грубо витисаний стіл, уставлений різними стравами, холодними і гарячими, соками та якимсь густим запашним вином. Дощ стих несподівано, як і почався, літній, але холодний, і гори дихали холодом. Приїжджі обідали в гурті щенцями. На стовпах, які підтримували навіс, висіла зброя. Настоятель сидів за приставним столиком у головах навісу, аби все бачити. Поруч нього, за дерев'яним аналойчиком, довготелесий молодий послушник читав якийсь релігійний текст, збиваючись на важких словах. Час від часу настоятель стукав калателом по невеличкій дошці». «Вчимося читати під час трапези!» – шепнув козакам Григорій. «А вино на скеті п'ють за потребою, бо працюємо тяжко. Ми навіть їмо тричі на день!» Козакам уподобалось вино. Густий червоний нектар зігрівав і бадьорив. «Привозне від угрів!» – додав Григорій. До розмови втрутився ще один послушник з іншого краю столу. Угри називають його бичачою кров'ю. У 52-му турецькі воєначальники Аліта Ашот штурмували в Угрії єгерську фортецю. Бусурмани не могли її узяти, бо жменька обложених пила червоний напій, який наливав їх буйною силою. Хтось крикнув, «Угри п'ють бичачу кров, тому і не здоланні!» Припинили осаду і повели своє військо назад, а вино відтоді і називають бичачою кров'ю. На край столу, де сидів оповідач, різно блимнув настоятель. Ченці та послушники мовчки накинулись на рибу. Амінь! Громово покотилося у гущавину смарекового бору. Монахатанаса посадили біля самого настоятеля – і отець Панкратій власноручно підставив йому густий березовий сік, в якому плавали ячміні зерна, пропонував різні наїдки, шматину полотна витирати руки. Танасію догоджали і його сусіди. Козаки раділи, що вони поза увагою і могли робити, що хочуть. На столі дерев'яні ковчежці та ложки, виготовлені монахами. Самі вони плели кошики для хліба, самі добували сіль, робили всячину на обмін у гірські села. Після чергового удару калатало монахи підхопились і подались до кам'яної церковки молитись. Один послушник ніс піднятий до гори жезл, за ним прямував настоятель з оцем Танасом, а слідом решта чернечої братії». Кам'яну церковку ченці полагодили так Вмурували у пройми нові двері та вікна, прилаштували до підвалів ляде, в церковні льохи і заносили милостиню. Особливо багато дарів привезли із благородного металу. Різні чаші, дароносиці, ікони, ризи, дорогі плащаниці золотом та сріблом гаптовані тканини. Сувої темного полотна на чернечий одяг. А ще хутра, гроші, коштовні речі, які один монах ретельно обліковував. До книг отець Танос узяв на поміч одного тарануху. Книги грецькі із блискучими защіпками, старі рукописи в коштовних оправах. Видані за останні роки у Львові, Вільні, Острозі. «Окружна грамота патріарха Єремії» «Книга віршів львівських спудеїв», котрі вітали митрополита Рогозу на честь його приїзду до міста. «Апостол з привілеями», виданий братами Мамоничами. Кожну книгу отець Танас показував настоятелю. Видно, що той у них добре знався – Потім Тарануха знову огортав їх шкірами і передавав ченцеві, котрий вів облік. «Це нам теж знадобиться!» Підкашлював задоволений отець Панкратій, коли стали носити у церкву гаківниці та огньовий запас до них. Кивнувши головою на прощання, подоляк-візник покотив колемагою за візні ворота. Отець Танас Відпустив його додому. На дворі випогодилися. Повітря аж просвічувалось. Ростопча підганяв сідло на коня для отця Танаса. Тарануха пішов за монахами. Зупинилися над самим урвищем десь глибоко внизу гуркотів скитник. Два чинці і козак з яничаркою стояли у проломі древнього муру, лицем до смерекових лісів. Настоятель розказував, як багато гостей відвідує Маняву, тих, що йдуть на захоплені турком балканські землі та до могили Господньої. «Минулого літа», – озвався отець Панкратій, – «через наші краї московський цар Федір віз патріархові Єремії хутро та рибячий зуб на будівництво церкви і патріаршого дому». Спинялися у нас і львівські торгові люди Трифон Коробейник та Іван Мишенін. Так, здається, їх звали. Везли монастирям грецьким дарунки на пам'ять про царевича Івана Івановича. Багато милостині йде для сербських, болгарських та афонських монастирів. Турки не противляться тому, навпаки. Ток моб добро до них пішло. На Балканах завдяки нашій милостині уже чимало храмів відбудовано. Московського царя десниця щедра, підкинув хтось із козаків. Отець Панкратій обіпнувся опанчею, видно настоятелю не здоровилося, обличчя у нього якось ще більше посіріло. Лежати б йому на печі та вигрівати свої хворості, подумав Тарануха а він теж по-своєму боронить одлиха рідний край. «Туди багато йде, однак звідти ще більше, особливо із поруйнованих турками православних монастирів», уточнив роздумливо отець Панкратій. «Лише цього літа, дай Бог пам'яті, южо ходили тут із Селунської області, що в Македонії, з Албанії, з Сілістрії». Касторії, Трикал. Десяток днів тому приплівся гурт монахів з Преображенського монастиря, що в Кучайні, із предчесницького, що в Сопле. Був ще інок з Тирновської та двоє сербських. Тарануха зроду не чув про існування таких країв, а Панкратій називав усе нові і нові. У горах гуляв верховий вітер, а тут квітувало різнотрав'я і дружно гуділи бджоли. Піднялися до печери, де ночували. Ростопча мудрував над забитими качками, які уже встигли нагуляти жир. Поначиняв їх різними травами і прикрив землею, а зверху розпалив багаття. Молодий послушник Григорей усівся коло таранухи на зеленій відмоху скелі над урвищем і зашепотів. Ось воно, послання до всіх у ляцькій землі живущих. Від Іоана і нока з вишні, що на Афоні, приніс його про ігумен Сава, який прийшов до нас за милостинею. На скіті він три дні жив. Усі наші писання Іоанове прочитали та два списки зробили, хоч отець Панкратій і заборону написання наклав. Тарануха уперше чув про Афонський монастир. Виявляється, на півночі Греції на одному із виступів Халкідонського півострова розташувався знаменитий Афон, куди добираються навіть не всі паломники. Давним-давно один візантійський імператор навічно подарував святу гору православним монахам, і вже майже тисячоліття, як існує там Чернеча держава. Не побачиш на півострові жінок. У численних монастирях та скітах живуть лише чоловіки-монахи різних народів, починаючи з перших віків християнства. Десь згодом з'явилися на Афоні і російські іноки. У 1169 році Рада старців Святої Гори віддала їм Пантелеймонівський монастир на березі Егейського моря – один з найбільших монастирів на півострові. Живуть тут монахи нелегко, у них суворий чернечий побут, вони тяжко працюють. Про монаха Іоанна Тарануха те, що уперше. Родом той із судової вишні, що під Львовом, навчався у Луцьку, а тоді подався на Афон. Спершу був послушником, а ось тепер уже інок». Доходили до нього з рідного краю сумнівісті про унію, про католицькі засилля, про гніт та знущання над бідним людом, а він відповідав на них гнівними посланнями. Тарануха з Риму уявляв худого, бородатого старця, чимось подібного до отця Танаса, занепокоєного трагедією свого народу, відреченця, який покинув рідний край та не був байдужий до його долі. А коли огорне монаха Нудьга по рідному краю, він прийде із далекої Греції додому, побуває і на Манявському скеті у давнього приятеля свого і Ова Княгинецького, який завершуватиме будівництво скиту. І все ж знову повернеться в далекий край, на Афонську гору, звідки, мабуть, до Бога ближче. Отець Панкратій не дозволяє читати це послання – Провадив далі послушник. А інше писання Іоаннове, сповіщення про латинські прелісті, читати не возбороняє. Там Іоан лає слуг анцихристових, єзуїтів, які русинів притісняють. «А чому возбороняє?» – спитав Темко. Інок Іоан рече, що сьогодні усі слуги Божі на ляцькій землі чревом – а не духом офірують. «Ті, що до унії схильні?» «Всі!» Так рече Інок Іоанн, прошамотів послушник озираючись. Неподалік виріс Карпо Ростопча, усміхався. «Чого ти такий полохливий, хлопче?» запитав, розкладаючи печених качок. «Пошли ти своїх монахів, к... та йди до людей!» Качки, нашпиговані травами, розземлили у власному жирові і забивали дух своїм ароматом. Послушник розламував їх на шматки і уплітав за обидві щуки. «Інокі, з якими я жив у монастирі, теж м'ясів не любили, хоч то й гріховно», – сказав юнак. «Ігументам тамтий навіть жону мав, з дівчат котра». «Коханку?» Зайнятий качками послушник нічого не відповів. «Кидайте їх, Грицю, та йди до козаків!» Весело підштовхнув хлопця Ростопча. А Тарануха читав послання, в якому аж кликотіли пристрасті. Перед ним раз у раз поставав бунтівний пустельник, який зайшов на край світу та не сховався від турбот віку, не став байдужим до покривдженої долі свого народу. Ось послухай, Карпе, що рече той пустельник. Каже, що турки чесніші перед Богом, ніж хрещені ляхи, які злом своїм та гордістю анцихристовою духа попирають. А Косинський нікому не відмовляє, хто до його війська приходить? – спитав Григорей. Тебе візьме! – Тарануха, який досі мовчав, підкинув. «Ти тільки послухай цього інока! Хай прокляті будуть владики, архімандрити та ігумени, які фільварки собі з місць святих поробили. Грошима менглують на прибутках, що богомольці Христу подали, дівок своїх приданим обряджають, синів зодягають, жон прикрашають, слух примножують». «Охо-хо! Підсідай до обіду!» Сказав йому Карпо, «Бо і костомах откачок качок не лишимо!» У Маняві зібралося багато приїжджого люду, переважно болгар, що прямували до Москви. Козаки зібрали деякі припаси, бо отець та нас застеріг, що дорога буде неблизька. Чекали когось із Галичини. Він прибув надвечір, поважний такий священнослужитель, з білого духовенства, щотирма озброєними козаками. Познайомились. «Тепер нам і бусурмани не страшні», – сказав приїжджий. «Такий гурт!» Наступного ранку вирушили на північ. Разом із козаками рушили до Москви і Болгари. Розділ восьмий Рудий Кірик. Уже який вечір дядько Юхно сідав на колоді під причілковим віконцем своєї хишки і невідступно стежив за недалеким лісом. — Встережу у тебе, псеголовця", погрожував у голос, міцно стискаючи в руках стару карпову півгаківку. На третю ніч після того, як холодноярські козаки розбили під медведівкою великий чужинський загін, Близько півночі майнула за річковими заростями худа-скрадлива тінь, прокралася городом і зашкребла у заднє віконце хати. «Текле, чуєш?» – вчувся тихий чоловічий голос. «Ось ти і заявився, Соловейку!» – напружився дядько Юхно і міцніше стиснув рушницю. «От вікна вількарика, де завжди спала Текля, до повідки два десятки кроків». Дядько добре бачив сухотошну постать Кирика, що припадала до шибки. «Геть з нахабнів, собака обскубаний!» – бурчав старий, почувши, що Кирик проситься до хати. А той вів своєї. «Пусти, Текличко! Думаєш, твій карпо чистенький?» «На козаку нема знаку!» – чулося з хати. Кирик зайшов з іншого боку. «Знаєш, текле, який я багатий? Срібла злота, коштовностей у сіляких стільки, що і дітям нашим вистачить. Усе маю, крім тебе. Самотній я. Як собака обскубаний!» – прошепотів знову дядько. «Текле, вічини, поглянь, які я коралі тобі приніс. Карпо таких не дістане!» Дядько Юхно не витримав і пальнув. «Завалували чубівські собаки». Злякана тінь шарпнулася до річака і зникла у лісі. Текля вискочила із сіней в одній полотняній сорочці з розпущеною косою. Побачила дядька Юхна і заспокоїлась. «Я й сама себе захищу, дядьку!» «Стрілець із мене нікудишній!» – забідкався Юхно. «Але солі твоєму залицяльникові таки увігнав. Мабуть, довго не сяде на м'яке місце!» «Де хоч живе, він, холєра, не сказав? Певно, десь недалеко!» Довго тієї ночі валували собаки в селі. Увесь наступний день Текля ходила тривожна і сумна. «Де наші козаки, дядько Юхно? Покинули нас, і устинки давно не чути!» Дядько заспокоював жінку. «Не хвилюйся, дочко, доки я з тобою!» «Аустинка? Як же вона може повернутися, коли всюди бусурмани?» Сказав для красного слівця, бо і сам хвилювався. Розділ 9 Поділля Відколи вийшли на Подільське плато, навіть Ростопча не переставав захоплюватись. Особливої краси краю надавали від Роги Карпат та Дністер з його мальовничими притоками. На Узгір'ї зупинився десяток вершників, заворожених чарівними краєвидами долини. Перед їхніми очима розкинулась Теребовля – типове середньовічне місто із центральною площою, ратушею, ремісницьким осередком і торговими рядами, брудними вузькими вуличками. Зелену чашу долини перерізала невеличка річка, що впадала усеред. «Ото княжа гора!» – сказав Ростопча. «На ній колись князя Василька осліпили. Донедавна там капличка церковна стояла. Бусурмани хотіли її пограбувати, але розверзлася земля і все пішло прахом. Щоб не глумились невірні над святим». А з провалля потічок побіг у грізну. Ось цей. З'їхали у підзамча. Замок висів над головами, на вершині крутої гори. Дивна споруда. Кругле кам'яне коло без жодної вежі чи виступу. Якийсь гоноровий шляхтич скакав по кам'яній стіні замку на коні. Видно було тільки вершника і чисте літнє небо. «Він що, збожеволів?» Здивувався Тарануха. «Там і возом проїдеш!» – розрадив його Ростопча. «Сьогодні це вже третій замок, не рахуючи спаленого Буданівського. Тут, на східних кресах, і землю король давав з умовою, щоб на ній будували замки. «Ну, ось ми й прибули!» – полегшено зітхнув провідник. Приїждже духовенство зникло у монастирському будинку, що стояв біля церкви. «А ви будьте моїми гостями!» – сказав побратимам довгий козак Іваниця. «Я тільки-но повернувся із ваших країв. Ходив на Косинського з надвірними сотнями претвеча». Козак помітив, що співрозмовники насторожилися і ураз почужіли. Сміхнувся хитро. Хотів перекинутись до Косинського, але не вийшло. Товариш підвів. Мусив вести його, пораненого, до Теребовлі. Ми і живемо разом. То ту шпаківню бачите, що на вершечку гори проти замкової? Двоє нас, козаків та його мати. Решту орда забрала». Сходили, тягнучи заповіддя коней по крутизні підмитої дощами Крем'янистої гори. А місто дуже зелене. «Що то за караван?» – показав униз Ростопча. Через підзамча міськими вуличками брела череда волів, голів на півтисячі. «На ярмарок погнали з Валахії», – пояснив Іваниця. «До Львова або й далі?» «Нідий!» Невтомний у степах хропів і злякано сахався, упирався на крутизні. Можна б мимо старостинського двору, що на княжій горі, але там завжди встрянеш у якусь халепу, сказав Іваниця. Правда, зараз старости нема, і з князем Янушем вербують військо проти Косинського, назрівають події, скажу вам. Уже й наші збиваються в гурти. Поділля та Волинь збурились сьогодні, як учора Київщина. Шляхта і магнати наполохані до краю, усі до своїх родових маєтків подалися. Магнати з польських родів також занепокоїлися. Усі оті Потоцькі, Язловецькі, Тарновські, Калиновські, Конецьпольські довго стояли на вершині вуличці на рівні із замком не в силі одірватися від чарівних та рибовлянських краєвидів. Гостювали недовго. Якось прискакав із монастиря вершник і сказав, що час вирушати до Струсова, а звідти у Микулинці. Лісовою дорогою подалися на Струсів. Четверо вершників загубилися між дерев. Під ліска майже не було, місцевість проглядалася далеко – то спадала, то забирала кудись угору. Потім ліс пішов круто вниз. Якось одразу трапили на озимкувату церкву за високим кам'яним муром. Видно було дзвіницю, що стояла осібно від церкви та покрівлі якихось приміщень. За церковним дворищем поросли травами круте урвище. Доки монастирський чоловік ходив за церковні ворота, Козаки відпочивали на узліссі. Струсів утопав у зелені, виднілися тільки верхівки церкви та костьолу. Тимко, погладивши югнідого кінь пішов за господарем до Урвища. Місцина нагадала Тимкові далекий чорний ліс, Верещацьку долину. В отаких заростях починається тясмин. «Де ти? Що робиш зараз, Устинко?» «Тимку!» Почувся голос розтопчі. Їдьмо! До них пристав поважний струсівський монах, Отець Семен. За селом нове лісове узвище стояла первозданна побідня тиша. Кожен думав про своє, мовчали аж до Микулинців. Микулинецький замок усупереч традиціям стояв на прирічковій терасі майже біля самої води. Неприступні кам'яні стіни. Круглі башти-пастки, з яких біля землі виходили широкі бійниці. «Хто такі будете?» – почули згори. За кам'яних зубців виткнулося дуло гаківниці. Іваниця ледве заспокоїв сторожу. Тут узяли Миколинецького владику і Єроніма, перед яким усі побожно хилили голови. Його привезли на Тарадайці, старій, як і її господар. У Підгородянський монастир з'їхалось духовенство від усіх парафій та монастирів. Так усюди, куди вони приїжджали, від самої маняви. Біле та чорне духовенство щоразу про щось довго гомоніло із приїжджами, наче від того залежав успіх їхньої поїздки. На якусь мить заявився отець Танас і хутко зник. Завтра їм знову в дорогу. Як виїхали із Буданова, одразу ж потяглися лісом. Вікові дрімучі пущі, де, може, ще не ступала людська нога. Лиш у долинах проглядалися ниви. За Микулинцями лісову дорогу перегородив піший селянський загін з косами, вилами, сокирами та однією рушницею. Конячину мав лише той, що з рушницею. «Що за люди?» – грізно спитав він. «А ви?» Потягнувся до келепа Ростопча. «Ми до Косинського!» Селяни перелякались, побачивши за козаками духовенство. «Кажуть, що Косинський стоїть під Тернополем і скликає до себе усіх, хто ненавидить панів», – сказав чоловік з рушницею. «От ми ідемо», – загули селяни, – «навіть не обжнивувалися». Але в Тернополі козаки побачили лише шляхту, що втікала із східних кресів до корони. «Уявляєте, як їх зустрінуть?» – поспівчував Тарануха селянському загонові. Узнали дещо про Косинського. Виявляється, із Пикова він повернув на Волинь. Але зустрів опір у добре укріплених родових замках. Кажуть, навіть київський воєвода прибув до Острога на охорону своїх володінь. Косинський захопив на случі Волинського повіту Острополь і зробив його своєю козацькою столицею. Громить навколишні маєтки – королівські та приватні, відбирає у шляхте зброю, майно та худобу, а їх приводить до присяги на послушенство. «Це на гетьмана схоже!» Польний гетьман Жолкєвський стоїть з коронним військом поблизу Волині, але пальцем не поворохнув, щоб допомогти. Вважає, що то внутрішні чвари Остроських і викручуватись повинні вони власними силами. А старий князь Остроський із сином Янушем та сусідами рихтують під Тернополем військо для опору Косинському. «Бачиш, скільки їх уже зібралося?» Перепочили у місцевій церкві і одразу рушили далі. Вже на околиці міста налетіла на них ватага п'яних гульвіз шляхтичів, почала приставати до струсівського монаха, що їхав крайнім. Одігнали їх мирно, хоч одного таки добре шпортонув Іваниця. Тернопіль лишився позаду. Скакали подільським степом, де інде порослим чагарниками. Козаки квапили коней, боячись погоні. «Скоро збараж, а попереду вже темнів чорний шлях». Зділ 10 Кременець Збараж об'їхали стороною. Вишнівець бачили здалеку палац над озером, якісь високі господарські будівлі між дерев, пересікли чорний шлях, такий невеселий, як і на виходах у степи, де догниває їхнє поруйноване замчище. Тимко знав його до Перекопських озер, цю жахну жилу, по якій спливала кров його народу. Лісова дорога пішла різко вниз у глибоку гірську ущелину. На вершині гори стрімів мальовничий замок, звідки здавався він пташиним гніздечком. Кременець! Стояли довго, як тоді, над Теребовлею. Не підозрювали, що є у світі такі неприродно красиві місця. Милувалися кременцем навіть незворушні монахи. «Коли б Господь Бог надумав переселяти на землю рай, то кращого місця не знайти. Прорік отець Семен. То замок Боне, сказав хтось, – жінки Сигізмунда І, Італійки. Вона і жила там, навіть міст шкіряний мала між замковою горою і сусідньою черчею. Спустилися в долину – але одірвати очей від гірської вершини не могли. Звідси замок видавався ще принаднішим. У супроводі церковного дяка приїжджі піднялися крутими вуличками до Преображенського монастиря. Колись у ньому жило багато монахів, але потім вони перекочували до Почаєва. У 1556 році король віддав монастир Оліферу Даниловичу а минулого літа його нащадок Ярмол Олехнович продав монастир з підданими своєму тестю Трифону, священнику Воскресенської церкви. «Продав, кажеш, тестю?» – перепитав Дяка Ростопча. «Тут усе продавалось, навіть монастирі». В'їхали за монастирські мури, що оточували вершину гори Сичовки – їх уже чекав монах з Почаєва. Трохи прояснювалася мета їхньої поїздки. Карпо довідався, що їдуть вони через Почаєв у Древній Володимир, де мала проходити якась таємна рада діячів Православної Церкви. Лиш тепер помітили, що немає отця Танаса. «Де ж це він?» – захвилювався Тарануха. Отець Танас заявився перед самим від'їздом у супроводі незнайомого ченця. «Ми лишаємось, отроки!» – поважно обронив він. «Як лишаємось?» – перепитав Тарануха, поглядаючи на Іваницю, з яким встиг подружити. «У кожного своя дорога, отроки!» Розділ одинадцятий Дубно. Перед їхніми очима розкинулась широка заплава Ікви, притоки Стиру, оточена дрімучими волинськими лісами. Річка розпадалася на кілька рукавів. Один, біля самого міста, утворював зелений острівець, на якому і примостився спаський монастир, заснований ще Василем Красним, сином Федора Острозького. Побратими третій день неділи в монастирі. Тарануха вибив між осоки прохід і весь час рибалив. Ростопча з рушницею просиджував коло прибережних заростей річки. «Побачать, що рибалиш, халепе, не оберешся, якось сказав товаришеві. «Як вони побачать за мурами?» Птаство тут справжня роздоля. Цілі хмари крижнів, нирок... Дикі гусей. Але леки бродили під самими стінами монастиря, хоч руками їх бери. Ростопчі набридло висиджуватись. Пішли, брате, куди хочеш, аби звідси. На подвір'ї вештились монахи. Усі в чоботях, мабуть тому, що місця не Біля келії, де зупинився нічний гість, здоровенний як гора владика із Львова, Шмигали послушники і сам настоятель монастиря отець Василь. «Отець Танас до владики ставиться чомусь холодно», – поділився своїми враженнями Ростопча, коли вони вийшли на греблю, що вела до міста. «Ходімо до корчми, може, хрона стрінемо», – запропонував Тимко. «До міста можна пройти лише через Луцьку браму» високу і незграбну кам'яну споруду з вузьким підворітним проїздом. На її верхівці, наче величезній шаховій турі, примостився оглядовий майданчик із зубцями, де вічно стовбичили озброєні козаки. Проскакав гонець, кинув якесь слово охоронцям і подався до замку. Князь Василь Костянтин виїхав із Преображенської парафії – Кілька днів гарячково готувалися до його зустрічі. Вулицями снували надвірні козаки Острозького, у Воскресенській церкві кублилося місцеве духовенство. Нерівними, вузькими вуличками передмістя Ростопча і Тарануха пробралися до центру. «Періжечки з м'ясом! Свіжі періжечки з м'ясом!» – вигукувала повненька молодичка білі єврейських яток. Усюди цигани. Вони щороку стояли на сурмичах табором, щовечора влаштовуючи гульбища та різанину. У натовпі міжторгового люду зрідка сновигали купці-іноземці, ті виділялися одягом. «Князь їде!» – крикнув хтось у натовпі. Найбільший рух коло фортеці Побудована століття тому, вона і понині вражала своєю грандіозністю. Практично фортеця була недоступною, бо звідусюди оточена водою. Тили і боки омивалися природним руслом ікви. Передній край на всю довжину отділявся від міста широченним кам'яним ровом, десь там унизу заповненим водою. Підвісний міст через рів був спущений – і Тимко з Карпом подалися до входу – дивацької триповерхової споруди. «Поглянь, Тимоше!» – Карпо торкнувся рукою чотириметрової стіни. «Кажуть, під фортецею більше будов, ніж на поверхні!» Стражники надгували коло підворіття. «Чого повитріщали очі?» «Хрона головка, покличте!» – попросив Ростопча вартових. «Скажіть, що земляки прийшли!» «Чекайте!» Головко родом із Чигирина, але тут прижився. Мав якийсь невеликий чин і дім з господарством та землею. Але за рідним краєм скучав. «Ходіть до вежі, хрон там!» Сказав козак, що супроводжував Ростопчу і Тарануху. Побратими слідом за козаком піднялися на західну стіну – Звідки відкривалися чарівні овиди недалекої ікви, її прибережні вербові гаї, мальовничі болота. Неподалік до зорної вежі, що на лівому боці, козак-стражник таки знайшов хрона. Виринули обидва звідкись із-під землі. Між бур'янами темнів хідник до підземелля, про яке вони уже чули. Тут, у кам'яному мішку, князь тримав своїх супротивників. Радий бачити земляків, привітався Хрон. Бо сурманів стережете чи своїх? Хрон не підтримав розмови. Дерев'яним мостом прогупотів загін вершників. Тарануха аж здригнувся. Фортечний двір, мов би, ожив. Засновигали сурмачі, надвірні сотні, шляхта, слуги. Їдуть, їдуть. Ростопча і Тарануха полишили хрона і подалися до Луцької брами. За Луцьку браму висипало усе населення міста. Кому поталанило, збилися коло самого підворіття, стояли двома рядами, утворивши довжелезні на добру версту рухомі шпалери. Поруч мовчазного козака тягнув угору голову всюдесущий єврей Гуярмулці – Стояв гоноровий шляхтич у гаптованому каптані, цвіли цікаві дівочі голівки. Дітвора обсіла дерева та міські вали. Побратимам щастило разом з надвірними козаками вони дістались на оглядовий майданець Луцької брами, звідки видно було не лише шлях до міста, а й заплаву ікви по той бічні монастирські села, фортецю. «Їдуть, їдуть!» – заворушилися уздовж шляху людські шпалери, ожила сторожа біля брами. Побратимів притиснули до зубців оглядового майданцю, але вони все бачили. Старий князь Василь Костянтин очолював процесію. Незважаючи на поважний вік, він не покинув сідла та шаблі. На ньому був простий одяг – тільки шапка та каптан оторочені дорогим хутром. За князем – великий гурт вельможної шляхти, яка супроводжувала Остроського в поході. Її одяг переливався усіма кольорами, блищала дорога зброя. То були переважно великі магнати, які багатіли завдяки милості князя, володаря двох мільйонів моргів землі та мільйона золотих червінців щорічного прибутку – чого, до речі, не мав навіть король Речі Посполитої. Поміж вельмош велися невпинні позови, скарги, суди за шмат болота, за кілька дерев чи вбитого на чужій землі вепра. Чинилися прямі збройні напади, але тут вони виступали дружньо і величаво. Далі йшли численні сотні козаків при повній зброї. Леле, скільки їх? перемовлялися у натовпі. Коли за Шибеної гори з'явилася остання сотня, підрахували, лише надвірних козаків йшло дві тисячі. Тарануха не здивувався. Ще коли служив він у Ясинського, бачив приїзд Остройського до Варшави. Його і тоді супроводжувало кілька тисяч надвірних козаків. На зустріч князю, що зупинився перед брамою, Рушило духовенство в святковому облаченні. На міських валах та у фортеці одночасно вдарили десятки гармат. Над містом знялися хмари Гайвороння. Духовенство гучно славило Остроського. Князь зняв шапку і похилив голову, але з коня не зліз. Тарануха поглянув униз до Спайського монастиря. Берег чорнів відчинців, які били поклони – а як же приїхав їхній благодійник? Василь Костянтин Острозький, один з найбагатших магнатів Речі Посполитої, мав сорок замків, сотню міст і кілька тисяч сіл. На його землях було шістсот церков, і в кожній стояв закритий конфесіонал на випадок приїзду князя, щоб ніхто не бачив, як земний Бог поклонявся небесному». Численні священики щодня молилися за здоров'я його княжої милості. «Не дивно, що князь так ревно береже покірну йому православну церкву», – подумав Тарануха. «Церква оберігає його, а він її». Острозький міг виставити 20 тисяч війська. Півтори тисячі шляхтичів служили при його дворі – а посаду маршалка двору займав польський сенатор, який двічі на рік стояв під час обіду за кріслом князя і прислужував йому. Рід островських ішов здалеку, від Данила Галицького. Ще князь Данило відбив у польського короля Казимира частину Волинських земель. Князь Василь Костянтин із третього коліна Острозьких. Він уславився битвами проти ординців, навіть на його гербі відбивався повалений півмісяць. Бив їх під Синявою в 1575, під Дубном в 1577, під Острогом в 1578 роках. Острозький підписав Люблінську унію, але затято виступив проти унії церковної – був, як офіційно значилось, верховним хранителем і захисником православ'я на західноруських землях. Він заснував у своєму родовому маєтку академію, друкарню, братську школу, зібрав до острога багатьох учених. Ще від Баторія він мав вищий патронат на православну церкву. Лише після погодження із князем Король призначав владик у східних кресах. Духовенство щедро кадило ладаном навколо князя та його коня Саврасової масті, у маєві корогов і золочених хрестів, у розкоші дорогого одягу та коштовних обладунків. Многі літа! Многі літа! Серед духовенства багато ченців, особливо скемпи, Острова, де стояв Спаський монастир. Ченці з кемпи люблять князя. У Великий Піст він сам одягає рясу і живе покаяним життям. Той з омофором, духівник князя, отець Даміан. Його брат Северин Наливайко служить у нас сотником, довірена особа князя. Тарануха прислухався до розмов. Чому не видно владики Кирила, єпископа Луцького і Острозького, а завжди він був на чолі хресного походу? Кажуть, на кемпу хтось приїхав зі Львова? Нарешті хресний похід духовенства влився у тісне підворіття Луцької брами, за ним гарцювали на конях князь та надвірне військо. Все ще гриміли гармати. Тривожаче птаство у широкій заплаві ікви гули дзвони усіх церков і монастирів. Побратими перейшли на внутрішній бік оглядового майдану і ще довго спостерігали за процесією, що текла вузькими вуличками до фортеці, над якою майоріли численні штандати з гербом островських, який поблискував спрямованою вгору стрілою з поваленим півмісяцем. «Оце бенкет буде, скажу вам. Бачите, скільки наїхало?» – вигукнув якийсь мершавенький дідок. Княжі палаци завжди були повні гостей, а столи вгиналися від золотого та срібного посуду з вигадливими наїдками та заморськими винами. Маршалку двору, котрий двічі на рік стоїть під час бенкету за княжим кріслом, він платить 70 тисяч злотих. А батечко князя був з кнарою. Ростопча давно нагуляв апетит, а тут ще ці розмови. Ходімо, тимохо, до корчми. Осточортіла монастирська риба. Загадкового нічного гостя Владики зі Львова, між тими, хто зустрічав князя, вони так і не бачили. Розділ 12 У князівських хоромах. За Танасом та його козаками прийшли, коли уже вечоріло. Не стояла у монастирському дворі і карета нічного гостя владики зі Львова. «Поспішаймо!» Супроводжував їх козак надвірної варти, уже підстаркуватий і небалакучий. «Давно служиш у князя?» – допитувалися приїжджі. «Багато вас у нього? А ординці фортецю коли брали?» Козак мовчав. На них не звертали уваги. І до монахів, і до козаків тут звикли. У кутку центральної площі коло яток, де вранці молодичка торгувала періжечками з м'ясом, досі людно. Тут крутилася карусель. Стояв стовп, на вершечку якого сміливця, котрий зуміє вилізти туди, очікувала винагорода. Правда, розважальників поменшало – Біля продавців товпилися лише цигани. Тільки ступили у підворітню кубічної споруди, як загриміли ланцюги над головою, і протилежний кінець мосту поліз угору, відокремлюючи фортецю від міста. Ось вони, приїжджі, пане Северине! Северинна Наливайко, кремезний, статний козарлюга в темно-зеленому оксамитовому жупані і при шаблі, Повів прибульців кам'яними сходами вгору, повз мешкання надвірних козаків. Слідом за сотником вони зайшли до велетенського залу на другому поверсі, де, мабуть, учора князь приймав молдавського господаря чи перекопського хана. З причілкових вікон видно ікву. Передня стіна, що одрову, зовсім глуха. На ній два величезних гобелени – Мисливські трофеї, Зброя, У простінках фамільні портрети Остроського, рицарські обладунки між гобеленами до глухої центральної стіни прилягав подіум, вистелений барвистими килимами, на ньому вищились князівське крісло, якісь сидіння, столик чи аналой. Сотник повів їх туди. Ростопча і Тарануха аж зупинилися від подиву, але отець Танас влад намовив. «Всюди ви повинні бути зі мною, аби пам'ятати, що глаголитиме князь. Така його воля!» Несподівано з'явився і нічний гість зі Львова. «Радий бачити владику Гедеона Балабана!» схилив голову князь, але до руки не приклався. Владика осінив князя хресним знаменням. «Пане Северине, ти вільний!» – сказав князь. Сотник здивовано глянув на нього, але одразу вийшов. Мова й тиме видно про речі потаємні, коли їх приховують навіть від сотників. Князь стояв біля масивного п'ятисвічника. Йому вже виповнилось шістдесят з половиною десятків, але стежив за собою – і був непідвладний усіляким хворобам. На ньому багатий одяг вільного крою, сап'янці, що поблискували самоцвітами. Нарешті Острозький помітив ченця та двох козаків. «Божою милістю смиренний інок Танасій», очеканив святий отець. «Знаю оче, і стежу за тобою давно, за твоїми козаками також». Карпо і Темко здивовано перезирнулись. Князь втомлено опустився у крісло з високою спинкою. Мабуть, не один день трясло його в сідлі. Дозволив сісти і духовним особам. Островський і владика повели мову про єзуїтів, які хочуть нав'язати православній церкві Унію, одірвати її від Москви. Якось одразу перейшли на Кирила Терлецького – Луцького владику, того Терлецького, який власним коштом видав книгу перших проти уніацьких памфлетів Максима Грека, Терлецького, якого сам патріарх Ієремія настановив екзархом, тобто своїм намісником на Україні. Він мав право курації навіть над київським митрополитом, та виявилось, що владика Кирило не той, за кого себе видавав. Отець Танас кидав здивований погляд то на князя, то на львівського владику. У нього геть відібрало мову. «Кажуть, Терлецький був у вас особливій милості», – з притиском запитав Гедеон Балабан. Прямий докір не сподобався князеві, одначе він не відмовлявся. «Так, я його забрав із Пінська і звів на єпископську кафедру в Луцьку та Острозі». Він жив, як свій, у моєму маєтку не рік і не два, доки не помер Йона Борзобагатий. Усі ці роки я бачив у ньому відданість православ'ю, ми навіть приятелювали, адже він із нашого роду. Хто міг подумати, що це брехун, завушник єзуїцький? Обидва ми помилились, і я, і патріарх який нещодавно поставив його екзархом. Розкрилось усе дуже просто. Після Брестського собору 1590 року Терлецький захворів і поїхав лікуватись у Сандомир, а тим часом розповсюдився поголос, що він поїхав до короля звітувати про собор та своє дворушництво. Коли із Сандомира надійшла вістка, що владика помирає, луцький урядник Ждан Боровицький добряче почистив єпископські льохи та комори в Острозі. Терлецький повернувся до Луцька і наприкінці грудня 1591 року написав скаргу на Боровицького, докладно перерахувавши збитки. Тоді розгніваний Боровицький подався до князя Василя Костянтина – і розповів йому про злочини владики, навівши знайдені ним неспростовні докази. Сумне глаголив і я вам, князю, про владику Кирила, коли збирався до патріарха в замостя. Та наша княжа милість мені не повірила. Це правда, Гедеоне. Отець Танас не знав, про що вони розмовляють, хоч і відчував докори. «Нелегко вести стадо духовне до істини!» – зітхнув тихо. Розговорилися про патріарші приїзди на Україну. Вони почастішили завдяки Московській Русі, великій державі, яка давно потребувала свого патріарха. За кількістю церков, духовенства та віруючих Московська Русь не поступалася усім чотирьом східним патріархіям, разом узятим приваблювала залежних від султана східних патріархів і багата московська милостиня. 1586 року, їдучи до Москви, антіохійський патріарх Іоакім зупинявся у Львові, щоб затвердити статут тамтешнього братства. Цар Федір повів з ним розмову за особистою зустрічі про російське патріаршество, і вони вирішили скликати церковний собор. 1588 року до Москви приїхав константинопольський патріарх Ієремія. Він не тільки погодився з тим, що Русь повинна мати свого патріарха, а навіть запропонував свої послуги. Йому, людині, яка не знала мови та звичаїв країни, делікатно відмовили. Наприкінці січня 1589 року на соборі в Москві обрали першого російського патріарха. Поставивши на патріарство митрополита Іова, і Єремія подався до вільне, а звідти на Україну, де змушений був жити до самої осені. Про обидва приїзди східних патріархів і говорили князь Острозький та владика Гедеон. Іоаким надав ставропігію львівському братству. Воно стало тепер підкорятися тільки патріархові. Владики, схильні до унії, не дбали про зміцнення братства, залежність від них їх нервувала. Католицькі біскупи знали лише папу, а тут, виходить, підкоряйся усяким кожум'якам. Адже за статутом, затвердженим Іоакимом, братства повинні стежити за мораллю як мирян, так і духовенства – навіть самого єпископа. Приїзд на Україну і Єремії, енергійного, гарячого, нетерпимого до будь-яких відхилень від православних канонів, щинив поміж вищого духовенства цілий шарварок. Саме тому Гедеон Балабан і з'явився в Дубні. У вільні Ієремія за двоєженство позбавив кафедри і священного сану київського митрополита Онисифора, поставивши на його місце мінського архієпископа Михайла Рогозу, хоч одразу видно було, що він боязкий і слабкодухий. На соборах у Бресті митрополит діяв нерішуче, майже дворушницьки, не чинив опору прихильникам унії, а Острозького заспокоював, що все гаразд. «Він і днесь запевняє мене, що унії не допустить». «Повірте слову моєму, князю!» – провадив Гедеон. «Рогоза теж схильний до унії. Він лиш удає ремного. Не догледіли ви, князю, і тут!» Острозький аж розгубився від тих звинувачень, хоч не все брав на віру. Владика Гедеон не знав, що й приїхав Єремія на прохання князя. Острозький навіть виклопотав патріарху дозвіл на повну владу метрополії – і той треба визнати, – діяв рішуче. Тож і під контроль братств поставили владик, щоб тримати їх у постійній загрозі відлучення від церкви. «Знаю, Кире Гедеоне, твоє незадоволення львівським братством. І думки знаю. Біскуп Католицький, мовляв, не підлеглий навіть королю, а наш повинен виконувати волю якихось ремарів і кожум'яків». Гедеон Балабан аж наливався кров'ю. «Вірте слову моєму, князю, у листах патріархові кожум'яки зводять наклепи на мене. Доносить і пише рука єзуїцька, щоб не тільки мене, а й православну церкву опорочити». «В цьому, мабуть, є зерно істини», – подумав князь Василь Костянтин, кинувши на владику допитливий погляд. Патріархи умисно шукають у нас гріхи, щоб добувати більші пенязі на відкупи від султана, на улещення невірних. Хто це сказав, що ми у патріархів наших такивівці, яких вони лиш доять і стрижуть, а не годують? «О, тут уже обізвалася твоя образа», – подумав князь, хоча щось подібне уже чув. «Дарують титули!» «Не розібравшись, кому?» Знову натякнув львівський владика на Терлецького Чирогозу. Звільне Єремія гайнув до Бреста, потім довго сидів у замості. Хотів провести черговий собор, але владики злякалися нових анафем і відлучень. Проведення собору зриває Кирило Терлецький. Луцький владика руки доклав клаві тут». Отець Танас аж не повірив цьому, але Балабан довів фактами. І Єремія пише із-за мостя митрополитові Рогозі, який був у Вільні, щоб той збирав черговий собор для розгляду поведінки деяких духовних осіб. Терлецький, потерпаючи за власні гріхи, підстаріг писаря Рогози з листами патріарха і пограбував його у пінських лісах. Ще й послав до слабкодухого Горогози свою людину із порадою «Не збирай собору, Бо і тобі перепаде». Він і мені До Львова передав, що собор Збирається мене осудити. А водночас довідався я, Підбурював проти мене Соліковського, біскупа Папецького, А той братчиків. Історія із собором на тому Не скінчилась. Патріарх Посилає другу грамоту тепер уже до владики Мелетія, єпископа Володимирського і доручає зібрати собор йому та терлецькому, а на митрополита покладає оплату за своє вимушене проживання у замості. Кирило прихильно зустрічає Мелетія і викрадає у нього грамоту патріарха. Ієремія ні з чим їде із України. Авторитет його дуже впав. «А знаєте, як називає владику Кирила Метрополит Рогоза?» – примружив очі Гедеон. «Лис підступний і змій райський, а ще каже, що той лукавий Акібіс». «Справді», – погодився князь, – «він і до мене звертався, просив захистити духовенство від урядовців» і я усім своїм старостам надіслав окружного листа, щоб вони не втручалися у справи духовних осіб, нехай цим займаються єпископи». Але одного князь не сказав. Усі знали, що Єремія, їдучи на Валахію, побував у Тернополі, та не віддав ніхто, що він зустрічався там із Острозьким. Князю подобалась крута відвертість львівського владики – хоч він і не був певний, що йому можна до кінця вірити. Тарануха думав про обох безсторонньо. Чимсь дуже насолив їм Терлецький, коли у них стільки зла проти нього. «Повідай, владико Гедеоне, про своє відлучення і про Жидичинський монастир!» Балабан говорив довго. Він мав намір, їдучи до замостя, зняти із себе наклепи, Зведені львівськими братчиками та розповісти патріархові правду про єпископа Кирила, людину підлу, підступну і жорстоку. А патріарх не повірив мені і написав цю грамоту. Кирила возвів у екзархі, а мене прокляв навіть без собору. Не розібрався Ярема, констатував Острозький. Князь узяв до рук патріаршу грамоту. Довго розглядав її бездумно, скрушно, тоді передав оцю Танасу. Владика Гедеон це відчувалося у кожному його слові, таїв образу на патріарха, а заодно і на князя, які вирішили суперечку з братчиками не на його користь. Терлецький, виявляється, і тут походив, разом з єзуїтами робив усе, щоб ускладнити становище Балабана а з другого боку нашіптував львівському владиці, що Єремія до нього несправедливий. «Справді, лукавий Акібіс усіх обкрутив», – подумки згодився Тарануха. Князь видобув із шкатули, що стояла на аналої, якийсь бланкет, довго його переглядав. Чи відомо тобі, Гедеоне, що братчики у місяці лютому знову написали Яремі? Мені надіслали відпис, просять направити до них екзарха. Не відаєш? Пишуть, що ти завдаєш кривд обителі святого Онопрія, а також священнику братському, двох дедескалів зі школи відпустив, що велиш паски по-старому святите». Лжа, княже, вигукнув Гедеон. Лжа і наговоре. І то лжа, що після яременного послання ти біскупу Соліковському, бозу віру тому, кланявся і глаголив, ніби патріарх утискує владик і краще їм під рукою папейською ходити. Лжа, лжа! Князь видубав із катули ще одного листа. Минулого літа, у марці, ти, отче Гедеоне, після смерті владики Арсенія до Переміської єпархії послання, мудре Надіслав, любочитати твої заклики до життя благочинного, до ревного виконання пастерських вимог. Похвали гідне владиче і те, що осудив ти отців церкви, які не дбають про цноту мирян. Блудниць тримають, малжонок зі всього світу збирають. «Вірно ти кажеш, щоби таких від церкви одлучати!» Острозький лукаво глянув на владику Гедеона. «Лжа, кажеш, усе, але і тут закликаєш противитись патріаршим листам про Паску!» «І вам скажу, княже, так, нехай ідуть по старому звичаю християнські приноси до церкви», – сказав Гедеон. «А з многогрішної думки тієї ж!» Тарануха дивився на князя Островського з повагою. Своє діло він знав. Та й владика Гедеон йому подобався. А отець Танас забув навіть, де він. Усе ще читав патріаршу грамоту, яка чомусь не дійшла до Онуфріївського монастиря на Черкащині. І Єремія писав, що прийняв трьох владик, вислухав і відпустив їх з миром, але один з них Гедеон – при нас лишився. Він же нам заочно про єпископа Луцького Кирила речі не ключимі глаголив і сповідав, з чого видно, що Гедеон заздрісний, негожий, ворожий єпископу Луцькому. Патріарх згадав про листи Гедеона проти Терлецького, зло про нього мислячи і глаголячи, про монастир жидичинський і робить висновок. Що Гедеону жодної допомоги бути не може, а владиці Кирилові, мужу іскусному, правил святих біглому і вченому дати екзархство, старшину над всіма єпископами всіх єпископів виправляти і порядку всякого меже ними досмотряти, а нездатних проганяти яко нашому наміснику. Поставили вовку череду пасти згадав Мирянську приказку Танас та зразу і перехрестився, щоб одвести небожі помисли. «Прости нам, Господи, борги наші, як ми прощаємо боржникам своїм!» вимовив півголосом отець, передаючи грамоту князеві. Над головами загриміли ланцюги. Чутно було, як опускали підвісний міст. Князь підняв руку, і балабан замовк. Поділяю печаль твою, владико. Не знаю, чи зрозуміє тебе патріарх, але в особі нашій матимеш підтримку. Тільки будь мужнім, аби чужий хрест нести, ідучи шляхами праведними. Перед судом Всевишнім будеш чистий, якщо не брав гріх на душу. У широкому дверному проході промайнула кремезна постать сотника наливайка. Він твердо йшов до невдоволеного його з'явою Остроського. Під ним натужно скрипіли мостини. «Князь Януш прибув, ваша милість!» Доповів сотник. «Вас хоче бачити!» Остроський заперечно крутнув головою. «Хай зачекає!» А після паузи? «Ну, та просив же. Старий Остроський мав трьох синів. Івана, Олександра та Костянтина. Одружившись на доньці багатого польського магната Тарнавського, ревній католичці, він підписав угоду, за якою сини повинні наслідувати релігію батька, а доньки – матері. Але склалося не так, як хотів князь. Іван зрадив своїй вірі перший, ще коли вчився військової справи у Відні – навіть ім'я замінив на Януша. Зробили те єзуїти за допомогою Матильди Сангушко. Її, кажуть, вважали першою красуною Речі Посполитої. Костянтина теж захопили католики. Хоч помре він православним. Острозький зачув кроки старшого сина, а подумав про улюбленого Олександра. На той час він був волинським воєводою Ход жив у Галичині, де одержав із жінчиним посогом місто Ярослав. Старий Острозький дуже боявся, щоб і цей не поламав віри, бо синова дружина і те були фанатичні католички. Януш Острозький, він уже мав дорослу доньку, зупинився за кілька кроків від батька і шанобливо схилив голову. Незворушне обличчя князя Василя Костянтина спохмурніло – Згадалася перша зустріч із сином після Відня. Вихопив тоді меч і хотів зарубати негідника, та син крикнув, падаючи на коліна. Батьку, не оскверняй свого благородного меча. Якщо хочеш карати, візьми мій». Островський притлумив співчуття і сказав глухо. «Слухаю тебе, сину!» Шість сотень піхоти зговорив у сусідів, угрів. Триста уже стоять під Тернополем. Старий Острозький знову насупився. З малку син тягся до матері, до її Тернополя. Віровідступництво відступництво сина, то теж її вплив. Докоряв їй і понині, а синові так і не пробачив. Де нема віри, там нема місця ні прощенню, ні любові. Сорокарічний князь Януш прийшов до батькових покоїв, щойно скочившись коня, навіть не передягнувшись. Було видно, що він украй стомився. Але князь Василь Костянтин не запропонував йому сісти. Він суворо дотримувався давніх родинних звичаїв. Син, який мав воєводські звання, не міг у присутності батька підвищити голос «сісти без дозволу вийти». Те помітив навіть Рануха, помітив і не схвалив. Щоб не дивитися на приниження Януша, опустив голову і читав по мосяжному колу п'ятисвічника, якого виготовив майстер Лука Фріделянд із Гданська у Дубнівській ливарні. Острозький казав синові, «Збирай військо далі, тобі вести його проти Косинського, я уже старий на те». А тепер іди. Слідом за князем Янушем вийшов і сотник Наливайко. Та мовчанка панувала ще довго, її урвав Гедеон. Він повторювався. Мене переслідують, княже. Всі від братчиків і до патріарха. Днес я в очах християнського світу як віровідступник, а всякі блазнителі серіч ошуканці в екзархах ходять. Казав уже тобі, що історія усе розкладе на свої місця. Час усе прояснить, Господь учить бути терплячим. А в історії з монастирем Жидичинським я виступаю як опогромник, зіщулився Гедеон. Острозький знову усміхнувся лукаво. А й справді, Балабан захопив монастир як справжній погромник послав туди брата Василя із жовнірами, і ті узяли божу обитель гвалтом. Уже Дичинського монастиря нелегка доля. Попередник владики Кірила, Йона Борзообагатий, пустив за вітром усі статки, тому Баторій наказав князю Остроському передати монастир Феофанові Греку, Меглинському єпископу. Та Йона не підкорився навіть королю не зміг викурити його із монастиря і луцький староста із загоном жовнірів. Лиш три сотні вояків за допомогою гармат витурили із монастиря єпископа, Йону та його численних слуг. Стефан Баторій оголосив Йону банітом, засудженим на вигнання. Оттоді й виривав львівський владика Божу обитель у Феофана Грека – Через рік він домігся королівської грамоти на монастир, але колотнеча цим не скінчилась. У червні 1588 року з'явилася соборна грамота Ієремії, в якій він загрожував владиці Гедеону відлученням, якщо той не поверне монастир Феофанові. Патріарх писав, що владика Гедеон сотворив Вселукавіє – відібравши монастир, що він – покарання великого вартий і відлучений хай буде від Бога Всеодержителя. Гедеон не сидів, склавши руки. У літку 1589 року король дозволив йому передати монастир Григорію Балабану. Так патріарша грамота втратила чинність. А на ласий шматочок ротів вистачало. У травні минулого літа на монастир кілька разів наскакували загони озброєних гайдуків луцького старости Олександра Семашка. Але найбільшим ворогом монастиря виявився Кирило Терлецький. На те у нього було кілька причин. Монастир належав до Львівської єпархії, а стояв під Луцьком. Отож, архімандрит монастиря Родич небезпечного для терлецького львівського владики, постійно стежив за діями владики Кирила, найбільш схильного до унії. «Григорій Балабан, твій небіж, владико!» – перепитав Острозький, наче він того не знав. «Синовцеві своєму передав монастир!» – схилив голову Гедеон. «Не варто дорікати дрібницями князю!» Он, Кирило, жабче брав, як на війні, пів міста озброїв на приступ. Князь Василь Костянтин зупинив його. «Монастир на свою совість візьму, мені треба мати поруч Луцька місце, владиці Кирилові не підвладне. Тільки не забувай, Гедеоне, що Жедичинський монастир король Баторій під мою руку дав». Коли його розоряв недостойний пастер Йона, борзобагатий, і грамота на монастир і королівський дозвіл передати його Григорію Балабану добуті не без мого втручання. Синовцеві своєму передай, як тобі діставсь монастир. І ще скажи, що прибуде до нього ось цей монах із козаками. Князь кивнув у бік отця Танаса і щоб у всьому він їм сприяв. Острозький ще довго розпитував Балабана про якісь бланкети, князь, ще їх мамралами називав, що їх дали владики Терлецькому на Брестському соборі 1590 року. Немало говорили вони і про Володимирського єпископа Мелетія. Острозький поділився своїми думками. «По смерті Мелетія!» Він дуже зле почуває себе. Хочемо на епископство Володимирське Адама Потія ставити, Каштеляна Берестейського. Не до вподоби мені цей хитрий Каштелян, княже, скривився Гедеон. За нього тягне його королівська милість Жигмонтваза. Островський підвівся. Просторий дорогий одяг, що вільно спадав на килим надавав князю величного вигляду. Підвелися і обидва священнослужителі. «Іди з миром, владико, а ви приїжджі лишіться», сказав князь і докинув у слід Балабану. «І не видавай Терлецькому, що ти все знаєш, не відштовхни, не сполохай, побачимо, як він діятиме». Одрічки віяло нелітнім холодом. Острозький кинув на плечі дорогу шубу і довго стояв коло вікна, віч на віч з нічною темрявою. Думав про відповідальність, уготовано йому долею, чи зважував сили. Він і говорив кудись туди, за вікно, у темряву, забувши про присутніх. Казав, що на своїх землях відкриває нові монастирі і зміцнює старі, бо міцні монастирі – то православні фортеці – общини однодумців, з якими прихильникам унії розправитись важче, ніж із окремими сільськими парафіями. Казав, що почав запроваджувати у своїх обителях чернечі статути якогось Василя Великого, який видав його книгу із власною передмовою, що наставників шукає достойних. Потім рішуче обернувся до ченця та двох козаків. Розмова наша така. В юлії 90-го року на соборі Берестейському владики прийняли рішення донести королю про утиски Православної Церкви. Викласти скарги вони доручили екзархові своєму Кирилу Терлецькому, для чого дали йому чотири чистих бланкети з підписами та печатками, чи, як їх називає владика Гедеон, «мамрали». Знайти маємо. Доконче мусимо знайти очі бланкети, підписані владиками, бо багато лиха Терлецький може накоїти. У мене є підозра, що на одному він уже написав королю про згоду владик на унію. У марці, дня 18-го, його королівська милість сказав раптом у Кракові від себе і від нащадків своїх, що на тих, хто вирішив перейти в унію, поширюватимуться королівські милості до кінця їхнього життя, навіть якщо патріархи та митрополити відречуть їх від церкви, що матимуть вони усі свободи на рівні з римським духовенством. Островський підійшов до отця Танаса в притул. «Доходять до мене вісті що на згаданих бланкетах Кирило хоче до Клемента VIII писати у Рим про згоду владик на унію. «Лиха великого може наробити владика Луцький, якщо не вирвемо у нього бланкети будь-якою ціною. Стежити маємо за кожним його кроком, бо рукою владичою керує біскуп Луцький Бернард Мацієвський, найлютіший із єзуїтів, яких мені доводилося бачити». «Бійтесь, владики Кирила. Він жорстокий і уже багатьох спровадив на той світ. Завжди тримає при собі загін гайдуків, готових знищити всіх, на кого вкаже. Князь дзеленкнув у калатальце, і на порозі став северин наливайко. За ним на Оксамиті несли великі золоті медалі із зображенням князя». «Однині вважаю вас слугами своїми рукодайними», – сказав Острозький. «Хочу, щоб ви були чесні переді мною, як ти чесний очі перед вірою своєю, а ви, козаки, перед своїм степовим лицарством. Чув про вас лиш добрі слова. А тепер ось що. Вас не знає владика Кирило, от та хитра лисиця у божому одіянні. Тому і хочу...» щоб стало ви коло нього моїм оком і вухом, а його тінню. Отець та нас і побратими взяли медалі із надписом латиною «Костянтин Костянтинович, божою милістю князь Острозький, воєвода Київський, маршалок землі Волинської, староста Володимирський». Усе, що потрібно вам, матимете із Володимирської старостинської казни. Потрібні будуть люди, шліть гінця у Дубно чи до Острога. У мене село під Луцьком, Крупа, там завжди стоятимуть надвірні козаки мої, готові до ваших послуг. Пане Северине, накажи опустити міст і споряди супровід приїжджим до Спайського монастиря. «Благослови вас Господь, княже!» – перехрестив його отець Танос. Та князь Острозький про них уже забув. 13. Луцьк От митної комори, що на узгір'ї Дубинського шляху, Луцьк як на долоні. Збився він у центрі широкого межиріччя на викруті повноводного стиру та його численних рукавів. По той біч місто уже виповзло на узвища – церквами, монастирями, приватними будівлями – у заплаві нічого крім кущів та поодиноких верб, зате горби навкруг межиріччя в суціль заліснені. Ого. Скільки монастирів? Розтопчено рахував п'ять лиш православних, один аж на протилежному боці стиру. Гурт вершників край дубенського шляху довго милувався широкою панорамою міста, про яке говорилося тоді більше, ніж про Київ, лиш двоє козаків та мовчазний бородатий чернець були уперше. Оповідачів вистачало. «Ото верхній замок!» – казав хтось із проводжаючих. «Бачите, які урвища від його стін до річки? Від замкової башти, яка височить над річкою, стіни нижнього замку, ратуша коло пристані». У місті будинки мовчки лізли один на один – Буравили небо церковні шпилі, численні вежі на стінах нижнього замку, крайні міські кам'яниці виходили прямо із фортечних стін, вони блимали на приїжджих віконцями других-третіх поверхів, як бійницями. Місто не просто взяте. Приступом його ніхто й не брав. Козаки усе розпитували. Тильний бік міста що за притокою річки Глушцем, оточений валами та дерев'яним частокілям. Виїзні ворота виводили кудись за горби. «Рушаймо!» Вершники потягнулися до річки на горбах приміські села Гнідава, Красне, Чернчиці. Довго їхали гаттю, потім через Кривий міст на той бік стиру. Через браму їх пустили без довгих розпитувань. Стороже багатьох приїжджих знала, людей на вулицях багато, особливо молодих. Снують сюди, туди. Мимо Домініканського монастиря і Троїцької церкви їхали ще разом. А на Брукованому Майдані, де ратуша з годинником, отець Танас та його супутники відокремились і повернули до Покровської церкви. Нові будинки тулилися до старих без будь-якого планування – Криві брудні вулички, на яких рилися свині та бігали з граї собак. Багато завулків та закутків. Покровська церква, одна з найстаріших у місті, забралася під самісінький пагорб. «От ми й прибули, отроки!» Полегшено зітхнув отець Танас, невправно злазячи із коня. Козаки також позіскакували на землю. Обідали по-дорожньому, що у саквах знайшли примостившись на якійсь колоді у глибині церковного двору під огорожею. Десь над головою гуділа вулиця. «Заплуталось у нас, Карпе, і не розбереш, за кого йдемо!» – похитав головою Тарануха. «За Косинського чи за його першого ворога?» «Правду кажеш!» – кивнув на знак згоди Ростопча. «За Косинського я голову покладу!» але і Острозький мені до душі. Те, за що він бореться, не повинно обходити і нас. Але які вони святі отці, ніколи б не подумав. Карпо кивнув у бік церкви. Я про Терлецького, та й не тільки про нього. Чув, що його попередник Йова Багатий, той, що із жидичинської обителі фортецю зробив, був звичайний собі шляхтич. А сан єпископа купив, наче то свинячий кінь. Тарануха збирав залишки харчу до сакве. Королі винні! Зумисно ставлять на єпископі її тих, хто порочить нашу віру. Владики беруть подібних на парафії, а вони не знають, де вівтар, а де паперть, і читати не вміють. Под вір'ям сновигали люди. Священники поважно Паламар із староста бігцем, парафіяни хто як звик. Ось від служб виринув якийсь коти горошко з худим, схожим на Крокву літнім чоловіком. Кроква зник за церковною хвірткою, тоді з'явився знову, ведучи за собою струнке миловидне дівча із розкішним білявими косами. Дівчина була у довгій полотняній сорочці, підперезаній кольоровим поясом. Вони повернули до козаків, але їх зупинив тілистий священник. «Джчерть твоя, старець!» – спитав він Крокву, кивнувши на дівчину. «Моя мриця тих же літ!» Кроква низько вклонився священнику. Дівчина уважно розглядала бородатого попа, змовницьки блимаючи на козаків, що стояли неподалік. «А житимете ви порізно!» Шепнув побратимам отець Танас: Ти отроче тимку в місті, а він з мене на околиці, де я буду, ви знаєте. На відміну від більшості дівчат носатеньких і довголиких, яких бачили на вулицях, ця була кругловида із задирикуватим носиком і допитливими великими очима. Сахакія, ласкаве панство, сказав Кроква. «А це донька моя, Милешка!» Знову гнувся Кроква, показуючи дівчині на тарануху. «Забирай цього козака, він житиме у нас, доню! З другим я йду на Сапалаївку, до Побийбога!» У Сагакія було бліде безбарне обличчя якогось винуватого виразу. Одягнутий він також безбарно. «Як же я знатиму, де ти будеш, Карпе?» «І чому ми повинні жити нарізно?» Невдоволено буркнув Тарануха, умисно не дивлячись на отця Танаса. «У дядька на Сапалаєвці пан житиме гарно, і поруч Луцька, одразу за Святою Горою, де ото монастир», вирвалася наперед дівчина та і знітилася, що полізла не в свої справи. «Веди козака додому!» – суворо наказав їй батько. «Уже йдемо!» – спохопилася Мелешка. Спустилися кудись униз до стиру. Злиденність тут була на показ. Житла такі, що ось-ось порозвалюються, такі ж хлівці та кліті, Городи руді у бур'янах. На закруті брудної вулички стояла обита дощами хворостяна корчма. Так дісталися замку. Тут дві брами. Дубинська, що виходила до Кривого мосту, та Глушецька, з північного боку. Було і кілька так званих господарських вірток – водопійна і торгова. Через торгову вони проникли за міські стіни. «Цей виселок зовсім одрізаний від усього світу», – мовила Мелешка. «Там вода, а тут стіна. А про місто наше кажуть – у Луцьку все не по-людськи. Кругом вода, а посередині біда. Правду сказала дівчина, виселок. Вуличка тулилась до міської стіни, тяглася до річкового берега, порослого вербами та осиками, і уривалася перед глушцем. Ми Лешко, тут знали всі. – То що, Лешко, у тебе знову буде постій? Вигулькнула за перелазу якась бабуся. «Добрий день, Лешко, наше сонечко!» «То як же тебе звати?» – спитав Тарануха. «Тато, кажуть, Мелешка, а всі – Лешка, а ще – Мелеся і Леся!» Засміялася дзвінко і безтурботно дівчина, а тоді глянула в очі козака. «Тут гарно, купатися можна, стир підступний!» Та коли берега тримаєшся, то він добрий. Між злиденних осель виділявся будиночок, трохи дивний за формою, розмальований, як дитяча іграшка. Горішня кімната з балкончиком, стіни з цегляним орнаментом та поясочками. – Живе тут Пилип Маляр, знатний ремісник міста, – пояснила Мелешка. – Міг би жити в окольному граді, якби не пив. Усе в Луцьку його руками розмальоване та виліплене. Церкви, князівські палати. Він, Пилип, до мене лицяється. Повернули до Сагакієвого дворища. Будиночок цегляний. Город збігав до кущів зривистого стиру. «Дядько, побий Бог, допоміг нам збудуватись», – похвалилась дівчина. «Він мене дуже любить, бо своїх дітей немає». «Ми здаємо одну половину будиночка людям, нащо нам весь!» І за сусіднього тину виглянув якийсь підліток, перекривив мелешку, яка спритно скочила через перелаз. «Лиска! Руда лиска!» «Не лиска і зовсім не руда!» Аж спалахнула від образи, а тоді знітилась, зиркнувши на тимка. Верхній замок відділявся нижнього глибоким ровом, яким хлюпотів малий глушець. Він менший Дубинської фортеці, через його подвір'я Тарануха легко перекинув би камінь. Серед подвір'я стояла церква Іоанна Богослова. Звичайна собі церква, Тарануха бачив набагато краще. У ній, казав Сагакій, поховані 28 попередніх луцьких єпископів. Від Феодосія до Йониборзобагатого. Тут лежить сам Любард, будівник цього замку. Прямуючи пов церкву, Сагакій повідомив Луцькій Єпископії належать ще Соборна церква в Острозі та церква у Володимирі. Чотири містечка і 34 села в Луцькому та в Володимирському повітах. Містечка Харлуб і Жапче. Мають замки з гарматами, гаківницями та іншою огневою зброєю. «Те жабче, яке владика Кирило захопив силою!» Згадав Тарануха розповідь Гедеона Балабана. «Він володіє багатьма землями у Володимирському повіті. Кажуть, прибрав їх до рук, скориставшись хворобою владики Мелитія». Сагакі нічого не відповів Таранусі. «Багатий твій владика, Сагакію! Велепоштива людина!» – завчено відповів той. «У нього монастирі з багатими скарбами, дворами та маєтками, з людьми і ґрунтами, з млинами, ставами і всякими пожитками. Ліворуч церкви навпроти єпископського двору невелика владича площа з окремою дзвіницею». За будинком Терлецького на замок звисає громадя башти, вхід до якої – на рівні другого поверху. Туди ведуть дерев'яні сходи. «Ходімо, нам далі!» – сказав Сагакій. Тарануха його не чув, пильно розглядав двоповерховий єпископський дім з балконом та готичними виступами високої черепичної покрівлі. Може, десь тут сховані у ті злополучні бланкети, які можуть обернутися лихом твоєї країни. Сагакій щось розповідав, хоч і бачив, що його не слухають. Владика почав зводити цей дім одразу, як став єпископом. Будував повільно, бо ворогував із старостою Семашком. а Йона, Борзобагатий, он у тій світелці жив, що між старих яблунь. У Світельці тепер живе дворецький владикі Оликий. Там ще комірчина сторожів, які вартують маєтність, коли владики немає в місті. Тоді Оликий зачиняє дім, а вартівники лише на ніч приходять. В Острозі у владикі теж два сторожі, а живе владика останнім часом переважно у Торчині – маєтності луцьких католицьких біскупів. «Ти, Сагакію, як протокольна книга!» Вигукнув Тарануха. Біля задньої фортечної стіни обіч владичого дому розкинувся єпископський сад. За ним коло стирової вежі стояв цегляний будиночок у формі каплиці, колишня канцелярія Трибунальського суду, а нині Гродського писаря. Сагакій піднявся на ганочок і відчинив двері. «Над ними табличка!» Гродський писар Луцький Санько Журидович «Напис є, а пана писаря нема, майже рік його не бачив», – сказав Сагакій. «Чому, питаєш, ласковий пане? Любить Санько горілку і розкішне життя!» Сагакій числився переписувачем Луцьких гротських книг і господарським дяком Покровської церкви. Він мовчки шаснув за двері писарської канцелярії, а Тарануха довго стояв на ганку. Звідси добре видно старостинський двір, високі палати, де колись Вітофт приймав європейських монархів. У підземелля під стирову башту вели камені сходи, прикриті гонтовим дашком, поруч склади та служби. Там вештались гайдуки та челядники. Потім Тарануха обійшов трибунальський будиночок аж до самих городень. Замкові укріплення вражали своєю занехаяністю Уже знав від Сагакія, що ремонт укріплень, як і озброєння та постачання місцевого війська, лежали на плечах міщан. Доріжка привела Тимка до писарської канцелярії. Він обережно розчинив двері і зайшов до помешкання. Сагакій сидів за широким дерев'яним бар'єром, спиною до архіву. На столах купи гротських актових книг. Сагакій встав і пройшов до комірчини. Довго колупався там, нарешті виніс одну справу Читай, тимку! полохливо глянув на вхідні двері. Ну, ти боягу, Сагакію! усміхнувся тарануха. Сам казав, що писар уже рік сюди не заявляється. Гортав скаргу старостича Луцького Марка Жаровницького на єпископа, який відняв у нього маєток жапче. Владика Кирило справді зібрав ціле військо – татар, угрів, сербів, волохів з рушницями більше п'ятисот 500 та півтисячі черні із сокирами. Очолюване братом єпископа Ярошем, це збіговисько обклало жапче, а також села Колодезі і Губен, оволоділо ними. В актових книгах Тарануха бачив не одну скаргу на Терлецького. Владика напав на маєток і церкву священника Фалімицького, забрав навіть ризи і книги церковні, а господаря з дружиною та дітьми кинув до в'язниці». «Ну й владика у тебе, Сагакію!» Біля старостинського двору вчинився якийсь галас, і Сагакій злякано прочинив вікно. «То є староста Олександр Семашко!» Тарануха припав до підвіконня. Поруч них творилося зло. Семашко, простоволосий, мордатий шляхтич, з довгими вусами у розстебнутому жупані періщив на гаєм якоїсь чоловіка». Видно, той щось сказав проти. Гайдуки тримали жертву, доки староста не втомився бити. «До вежі його, лайдака!» – заривів староста. Гайдуки волокли побитого за чуприну. «Ну і порядки у вас, Агакію!» – кинув Тарануха. Він аж позеленів від стримуваної люті. «За паном старостою стоїть земський повітовий возний, пан Тимофій Бранський!» Стишено проказав Сагакій. Ростопча прийшов на виселок з Яцком, якого прислав і жедичина отець Танос. На Назріст Яцко невеличкий, але кремезний, м'язистий. Працював він при монастирському водяному млині. Зрідка підчищав настиру рови. Але виконував справи таємні, зміст яких не розумів і сам. Яцько уже знав, що саме побратими мали робити в Луцьку. «Тільки чи зможемо ми їх вирвати, оті бланкети?» – крутив головою Яцько. «Владика після Сандомира дуже обережний!» Яцько досконало знав владичий двір та його мешканців. «Особливо стеж за братом владики, Ярошем Терлецьким. Він в окольному граді на Ринковій площі живе» за ратушою двоповерховий дім із закритим двором. У мене є люди в охороні владики, але до його брата я ще не добрався. А саме через нього владика вершить свої найтаємніші справи. скоро розказував про владику таке, що йому не вірили, хоч і з часом випливе те на поверхню і змусить здригнутися увесь християнський світ. Але й тепер... Коли про злочини владики говорили в Луцьку ще пошипки, Яцка ненавиділи всі, як і старосту Семашка, відомого гнобителя православ'я. «Хто він, староста?» – спитав Карпо. «Нащадок древнього українського православного роду», – отказав Яцко. «От і зрозумій панські поріддя!» На подвір'ї завалували собаки. Козаки умовкли. Гучно чхнув у сінцях Сагакій. Уже друге шмигнула до кімнати Лешка. «Ходи звідси, коза!» Жартома насварив дівчину Яцько, торкнувшись її ліктя. Мелешка потерлася щокою об його руку і залишила кімнату. Таранусі згадалася Устинка. «Де вона, мила?» «Лешка, сестра моєї дружини!» – пояснив Яцько. Розказував він про утиски православної церкви, особливо після минулорічної зяви у місті ордену Єзуїтів. Жорстоко поводиться і шляхта. До закриття воріт Карпос залишили місто. Розділ 14. Владика Кирило. Тарануха примостився біля причілкового вікна, звідки було видно єпископське дворище. Розлогі старі дерева та кущі добре маскували капличку канцелярії. Подвір'я ж владики проглядалося наскрізь. Навіть було чути, що говорять, аж відлунювалось у стулках замку. Одягнений як гоноровий шляхтич з дорогою шаблею при боці та пістолями французької роботи, Старануха мав вигляд заможного пана, який прийшов скаржитися до громадського писаря. За вікном наспівував щось Пилип Маляр. Уже кілька днів він розмальовував храм Іоанна Богослова і з самого рання ганяв сюди туди двох підмайстрів підлітків, чаклуючи край саду над посудинами із фарбами. Пилипові зат 35 але на вигляд він видавався молодшим. Користувався неабияким успіхом у шляхтянок, мабуть тому досі і не оженився. Про його любовні пригоди ходили цілі легенди. Місцевий п'їд навіть вірша склав про одну з пилипових коханок – вдову Ганну, дочку покійного владики Йона. Надто вже любила вона здорових молодих чоловіків. І завжди джеджулилась під молоду. Змаш юлоєм дхло охорта, А чей жениш шкури чорта. Ще й тепер радили щось подібне зальотницям, Хоч вірш складений був давно, А його автор добре поплатився, Вивісивши своє творіння між королівських універсалів біля ратуші. Це чомусь пригадалося Таранусі тепер, і він тихо усміхнувся, поглядаючи на Сагакія, що стояв поруч. – Ти бував у владичій вежі? – несподівано спитав писарського слугу. – Як вона побудована? Але відповіді не почув. – Нарешті їдуть! – вигукнув Сагакій. Тарануха побачив їх ще під надвратною вежею. Попереду десятків зо два кінних гайдуків – за ними велика крита карета з дашком та шкіряними торочками. Далі знову гайдуки. На владичому подвір'ї стояв гамір. Снували слуги, конюхи, форейтори. Та коли Кирило Терлецький, підтримуваний Оликієм, зійшов на землю, все раптом ущухло. Вони лишилися тільки у двох. «Втікачку тобі доставили, Оликію?» «А то ж, владико!» «Хочу бачити її у своїх покоях!» Ішлося, мабуть, про знетямлену дівчину, яку слуги привезли із Володимира. Кажуть, владика хапає жінок повсюдно, як тільки котрась припадає йому до вподоби. Управитель Оликий десятипудовий лантух з розсіченою губою ствердно кивнув головою. «Служив він владиці собачою вірністю». Владика Кирило у темній чернечій рясі, дрібний, лисий, довго витирав тім'я хусткою, стоячи поруч Оликія. Вони про щось тихо розмовляли. Тарануха вперше побачив Кирила, хоч знав про нього уже багато. На єпископство Терлецький був переведений із Пінська сім літ тому. Чекав у Острозі, доки помре його попередник. У Пінську довго служив протопопом – Замолоду, може, і друзів мав, а тепер довіряв лише братам, особливо Ярошеві. Владика із знатного дворянського роду, якому належали родові маєтки в Перемишельському повіті, хоч батьки його, кажуть, переїхали до цих країв із Галичини. Живе як магнат, йому з яких уже пір прислужує навіть молодий князь Флоріан Гедройд, нащадок знаменитого литовського роду. Кирило і Оликій нарешті піднялися сходами владичої башти і зникли у ній надовго. Чи не там ховає терлецькі бланкети і що там у нього взагалі? Чому він після тривалої дороги пішов спершу до вежі, а не до покоїв? Тарануха знав, за чим владика їздив до Володимира. Мирився із старостою. То довга і незрозуміла історія. Біля воріт стражники когось затримали. Але не кричали грізно, а реготали. Тарануха зиркнув на владичий двір. «Тиба! Мелешка!» Вискочив із канцелярії і подався через сад, навіть двері покинув відчинені. Вибіг із церкви і Пилип Маляр повз нього шмигнула до таранухи Мелешка, збуджена і сердита. «Що сталося?» Тарануха обвів поглядом подвір'я. Єпископ і Дворецький уже вийшли із владичої вежі і зупинилися на дерев'яному помості. Владика зацікавлено дивився у бік мелешки. Ти аж тремтиш, сказав тарануха, оглядаючи дівчину. П'яні гайдуки почали мене шарпати за одяг, за плечі, видала пописку одному, а потім другому. А цей плішня. «Теж витріщився!» Кивнула у бік Терлецького, який не спускав із них очей і щось казав дворецькому. До Кирила Терлецького повалив люд. Жодного радісного обличчя, заклопотаність, страх, а то і вічай у очах. «А це що за гурт?» Тарануха помітив його давно і не випускав з виду. «П'ять чоловіків, здається, цигане», Чорні, бородаті, нечесані, очі злі, гострі. Супроводжувані Оликієм вони пробули у владики недовго і мерщій подалися до відчиненої замкової хвіртки. «Я вас не відпущу, волоцюги!» – кинувся їм услід слід Тарануха. Перемахнув мостом через рів, заповнений водою – Далі поміж головним костьолом та палатами князів Чорторейських вийшов на Троїцьку вулицю, а звідти – на Торгову площу. Так і є, цигани прямували до ринкової корчми, де рідко обходилося безбійки. Тарануха не відставав. Цигани забрели до корчми і посідали за вільним столиком. Тимко зупинився коло сусіднього столика. Там уже сиділо двоє – Пом'ятий панок з довгими баками і гоноровий шляхтич у кунтуші з галунами. При боці в шляхтича модна шабля-баторувка, яку Тимко недолюблював за широкі розкрилля ручиці. На ньому бач навіть одяг із фалендишевого сукна. «У вас вільне крісло?» – спитав Тарануха. Шляхтич обвів Тимка критичним оком і ствердно кивнув. Його сусіда, гаразд хильнувши, ледве повертав язиком. Гей, шинкарю, псина невірна, на всіх неси, загудів він і заходився плакатись. Погоріла маєтність, щодей було рештунку моєго, у фільварку на току дві скирти жита потравили гречки скирту, гороху скирту, в якій було копиць тридцять, дві скирти де було кіп п'ятдесят. Позабирались біже молочене, вулики з бджолами, кадо без медом. Вшеляка живність, все погоріло там, у селі Кочби. Тарануха для годиця випив і прислухався до розмови за сусіднім столиком. Лише частину статку заледве вирятував, провадив далі захмелілий панок. «Лотри!» Загорнувши дей статок мій межі свого, Прилучивши коней, волів, корів, бичків, овець, Побравши дей вози мої власні, Зовсім тим утекли геть. Видно, панок тут не вперше. Заледве вирятував частину за помічу Божою. Бубонів він про своє добро. Так вже за помічю Божою. Чом пан не п'є? Дихнув Таранусі в обличчя. Пий, шинкар ще принесе. Гей, ти, горілки. Шляхтич безнадійно махнув рукою. Не зважай на нього, пане, він тут щодня. Доки гожий у корчмі, а тоді під корчмою. Хтів багато взяти від свого ґрунту, та його холопи не витримали. Пана підпалили, а самі знялись. Знав його до погрому. Зацний пан був. Я зрозумів те, скупо всміхнувся Тимко. За сусіднім столиком уже пожвавішали. Одні закликали пити, інші пили мовчки, котрийсь затягав пісню. Владика здер із нас безбожно, скаржився літній циган. Та напитися вистачить. «Минулого разу дав більше», – блиснув очима його сусіда. «Знову стада женуть, може, підемо?» «Перейдуть у Володимирський повіт, там ми їх і накриємо». Тарануха зрозумів, що за сусіднім столиком пропивали збутих владиці крадених волів. Звичайні злодії, із яких взяти нічого. До бланкетів ці не причетні». Тимко щедро розрахувався за трьох і відразу виріс в очах шляхтича. «Тут я живу поруч!» – сказав той. Тарануху аж пересмикнуло. Шляхтич показав на дім Яроша Терлецького, знаний усіма лучанами. Таке знайомство треба було закріпити. «А ще люблю танцювати, Мазура!» – підкинув Тарануха, заохочуючи нових знайомих. «Матка Боска Ченстуховська!» – вигукнув шляхтич. «Пан Тимош має смаки пана Броника! септомої, мої! Найбережева свята діва! До нової зустрічі, якої з нетерпінням чекатиму!» Вони розійшлися друзями. На центральній Троїцькій вулиці суботньої передвечірньої пори повно шляхтичів. Джинжики із підбитими головами, куцо підстриженими бородами, зодягнені в яскравий нетутешній одяг. Цуги, кабати, страдетки, делії, китлі. У чобітках на височенних підборах вони хвацько скакали навколо луцьких дівчат. На одяговій перемигують стрічки, гудзики, нашивки, кітиці, вишивки, торочки, плетениці. Приїжджі гаволови із гостинних дворів стояли на роздоріжжі вулиць, порозкривавши роти. «Розступіться!» – викрикували на пішоходів вершники. Торгували солодощами галасливі перекупки, вигуки і пісні долинали то з однієї, то з іншої корчми. Звідкись вирвався Пилип Маляр у вишиваному каптані і високому капелюсі з довгим дашком. «Розступись!» – горлали з коней форейтори, а візники шмагали простолюд батогами. Де їх набралося стільки? Карет, лектиків, брошків з килимами і оксамитовими подушечками, на яких сиділи дами у закордонних фолбанах, фордигалах, феретах. Біля ринковій корчми вже крутилися перші перелесниці повії. У цьому барвистому сум'яті вулиці непоміченими пройшли гоноровий шляхтич з двома гайдуками. Вони перемахнули через замковий міст прямо у владичий двір. На вході до єпископського дому звідкись виріс Оликий, підозріло промацав їх очима. «Пан щось має до владики?» Спитав він шляхтича. «Пан має золото, але ніц не пенязів!» Оликий догідливо зігнувся і широко відчинив обидві половинки вхідних дверей. «Прошу, владика зараз буде!» Оликий залишив їх у просторій кімнаті з численними образами на кіоті, лампадами і лавами по підстінами. Він майже побіг угору по дерев'яних сходах гупаючи чоботищами. Нагорі жваво сновигали слуги гайдуки. «Багато дав би, щоб походити на горі. шепнув Яцко. «Помовч і шапки зніміть!» – наказав Тарануха, оглядаючи ікону із знайомим зображенням Федора Остройського. Про покої Тарануха не думав, на те треба чекати слушної нагоди. Та ось з'явився владика. Очі в нього маленькі, примружені, недобрі. «Ходи за мною, шляхтичу!» – припросив він. Владика перехрестив Тарануху, але погляд його не потеплішав. Підвелися з лави і гайдуки, але дворецький подав їм знак, щоб сиділи. Козаки перезирнулись, вловивши осуд у погляді Таранухи і знову посідали. У причілковій кімнаті із загратованим вікном, звідки видно вихід до владичої вежі, також ікони на стінах, аналой і кована залізом скриня. Владика показав Таранусі на стілець. «Що маєш до мене?» Тарануха мовчки вийняв з кишені масивний золотий браслет, оздоблений коштовностями. «Спадок покійної матінки!» Хочу лишити під заставу на проценти. Владика, як гендляр, довго перекидав у руках браслет. Він йому сподобався. Три проценти і не більше. Тарануха якийсь час роздумував, потім кивнув головою. Терлецький підсунув до себе товсту прибуткову книгу для записів. Гендлював і його попередник Йона Борзобагатий купував у князя Сангушка жито, золу, брав під заклад маєтки, збирав податки, не цурався і лихварства. Та владика Кирило його перевершив. Документи свідчать, що лише 1592 року він мав розписки від боржників на 1604 копи литовських грошей, 200 польських злотих і 50 червоних золотих. Останніми він розрахувався і старанухою. Красно дякую, Владико, вклонився Тимко. Недбало кинув капшук золотих до кишені і повернув до дверей. Соборна церква вдарила до вечірні, її передзвін зливався з іншими і поплив над річкою та її притоками, що оточували Луцьк. Тарануха і своїми гайдуками загубилися серед парафіян, які прямували до церкви. Літні вечори на Волині довгі, майже до півночі, і це непокоїло козаків. Думку про єпископські покої вони облишили, але до владичої вежі край треба пробратись. Хто зна, чи не там ховає свої скарби обережний Кирило Терлецький? І ось вони у владичій вежі. Саме проводилася відправа з участю самого Кірила Терлецького. У сяєвій панікадил і бокових канделябрів, у близьковій церковної позолоти, Мершавий владика видавався ефектним і величавим. На ньому ризачим літу білого з малюнком, атласом червоним обшиті, із заборами золототканними, діамантова митра. В одній руці він тримав великий золотий хрест вельми коштовної роботи, а в другій – кадило на золочених ланцюгах. Терлецький ходив сюди, туди, по соборній церкві, правлячи молитву, і люди, як богові, уклонялися йому. «Іде сюди!» – шепнув товаришам Тимко. «Не слід сьогодні вдруге потрапляти йому на очі!» Обережно, щоб не погасити свічок, вони потонули в людському стовписку. Тарануха мало розбирався на церковній відправі, але занадто уже вразив його погляд владики, то награно відірваний від усього морського, спрямований кудись до небес, то раптом якийсь пронизливий і крижаний. Ще не стемніло, а відправа уже наближалася до кінця. «Виходьмо!» Шепнув Тимко Карпові, пробираючись між парафіян. От церкви до владичої вежі зовсім близько. Он сходи на балкончик, далі вхідні двері до вежі, за ними вхідна кліть. Сад підступав аж до будинку єпископа, жодне з причілкових вікон не світилось. Тарануха розшукав у кущах сховані лапи і першим шмигнув за будинок. Ще мить, і вони на балкончику. Двері до вежі не замкнені. «Діймо, як домовились!» – прошепотів Тимко. «Тримай, яцку лапу!» Стемреви вежі долинув в якийсь приглушений шум, якесь ніби схлипування. Мабуть, то протяг, що проникає крізь нещільно причинені двері. Башту ледь освітлювали мерехтливі спалахи свічок. «Ти, Яцку, пробирайся туди! Я туди!» – ще шепнув Тарануха. «Карпе, гаси свічку і чатуй у заглибині! В разі тривоги будь рішучим!» Тимко козник злився із стіною, двоє інших майнули в різні боки. Кожен мав металеву лапу з розводами, на винищільно причинені двері. Тарануха опускався кам'яною печерою кудись униз. Під нижнім муруванням городні стояли гармати владики, ще десяток метрів, і прохід перегородила кам'яна стіна. Та почекай ось потайні двері. Тимко підважив їх лапою, але вони не піддавались. Нарешті заскриготів і впав зірваний замок. Двері розчинились. Туди, кудись у темінь, збігали дерев'яні сходи. Отже, знову підземелля. Тут різне ковальське начиння. Горно, якісь тиглики для розливання металу, незграбний прес, точила, ковадла. Нарешті трапився під руку чекан штемпель. На станку стояла металева таця із бронзовими підзолото-кружалами. «Підробка!» Нічого більше Тарануха тут не виявив, хоч простукав кам'яне мурування повсюдно. Бланкетів, звичайно, у цьому підземеллі нема, але досить і того, що він побачив. Тимко повернувся назад швидше, ніж сподівався. Яцко також піднявся вгору. «Там різні харчі, зерно, скрині з владичим одягом. Може, і є щось таємне, та я не помітив», – сказав він. «Треба більше часу!» Тарануха ступив кілька кроків до перегородки, що ділила кліть навпіл, і враз відчув якусь порожнечу під ногами. «Шукайте ляду, тут повинне бути підземелля!» Так, то був кам'яний мішок, до якого владика закидав непокірних. «Людоньки, поможіть!» – доскочив звідти хриплий дівочий голос. Водночас щось гмикнуло у другій половині кліті, і усі почули п'яний голос сонного гайдука, що виповз із якоїсь дерев'яної пройми. «Злодії! Зло!» Ростопча зім'яв гайдука, той осунувся на підлогу. «На вихід!» Один за одним скочили з балкончика, і поза єпископським будинком югнули межі парафіян, які виходили з церкви. Удома Тарануха виявив, що владика розрахувався з ним фальшивими грішми. Розділ 15 Одного ярмаркового дня Луцьк, як місто королівське, мав багато переваг над приватними містами. Городяни звільнялись від земельних і водяних мит, Використовували приміські пасовиська та будівельний матеріал із навколишніх лісів. Були наділені правом на власні ваги і міри. Найбільше привілеїв припадало на торгівлю. Найдавніші привілеї лучан – три міські ярмарки. Літній – найзавізніший. Наїхало сюди чимало і тепер, незважаючи на з'яву орди та наступ Косинського. Тарануха зі своїми гайдуками прийшов на ярмарок перед обідом. Тим часом у владичому домі козаки помітили спішні збори в дорогу. Про це повідомляли також люди із охорони владики. Але найбільше козакам хотілося почути, що діється у світі, найпаче ж про Косинського. Карпо безцеремонно розштовхував людей, звільняючи прохід у гамірних місцях. «Повсюди гули!» «Тепер куди не кінь і Косинський? Ми з Галича і там Косинський. У Львові також. Ви його військо самі бачили? Та ні, кажуть. А ми бачили!» Ярмарок тягнувся по низям великого глушця від північної брами до Пречистинського монастиря. День видався погожий, вітер розігнав хмари, припікало сонце. Люду аж кишило на неширокій смузі Глушецького пониззя. Та не було пристрастей, гамору і барв, які бачив Тарануха на східних базарах. Покупці навіть торгувалися без галасу, чинно відкривали кісети та гамани. Вражала кількість різних монет – польських та литовських грошей, російських деньгів та полушок, італійських та угорських золотих дукатів – Флоринів Східних Монет Багаті міщани оточили популярних між Волинської шляхти ювелірів із Нюрнберга. «То не твій пан Бронек?» – показав Карпо на шляхтича біля продавців коштовностей. «Не він!» – відповів Тимко. «Бронек Стахурський – здоровий, гарний собою шляхтич, ну як Пилип Маляр. А Пилип Маляр розважав городян новими притичинами. Ледве откараскався бідолага від якоїсь молодички з Кажуть, що без його пригод Луцьку, мабуть, не вистачило б гостроти, як доброму борщу перчини. Нижче монастиря у вилученні глушця збивали трави гурти волів та коней. Козаки повернули назад до міста – по дорозі зустріли кількох місцевих купців, і їх упізнав Тарануха. Десь там здебалася юрба міських урядників, які, оточивши Миколая Велковського, Луцького підстаросту, щось навперебій теревенила. Тут же уздріли і шляхтича Броника Стахурського. Ось де він! Не упускаючи пана Броника з виду, вони пробиралися до північного мосту через Глушець. Над болотами де інде вісів туман, над заплавою шугало численне птаство. «Як там на тясьмині?» – згадав Тимко Устинку і свою чубівку під Онуфрінським монастирем. «Чи вернемось коли у рідні краї?» Ростопча промовчав, лише з похмурнів. З Тахурського вони здогнали коло самої огорожі Васильівського монастиря – оточеного за глушецькими будиночками з городами та садками. Шляхтич побачив Тарануху. «Чолом зацному панству!» Першим привітався Тарануха. «Пана не було в Луцьку?» «О, Томаше, пшителю кращий!» Зрадів чи удав, що зрадів Стахурський. «Нікуди я не виїздив!» «Але маю їхати, може і надовго!» Ходімо до харчевні, запропонував Тарануха. А то ж, пора обідня. Нараз тривожно вдарили дзвони. На сполох. У місті запанікували. Знову ординці. Мабуть, ярмарок накликав. Відчули поживу. Тарануха, Ростопча і Яцько вибралися на пригородок, звідки видно дубенський шлях. Кривим мостом із гнідави валив люд, тягнучи за собою домашні пожитки. Завбачливі городяни розчинили ворота з обох боків міста, аби прихистити жителів прилеглих сіл. Яцко не покоївся за родину, залишену в жедичині. Пробиратимусь до своїх», – журливо сказав він. Невід яким шляхом чужинці підуть». Тарануха проводжав яцка, який по обіді спостерігав за будинком владики. Там сталася подія, яка заінтригувала обох. Владика Кирило у супроводі двох гайдуків вийшов із замку і хутенько шаснув до головного костьолу, де мешкав біскуп Мацієвський. З годину не виходив звідти, гайдуки увесь час тупцювалися біля дивацької костьольної дзвіниці. Нарешті владика вийшов із костьолу і повернув до замку. «Тебе не помітили?» – спитав Тимко. «Здається, ні», – крутнув головою яцко. Отже, владика уже відкрито спілкується із єзуїтами. Луцькі католики тиснули на місцеву православну церкву давно. Особливо посилився цей тиск два десятиліття тому, у зв'язку з появою у місті католицького колегіуму, власне, місії від Єзуїтської Ярославської колегії. Вихованці колегії переважно діти православної шляхти до кінця навчання майже усі зраджували вірі своїх батьків. Нещодавно католицькі біскупи Луцька здобули у короля право контролювати православну церкву, досі вони лише опечатували прихозькі церкви. А тепер підкорили і самого владику. «Тепер зрозуміло, чому владика увесь час живе в Торченні, маєтності католицьких біскупів Луцька», – сказав Тарануха. «Думаю, що відвідини Мацієвського чимось пов'язані з готуванням владиків дорогу. Обов'язково передай це оцю Танасу. На заглушеччі паніка ще не вляглась. Мешканці пригородка відходили у приміські ліси за Яровицю. Матері тягнули малечу, батьки – пожитки. Гнали худобу. Хтось когось гукав, хтось плакав, збираючи своїх, що розбіглися при перших ударах дзвонів. «Їм справді буде невесело на випадок небезпеки», – мовив Яцко. «У замку он якісь ціни, а в заглушеччі…» обвалений рів та дерев'яний паркан. Такий, як на жебраку свитка. І винного не знайдеш. Ландвойт киває на Войта, бургомістри звинувачують лавників, а ті простолюд. Тарануха читав у останній ілюстрації, що гроші з міщан магістрат бере, а в місті не лише оборонних споруд, а навіть зброї немає. І про причини написано. «Все те йде від розпусти». От великого п'янства, від великої кількості урядників, від частих змін войтів та ландвойтів, які дбають не про міські порядки, а про власні прибутки та хабарі. Тимко провів Яцка до Заглушецьких воріт, на горби, які оточували долину. Звідси добре видно загублений у вигині річки Луцьк та деякі приміські села, що належали замкові. Їх багато. У Колках, Рудниках, Заборолі, Голешеві жили замкові ковалі – мельники, городники. Рибою постачали місто Гнідава, Кульчин, Радомисіль, з-під гаєць та свежа текла медова данина. У Гродських книгах розписано до дрібниць, що, кому і скільки належало привозити – ковалеві і рибалці, ключникові і старості. Проходь, шляхтич, чого стовбичиш на дорозі. прикрикнув на тимка стражник, впускаючи до міста вози із села Яровиці. Караїми їхали пересидіти лихі часи. Тарануха постеріг До шляхти стражник не вельми ласкавий. Сонце вже торкалося покрівель Красного, де дорога із вічна на Володимир. Коли Тимко прибився до Сагакієвого двору. По той бічні береги стиру тішили очі зеленими тоннами прибережних дерев і свіжим кольором трав. Городець Сагакія спускався до самої річки. Круті зривисті береги щедро поросли кущами та вербами. Тимко прийшов і спинився в їхніх сутінках. Задумливо дивився на широку заплаву річки. Сонце сідало за нерівний пруг десь там, у польських землях. Як вона там, Устинка? Його щербате щастя, куці радості після довгих розлук. Не раз уже напливала така нудьга, що осідлав би гнідого і тільки вітер у вуха. Усе б віддав, аби побачити її хоч краєчком ока. «Напоміч!» – раптом почув дівочий голос. Аж здригнувся, здалося, що кликала Устинка – Рятуйте, татуню. То десь поруч кричала Мелешка. Тим корвонувся між кущі. Два незнайомці переслідували дівчину. По мелещеному тілу ще цікала річкова вода, може, тому і вислизала з міцних чоловічих рук. Третій здоровило гарячково стягував із себе чемерку таку собі довгу одежину із фалдами. Ах, ви ж, гаде, троє на дівча! Де сила взялася в тимка. Двох тих, що переслідували дівчину, він хутко наздогнав, схопив за чуби та так стукнув головами, що обидва снопами звалилися у траву. Третій кинув чемерку і чкурнув уздовж берега, надсадно хекаючи та озираючись. Купалася я, а вони. цокотіла зубами Мелешка. Припала до тимка гнучким дівочим тілом і тримтіла від страху. «Тільки я на берег, а вони...» На калиновому галузі висіла мелещина сукенка. По ній нападники видно і визначили, де дівчина виходитиме на берег. Мабуть, хотіли і цю запроторити до кам'яного мішка владичої вежі, як ото запроторили дівчину із Володимира. Третього Тимко впізнав одразу. То був Оликий, дворецький владики. Двоє, котрі попадали, невправно пробували підвестись. «Одягайся, милешко!» Ніжно пригорнув Тимко дівчину. А вона ніяк не могла отямитись. Тоді він підхопив її на руки і поніс до хати. 16. ЖИДИЧИН Настав день вирушати в дорогу. Мелешка набилася провести тимка. Ось вони вже поминули за глушецькі ворота і зупинилися на кряжі, зачаровані краєвидами річки Яровиці. «Щось невидко твого побратима», – сказала дівчина, – і скинула очима на протилежний бік Сапалаївського ставу, де на белепні край лісу збилися півдесятка сяких таких будиночків, стайні та оточені парканом кам'яні склади під зерно. То власність брата Сагакія, одного з найбагатших людських купців з дивним прізвиськом Побейбог. Кажуть, що його за якусь провину скарав Господь, заснув здоровим, а прокинувся глухим. Відтоді і прозвали Побийбогом, а справжнє ім'я забулось. «Він добрий, хоча його й Бог скарав», – мовила Милешка. «Щоб я не просила усе зробить», – подумавши, додала. «А може тільки до нас добрий, бо інші про нього кажуть, де гроші люблять, там совість гублять?» У Побийбога поблизу головного костюлу добрячий будинок. Борошно для міста текло із його млинів, з його складів на Саполаївці зерно везли через Устелук до Польщі. На Саполаївці тримав він і худобу, доглядали все те кілька караїмських сімейств, нащадків тюркських племен, вивезених сюди із Криму. Тимко рушив, тримаючи за вуздечку коня. Мелешка потяглася за ним, їй раптом теж захотілося вже дичин. Вертайся, голубко, я ж там ночуватиму. Я теж. Вона почала розповідати, що сестра її матері із Жидичина, а в неї донька Юлина, що за яцком. Юлина до Луцька ходити не може, вічно у фільварку чи коло дітей, а вона милешка і понині бігає до Жидичина. Якось плела річкою аж до самісінького монастиря. Ми ще змалку дружимо із Юлиною, не вгавала дівчина. Я вже дичі ніяк удома. Зупинилися мало не коло самої греблі, коли вже сховалися за пагорбом за Глушецькі ворота. Все це добре, що ти розповідала, але вертайся, знову нагадав їй Тимко. Ординці навколо міста шастають у великих мілещених очах. Плавав тихий докер. Тарануха осідлав гнідого і поскакав на жедичинський шлях. Обоє знудьгувалися за простором – і кінь, і вершник. За півгодини Тимко дістався вигорка Святий Дух, на якому завжди борюкалася жедичинська дітвора. Біля нього у вигині річки на горбу стояв монастир. Церква із дивною фортечного типу дзвіницею. Хоч гармати там виставляй. Довгий ряд кам'яних келій, якісь двоповерхові будівлі. Далі дім архімандрита Гедеона Балабана з величезним балконом. Приїхали, коню мій! Тарануха зіскочив на траву і повів гнідого до монастирських воріт. Часину пристояв тут, а тоді рішуче вдарив відкідною ручкою в залізну браму, якийсь чернець крізь вічко підозріло оглянув приїжджого, але браму розчинив одразу. Один козак його налякав. До оця Танасія. Отець Танас уже чекав його. Танас наказав послушникові забрати коня, поцікавився, чи тим коне голодний, і повів його до обителі Архімандрита. Там у нього була келія з видом на вигін стиру. В кутку – божниця з іконами, під нею – аналой. Стояли потемнілі віддавності старі меблі. Отець сів поруч козака на лаву, звів на нього втомлені очі. В підряснику він видавався ще худішим. Чорний клобук з наміткою пасував до його видовженого бородатого обличчя. Тарануха відчував, що скучив за ним. Маю знати все, що ти бачив і чув, отроче, сказав Танас. Найпаче про владику Кирила, про звички, а коли відаєш, то й про його помисли. Ченцеві аж не по собі стало, коли дізнався, що владику ненавидять. А вістка про блуд єпископа вразила більше, ніж про фальшиві гроші. Не повірив. Очорнити владику хочуть. Своїми очима бачив одну його жертву, а про білу голову вшеточницю в Городській книзі записано. Минулого літа на суді священник Лавровський свідчив в місяці черці 12 дня. Подейкують і про чужилоство владики з братовою своєю та інших сквернодійствах. Зачувши про Мелешку, отець Танас аж перехрестився. «Хай не спошлеємо Господь покаяння в гріхах тяжких! Канчуків би йому, отче, а не покаяння!» Отець Танас довго не міг заспокоїтись, а тоді знову повів мову про те, що католики хочуть одірвати нас від Великої Росії. «Як не переливки, ми завжди звертаємося до Москви». І знаходимо там підтримку. Маєш знати, отроче, що Іоанн IV ставив перед Сегізмундом Августом умову, щоби той вернув землі, які входили до Київської держави Галичину, Волинь, Поділля. Навіть міста називав там не тільки Луцьк значився, а й Володимир, Острог, Ковель, Горохів, Вишнівець, Дубно, Ровно. Сокаль, а також Кам'янець, що на Поділлі, Львів, Галич, Холм, Перемишель. Це колишня київська держава. Ти повинен отроче знати і те, що до Іоанна IV їздив посланець Папецький, посев він, хотів московську Русь навернути вернути до римської віри. А не вийшло. Посланець писав папі – що росіян їм не приєднати, доки Рим не поширить свою віру на наші землі. Оце вони днесь і роблять. А владика Кирило, бачся сприяє тому. Отець Танас виявився глибшим, ніж про нього думали. І знав він більше інших, і неабияки мав діло до мирських справ. «Повинні разом іти», – продовжував він, «бо московський люд – наш єдинокровний і єдиновірний брат, без його підтримки ми загинемо, укатоличимось, одломи галузь од дерева, і воно жити перестане, утни потік од джерела, і він висохне, казав святий Кіпріян про древо церкви, яке посадив Ісус Христос, і про джерело, що виливається з під скелі Петрової і ужизнює цілий світ. Тарануха уважно слухав, погладжуючи книгу, що лежала край столу. Чернець знав про потяг козака до книг, усміхнувся тепло. Через кілька днів мусимо їхати до Володимира. Готуйтесь у нову дорогу. Колись Жидичин належав тільки монастирю. Потім більше половина села чомусь відійшла до четвертинських. Йона Борзобагатий віддав донців придане єпископське містечко Жапче, яке владика Кирило відвоював, а якийсь його попередник так, мабуть, повівся і жідичином. Монастирські і княжі люди перемішалися в селі, бо жили як прип'ята коза на вигоні. В центрі села – князівський палац з вигадливими готичними шпилями. Біля нього добре доглянута Діброва. Тут же і фільварок з безлічу служб, клітай для збіжжя та скиртами минулорічного і нового хліба. Мав князь, крім угідь та свого лісу, млини на стиру, власну гуральню, пасіки. Біля князівського палацу туляться селянські обійстя. Чорні, з маленькими віконцями та загнилими покривлями покрівлями дерев'яні хатки. Повідки аж світяться наскрізь. Всюди пообвалювані тинки. І на півдні люди жили сутужно, але такої вражаючої бідності бачити Тимкові не доводилось. Отож і зрозуміло, чому звідси втікають на східні креси. Скособочену халупу Яцка показали йому в центрі села. Коло перелазу Тимко аж скрикнув. «Ти чого тут?» «Який ти, Тимко, недобрий?» Опустила ученята Мелешка. «До сестри прийшла!» «Але ж ординці!» Ніякі переконання Мелешку не вражали. Яцько, наче унаочнював долю свого села. Був монастирський, а дружину взяв княжу. Юлина розривалася між фільварком і дітьми. Мали вони їх цілий виводок. Особливо було нелегко, коли Яцько зникав із села – а траплялося те часто. чий потягла б, якби не старі батьки? Про тимків приїзд узнали вони от милешки. Висипали всі на подвір'я, ще коли ступив до перелазу. «Коня залишив Устаха!» – сказав Тарануха. «Все одно вертатимусь повз монастир!» Донедавна Юлина була струмка та вродлива, але зістарила себе дітьми та фільварком. Аж згорбилась – Хоч найбагато і старша від Мелешки. «Даруй мені Яцку, що нічого не прихопив для твого коша!» Винувато сказав Тимко, легенько поплескаючи дітвору, Кого по щоці, кого по плечу. «Не журись! Мелешка передала твої дарунки!» Вклонився Яцко. «Дітвора молиться на тебе!» Тарануха подивовано глянув на дівчину та враз шмигнула до хати. Його приймали як рідного. Останній місяць літа – найкраща пора року на Волині. Шлях слався побіля самої річки, яка у цих місцях мала вигадливо покручене русло. У просвітах між дерев виблискував стир. Двоє – юнак і дівчина – прямували шляхом. По біч річки розкинулися низинні луки із густим травостоєм та осокою – там багато болотяних озер. Далі від берега трави переходили у чагарники, де інде мелькали поодинокі берези та вільхи. «Дивися, лілеї!» – сказала дівчина. Озерця ще од весняного розливу, а на них куга та ряска. «Риби тут! Аптаство, яке роздолля!» Вийшли на узвища, що тягнеться майже до Яровиці». З одного боку дороги щедро порослі вербами береги річки, з іншого – предковічні волинські ліси. Часто траплялися засіки від ординців. Мелешка не ходила, а літала, метка, неспокійна, легка, як пір'їнка. В її голосі звучали якісь пісенні нотки, не проказувала, а співала звичайнісінькі слова – «Як гарно квіти дорогу встелили! Чекай мене!» Прихилилася до вербового стовбора над річкою і заспівала. «Ой, у полі з березоньки вода витікає, ой, там козак молоденький коня напуває, ой, пий коню цю водичку, вона ключова. люби, козак, цю дівчинку, вона молодая!» Умовкла, а тоді «Тимку!» «Хочу купатися!» «Ну і вигадниця! Бачиш, яке вировиння!» Та вже шаснула на узлісся, схилилася до землі і щоразу щось знаходила. Чорниці, суниці, ожину, якісь інші лісові ягоди. Потім ішли, щоб через коротку мить знову спинитись. блискала в його бік щасливими очима, змушуючи і його усміхатись. За деревом щось різко тріснуло, Долинув сполоханий крик якоїсь птаха, і знову тріск. Мелешка сахнулася до Тимка. «Ординці! Звіра якогось потривожили, він і наробив шуму!» Підняв дулу яничарки Тимко. «Вони хіба так близько сидітимуть?» Мелешка ще не одійшла від переполоху. «Бо сурмени такі підступні, сховаються в лісі коло самих виходів і кричать!» «Милешка! Милешка!» Підслухають, як звати, і кричать. «Заспокойся!» Опустив Тимко руку на дівоче плече. Вона аж здригнулася і підвела на козака великі віддані очі. Розділ сімнадцятий На ринковій площі Ринкова площа в кутку Нижнього замку, коло гирла Глушця, річкового порту міста. До дерев'яного берегового настилу завжди прив'язані великі і малі човни, ком'яги різних видів, довбані човни дуби, плоти на спарених та строєних плоскодонках. Вихід у стир перекривала торгова хвіртка із масивних дубових зрубів, через неї все це вирушало вплавання. Тарануха прийшов до хвіртки. Одна з ком'ях мала півпалубу від носа до середини. Йому пригадалася галера, на якій провів три роки. Скроєна так само, щоб бачити веслярів невольників Вийшов він назустріч вочевидь завчасно. Поспішав. Треба взяти себе в руки і не розпускатись. Владика Кирило – горішок, який не так просто розкусити – за торговими рядами ринкової площі тіснилися м'ясні лавки, ядки із різним крамом, крамниці та склади. Колоратуші – дерев'яна церква Параскеви, покровительки – торгівлі. Нижче до глустя – сукновальня і ряд крамниць суконного цеху, який контролював ціни і не допускав чужих ремісників із своїми товарами. Понеділок – день базарний. Краму на ринковій площі повно, але всюди все ще підвозили товари, на які був попит. Тимко прислухався до розмов. Ти ба, і тут говорили про Пилипа Маляра, який невідомо куди зник. Навіть двері лишив незамкнені, я коло нього живу. Він многопеняжний, та і його рум'яні золоті десь поділися з хати. Може, бусурме схопили маляра? Скажеш, Пилип, мабуть, далі Кривого мосту ніколи не ходив, усе йому ніколи. Як не робить, то п'є або із жінками волочиться. От і приховала якась. Тарануха любив базарний гомін і штовханину. Тут і небуденний характер стрінеш, і слово дотеп не почуєш. Особливо гамірно коло продавців рибою, свіжою і в'ялиною. Сушеною і солоною, річковою і ставковою, привозною, озерною і морською. Продавали щуку, коропа, осетра, білугу, лина, всяку дрібноту, навіть оселеці, які і купиш хіба що в Луцьку та у Львові. З околишніх сіл принесли на торг птицю, яйця, сир, мед, масло, хлібні вироби – за соляною коморою стояли вози із сіном та дровами. Хтось склав на землі пиляний будівельний ліс. «Купуй, шляхтичу! Задарма віддаю!» Пропонувала Таранусі дорідна перекупка. Він і не розглядів, що, бо шукав очима пана Броника. Домовились зустрітись перед обідом. Таранусі вже й набридло тинятися між торгових рядів. Одні виклали свій товар на дерев'яних прилавках під навісами, інші просто на землі. Пан чекає на мене? Прошу красно вибачити. Нарешті озвався десь позаду Бронек Стахурський. Гарна паненка завадила мому вчасному приходу. Не змовляючись, попрямували до корчми, в якій колись познайомились, та біля постригальні раптом зупинились. Із-за рогу на ринкову площу, що аж вирувала, раптом вирвалося десятків зо три озброєних молодих людей, і з криками накинулись на торгові ряди. Першою перекинули ядку миска шведа, торгівця різною озувачкою. «Діво Маріє, це ж Ксєнс Грегор, вікарій головного костюлу зі своїми жаками!» Щосили закричав швед. «Вони п'яні, як свині!» – мимоволі стиснув руків'я шаблі та рануха. Вікарій права рука біскупа напоїв вихованців і повів на відкритий розбій. «Чого вони тільки навчають їх, наших дітей?» Постріли, галас, пронизливий жіночий вереск – усе скрутилося в один клубок. Ксіонс Грегор задоволено реготав, тішачись погромом, який чинили учні. Сипонули в різні боки налякані перекупки, полишаючи крам. Чоловіки пробували захищатись, але зранені й побиті стали відходити до солодовні. Хмільна стихія грабувала торгові ряди. Тарануха ледве стримував себе. Жаки перекидали коновки із солоною рибою, ночви і сіллю. Вчинили сварку за покинуті якоюсь перекупкою гроші. В якогось вірменина сам Ксьонс Грегор забрав мило. Можна перерахувати збитки до дрібниць. Наступного дня міський Возний запише їх до Городської книги. Розповість він і про дальшу вакханалію громил. П'яне збродище налетіло на двір Івана Качкіревича, що сусідував із Ринковою площею, Зловили там шестеро курей, а решту розігнали розважавшись тут, подалися через міст Заглушець. «Чи не думає пан, що то сваволенство?» Бліднучи спитав Тарануха. «Пане Тимоше, майте ти гонор, то є бидло, і все нами вчинене вони мусять сприймати як належне. Поколошкати холопа, навіть убити, що вбити собаку». «Не знаю, не знаю!» Буркнув Тинко. «Але прошу до корчми!» Пили вони того дня багато. Пан Бронек з кожною чаркою сміливішав, розчервонівся, розстебнув верхній гудзик кунтуша. «Я права рука пана Яроша Терлецького!» – вихвалявся він. «Хтів він мене посилати з владикою до корони, та передумав. Там що? Їдь за владичим візком, дрімай собі!» То знайшов службу достойнішу, поїду з паном Ярошем до Пінська. Це загад самого владики, буде те на початку осені, та готуються уже зараз. От розіб'ємо Лотра Косинського і запрошу я пана Броника на свої землі за східними кресами, повів хитру мову Тарануха. Але яка потреба в такій дальній дорозі, прошу ласкаво пана? Звичайно, коли то не таємниця. Які можуть бути таємниці от приятеля? Після Сандомира, коли владику пограбували, він щоразу, їдучи надовго, переправляє свої скарби до вірних людей у Білу Русь. Аж крутилося у Тимка. Куди цього разу так надовго від'їжджає владика? Але не спитав, боявся насторожити шляхтича. Він просто рикував «Може, панові Бронику потрібні пенязи? Маєтності мої вольготні, прибутки даю малі. Хоча я й сам засидівся, треба б розвіятись, а на Білій Русі ще не бував. Сподіваюся, ваш приятель, септо я, з двома гайдуками в поході не завадять. Скуштуємо білоруської пальонки». «О, то цікава думка». Тарануха доливав. Їхня дружба давала щедрі плоди. Через півгодини Тимко вже поминув Глушецькі ворота і опустився до Сапалаївського ставу. Швидка вода яровиці крутила край греблі важке млинове колесо. «О, дорогий наш пане! Любий наш пане!» – підняла радісний лемен стара караїмка, в родині якої жив Ростопча. «Кірим, у нас гості, маємо гостя, Кириме. Всі караїми висипали до греблі, коли побачили Тарануху. Позад гурту усміхався Ростопча. «Ти не з ханського роду, Тимохо?» Тарануха завоював прихильність у караїмів знанням татарської мови та ще тим, що жив колись у Чуфут-Кале, гірських районах Криму. «Риба! Хто має рибу? Несіть до мене!» – лементувала стара караїмка. «Я готую татарський стіл для пана Тимоша із шербетом!» «Спасибі вам, добрі люди, але я ненадовго!» Тимко з карпом пройшли мимо складів Бога і лишилися на самоті. Ліс опускався з горбів майже до самого ставу – Лише на нижній течі Яровиці уступав місце кущам та прибережним лукам. Звідси гаразд видно село Яровицю, що втопало в фруктових садах. Тарануха виклав усе, що почув від Стахульського, розповів про напад Ксіонза Грегора із Жаками на Ринкову площу. «Про все розкажеш оцю танасу, сказав наостанок Тимко. «Обов'язково мусимо їхати до Володимира, але й до Пінська теж, якщо вийде. Може, там бланкети?» Осідлавши коня, Ростопча вирвався на кряж і погнав до Жидичина. Розділ 18 Срібна ніч Вийшли за місто, коли сонце торкнулося вечірнього пруга. Мелешка першою збігла на узвища, звідки місцевість проглядалася на обидва боки. Бачили велетенську зелену чашу Луцької долини і водночас чарівні краєвиди Яровицької впадини. Далі опустилися до Караїмського села. Згори бачили, що там починався торг. Тарануха чув про вечірні Яровицькі торжища – які викликали невдоволення місцевого купецтва і несамовиту лють луцьких перекупок. У місці базар в понеділок, а тут у неділю надвечір. Другий міський торг у п'ятницю, а тут попереднього четверга. Вже й поліщуки звикли возити свої товари до Яровиці, бо торг безмитний. Караїми скуповують продукти, навіть віск, полотно, коси – а наступного ранку перепродають у Луцьку. Торжище край села біля шляху на Жидичин. Просто з'їхалося на зелений вигін десятків зо два возів, а їх обступив місцевий люд. Купували оптом, частіше забирали возами. Поліщуки ще й доставляли продане до караїмських льохів. Тимко з Малешкою попрямували поміж возів аж до крайніх хат села – на світлому небі спалахнули перші зорі, аж у раз наплевли хмари і сипонуло дощем. Торже вмить розбіглось, на вигоні лишилися дві паровиці, запряжені байдужими до негоди волами. «Худко до тамтої верби!» кинулася до греблі дівчина. Яровиця росла на очах, виходила з берегів. «Ой, як гарно!» зіщулилась милешка, а тоді сердито на тимка. «Хіба не бачиш, як я змокла?» Він зніяковіло розгорнув каптан, вона шаснула під його широку полу, як мокре курча. Уже темніло, а дощ не переставав. Мелешка спершу тремтіла, а тоді і заспокоїлась. Довго мовчала, а тоді почала розповідати про дівчину, в честь якої названа річка. Бог дощу похвист, Закохався у волинську дівчину з надстиру, яку за гарячу вдачу звали Яровицею. Вона дуже любила сонце, а тому відкинула похмурі похвестові залицяння. Бог дощу розгнівався і забув про їхній край. І стала земля чорною, бо не сходили посіви і вигоріла трава. Тоді і вирішили люди-силоміць віддати дівчину за похвеста. Одягнули її у весільне вбрання і повели долиною. Похвест упав на землю дощем. Зазеленіла ярина в полі, а долиною потекла річка, осяйна, чиста, як дівоча сльоза. Поки мелешка розповідала, вітер прогнав хмари, і враз визоріло небо. Повний місяць виринув за жедичинського лісу. Обвидніло. «Поглянь, рибалки!» Скинула руку до прибережних заростей Млешка. «Що вони роблять?» «Рибу лучать!» Кілька рибальських човнів снувало поміж осокою коло самого берега. На носах каюків поблимували в нічній темряві запалені лучниці. Рибалки пильнували дно, опускали туди остроги і тягнули на борт щук та осетрів. «І я б хотіла на човна!» Нарешті вони залишили вербу. Земля тут пісочок, навіть на греблі не грузло. Ідучи, Тимко упіймав себе на думці, що вже знудьгувався тут у вічно мокрій волині, скучив по запаху південної сухої землі, по степовій дорожній пилюці, яка забиває дух і порошить очі. Леличко, що ж теперечки буде? Вчепилася в його руку мелешка, скидаючи вгору свої великі очі. Губи в неї чутливі, спраглі. Місток через річку знесло, тільки вода валувала в кам'яну пройму, кидаючи вниз копички сіна, живоплоти і все, що потрапило в її яре вировище. На Сапалаївці місць зірвало. Бачиш колоде. Що ж тепер буде, Тимку? Він і сам не знав. «Біля стиру є перехід на той бік», – згадала Мелешка. «Ходімо туди!» Поминули село, потім через якісь кургани опустилися до витоків яровиці заплаву стиру. Такої краси їм не доводилося бачити. Пруткі води яровиці, чисті навіть у цьому первісному буйстві, вирвавшись на простір, аж вигравали у місячному сяйві». На них клали задумливу тінь прибережні верби та кряжі. Час ішов, місяць уже повис над їхніми головами, і заплави горби видавалися горами, помережаними зубчастою стіною лісу. Кладка десь тут, показала Мелешка вперед, опускаючись за тимком у заплаву. А он на тамтому боці вогники Черченського монастиря. Місяць виринув за хмар на зоряне небо, і в заплаві сталося диво. Її залило живим сріблом. Такого вони ще не бачили. Бродили по травах, увішаних росою, натикалися на мокрі кущі, верталися назад, і все те у тихому гойдливому сріблі. Стаєш у нього, а воно хвилюється коло твоїх ніг, переливається і пливе вперед, як у касті. «Не відаю, де ми. прошепотіла дівчина. Звернули в інший бік, а срібло знову і знову лилося їм під ноги, наче мало невичерпні запаси. Одірвавшись від кряжі, вони зовсім згубили орієнтир. Тимко потрапив сюди вперше, а Мелешка, мабуть, просто забула ці місця. «Пахло близькою річкою, очеретяною сирістю, прибережним вербняком». А вони виходили то до русла стиру, то на його рукави. І всюди розтоплене срібло. Чарувало, а водночас тривожило. Срібло на травах, срібло на кущах, срібна рязка у старицях. «Куди ж ти пішов, там утонути можна!» – схопила тимка за руку Милешка. Повернули назад і знову не знайшли виходу. Минуло кілька годин. Місяць лив і лив на них своє сяйво, а видноколи обмежувались куцими галявинами між прибережного верболозу. Нарешті трапили на срібний вербовий корч. Я більше не можу, ти мочку. Впала на корч, вклалася головою десь поблизу його ліктя, і враз заснула, наче мала дитина, довірливо, безпечно. Він боявся навіть ворухнутись. Ранок застав їх між вербових заростей, де Яровиця впадала у стир. Розділ 19. Наполісся Старовинний дубинський шлях на Володимир, ним ходили ще за Київською Русі, пролягав десь ліворуч, а троє вершників пробиралися манівцями чомусь на Торчин. Перед самим містечком річка Ставга розділялася на два рукави. Вони обмивали острів, на якому збилося містечко, нерівно оточене дубовими стінами. Ставга неширока та непрохідна її заплава. Добратись до міста можна лише насипом з кількома містками. Он він, той насип, упирається у браму. У вербовому гайку вершники спішились. «Нам до треба побувати в Торчині, отче Таносе», – сказав Тарануха. «А як випаде можливість, то заглянути і до владичих покоїв. Може вони там, оті трикляті бланкети?» Ростопча підтримав Тимка, і вони подалися до Торчина. Дорогою говорили про маєтності Луцької єпархії, якими володів владика Кирило, власне пророжище» подароване Соборній церкві ще Любартом. Більше трьох віків годувало воно луцьких єпископів, а владика Кирило, чи скоріше його брат Ярош, здав рожище в оренду. Кілька літ тому селяни не витримали, напали на свого орендаря Харковського, спалили його двір та й порозбігались в іншій волості. Новий орендар Крашевський виявився не кращим, і про рожище знову заговорили. «Неспокійно в маєтностях владики, що казати?» – підсумував отець Танас. «Терлецький любить гроші. Визнає не той товар, що на луках пасеться, а той, що глибоко в скрині лежить», – кинув Ростопча. Без пригод поминули браму в дубовій міській стіні. Вузькими вуличками проїхали мимо будинків ремісного люду до центру – що складався з десятка ринкових будівель та вежі подібної православної церкви. Містечко було досить багатолюдним, передміські та уличні доми, як значаться вони в тодішньому Торчинському реєстрі, парканні, що під фортечними стінами, заселяли небалакучі Торчинці, байдужі до приїжджих. Тарануха покинув своїх біля кузні, що навпроти корчми. Там Ростопча заходився перековувати коня. «Я не затримаюсь», – пообіцяв побратимам Тимко. Він дістався річки, минув внутрішню браму і липовою алеєю потався на застрижжя. Ось і палати луцьких біскупів, дерев'яна церква, служби, будинок для охорони та ув'язнень. Владика поки що сидів у Луцьку, готувався до поїздки в корону. Латинників теж не було, тому Тарануха ходив по застрижню безпечно. Лише біля хурдиги натрапив на стражника, старого і балакучого. Той відверто зрадів можливості погомоніти, бо геть занудьгував. Приїжджі завжди цікавляться пастирями, всі хочуть знати, як живуть божі люди. «Хе-хе, та хіба всім розказувати будеш?» «Міг би й розказати, коли б за чаркою!» І оце все біскоп Мацієвський займає? перервав його балаканину тарануха. А хто ж іще? Там 52 кімнати. Тарануха кивнув головою на в'язницю. І на тебе самого покинули оце диво? Тобі що до того? Увечері приходь. Заскоч до корчми за сулією, і приходь. З Григорієм, дворецьким владики, зведу. Тарануха подався до передстрижя. Виходило так, що в Торчині варто було заночувати. На Білостоцький шлях до Володінь Гулевичів виїхали зранку. Козаки були невиспані і сердиті, Карпос лаявся. Владичу опочивальню, яка складалася з чотирьох кімнат, вони перетрусили повністю, але нічого не виявили. Владичі слуги добре набралися – Мабуть, досі безпробудно сплять. На Торчинській горі за містечком здіймалася височенна спостережна вежа. Далі потяглися ліси, що покривали мальовничі тутешні гори та урочища, по яких увивався неширокий шлях. Після Кременеччини таких пейзажів їм бачити не доводилось. У подорожніх навіть сон пройшов. «Тут є де сховатись!» – протягнув Ростопча. Нерівне зелене море Волинських пущ нагадало йому далекий чорний ліс – теклю і синів, які так і виростуть без батька. Дорога зробила круту петлю і зовсім зникла в зелених хащах. «Це урочище Ось Деніш!» – похвалився своєю обізнаністю Ростопча. «Колись тут вирізали цілу орду, відтоді так і прозвали місцину». У Білостоці, що замикав лісову гряду, одразу приєдналися до Купецької валки. Маєток Гулевичів лишився збоку, так і не побачили Галшку Гулевичівну, дівчину, про вроду якої говорив увесь цей край. Купецький обоз охороняло кілька десятків гайдуків з огнепальною зброєю. Що в останній місяць літа? По фільварках уже вимолотили перший хліб. І купці везли на устелух зерно нового урожаю. «А звідти в Гданськ? Тоді морем до Норвегії і Швеції, у Нідерланди та Фландрію. Відправляємо ще ліс. Бачили, скільки вирубок по дорозі?» Торговий чоловік, який вів розповідь такий собі з виду, хоча плавав до Західної Європи, в Скандинавію. Каже, що попит на хліб зріс удвічі. Польща вивозить його щорічно на 9 мільйонів талярів. Тарануха слухав його через слово. Згадував мелешку. Зараз ота срібна ніч на стеру видавалася йому чарівною казкою. Дорога звернула у вербові зарості луги, невеликої повноводої річки. Майнув через шлях табунець диких свиней. Потім над луками промчали дикі кози, мабуть, хтось їх наполохав. «Ну чого ти?» – погладив шию гнідого тарануха. Валка спинилася. Передні розпитували когось про дорогу. Подорожні – одвічні поширювачі новин. Учора на цій дорозі економ Гаруківського маєтку із своїми людьми зустріли Валку і пограбували її. Кількох торгових людей прихопили із собою, а двох, які чинили опір, Живцем спалили на тамтій могилі. Гайдуки перевіряли зброю, розповіді нагнали страху, хоча грабунок купців вважався у короні звичайним ділом. На Селецькому озері зробили перепочинок. Козаки навіть встигли скупатись. Колозимного розійшлись. Валка потягнулася далі, а вершники звернули на горби, до Святогорського монастиря. Що виблискував на сонці своїми хрестами. Отець Танас, передавши Карпові повіддя, довго хрестився у бік монастиря. Давно хотів спитати Отче, озвався Темко. — Що то за чернечі закони Василя Великого, про які князь Острозький говорив Разом ходити братій до церкви і виходити з неї, мати загальний стіл та одяг. Не спілкуватися з мирянами, не приймати їх у своїх келіях, коритись у всьому настоятелю. Ото і є закони Василя Великого. Проторохтів отець Танос. Лівим берегом Луки піднялися на Белебень, вершину якого займав монастир, один із найстаріших на Волині. Стали під його древніми стінами лицем до величезної зеленої долини, за якою виднівся Володимир. Білі церкви монастиря переломлювали свої тіні внизу в річкових водах. Линув благовіст монастирських дзвонів, наче вони вітали прибульців. «Зніміть шапки, отроки!» – хрестився отець Танас. «Тут жили перші християни на Русі!» Благовіст Зимнівського монастиря злився з вечірнім передзвоном знаменитого Володимирського собору, щоб був по той бік велетенської зеленої чаші річки, яку, мабуть, споружували казкові циклопи. На трикутнику, створеному Лугою і Смочем, два підвищення. Древнє земляне Володимирське укріплення, де тепер старостинський двір, та Успенський храм, побудований ще Мстиславом, правнуком Володимира Мономаха. Храм був кафедральним собором Володимирської єпархії, тому отець Танас і приїхав сюди на ранкову відправу. Успенський, чи як його ще називали Мстиславів, храм – височена громістка споруда з приземкуватою баною в центрі, як скеля на взгірі річкової заплави. Він, певне, і уособлював нездолану міць Київської Русі, тої, котра тільки народжувалась. А від храму откололася і впала коло самої заплави монолітна брила. Так званий замочок – просторий єпископський дім. Усе те обнесене кам'яною стіною над самим урвищем заплави луги. Козаки обійшли храм з тилу і попрямували до міста. В порослому бузиною урвищі біг поміж очеретів неширокий смоч. За ним дивились височенні земляні вали старостинського укріплення. «Князь Острозький, староста міста, буває тут лише наїздами, але руку має тверду. Замку належить 30 сіл, та володимирцям от того не легше. Все на їхніх плечах», – пояснив Іваниця, який жив тут увесь час після їхньої розлуки. Будиночки міщан утопали в зелені садків. На ринковій площі, де ратуша вигукував у натовпі кінний оповісник – заглядаючи до розгорнутої грамоти. «Ходімо звідси!» Карпорі повернув за ріг вулиці. «Ото побачив би король таку зневагу!» засміявся Тимко. Леж дісталися водопійних воріт, як від собору повалив люд. Кінчилась відправа. Отець Танас їх уже чекав. Луцькою вулицею виїхали до Київської брами а звідти низинами поскакали до Зимнійського монастиря, що стояв на околиці Володимира. Тут Ростопча, Тарануха та отець Танас обстежили більшість веж, побували на дерев'яних помостах-обходах, де зберігалася зброя, і стояли захисники бійниць. Навіть церква входила у фортечний комплекс. Особливо вразила козаків Олтарна вежа – бойові майданчики над Олтарем. У Зимнівському монастирі могли стати колобійниць до 200 монахів. Навіть верх Центральної церкви був пристосований для оборони. «Ну що, познайомились?» – окинув коротким позорком божу обитель отець Танас. «Тепер ходімо до владики!» Вони поминули башту дзвіницю і подалися до Келій. Усі ченці та приїжджі зібралися до опочивальній Мелитія – владики Володимирського і Бреського, який хворів тяжкою облоговою гарячкою, а за іншим документом – огневою. Ходив він при Сигізмунді в Августі на військовій службі, водив загони в походи, будував замки і міста. Після смерті архімандрита Іларіона зайняв його місце в Києво-Печерській лаврі, потім став управляти Володимирською єпархією. Владика Мелетій завжди підтримував князя Острозького недарма той і наставив його єпископом у своєму старостві. Поборник православ'я відревно боровся проти унійатських настроїв. Минулого літа створив у Бресті братство із школою, а у Володимирі не встиг, помирав. Його приреченість бачили всі, розумів те і владика. Висохло, як мощі, він лежав на канапці, оточений монахами і білим духовенством, та розум владика мав світлий. «Молю Господа Бога, щоб об'єдналися ви, чада мої, і не допустили унії. От князя Володимира предки наші були православними, ті, хто на московській землі живе, хто в Білій Русі, і ми, котрі під шляхтою». Братими одновірні, єдиноутробні, а латиняни хочуть порвати той кровний зв'язок. Владика попросив порощеняти вікна. Хтось із духовенства подав знак, щоб виходили. Та Мелетій заперечливо крутнув головою. Хочу сказати все, бо лічені дні мої. За єзуїтами стоять шляхта і король, а за нами гонимими Лише паства темний люд, чернь, яка не має ніякого голосу. Нас, владик, вони хочуть зламати щоб прибрати до своїх рук нашу паству. Зараз всюди говорять про унію у вільні й Полуцьку, Бресті і Луцьку, Холмі і Галичі. Все роблять для унії, навіть календар новий у Вели щоб одірвати нас від своєї віри. Треба, мовляв, щоб всі християни в одні дні працювали і в одні свята молились – католик ти чи православний. Це вже крок до унії. А тут Сигізмун Тваза сплив на поверхню і возрадували з цій події єзуїти. Вони порадили йому наставити духовником Петра Скаргу, свого ревного проповідника – і доводять королеві, що він стане безсмертним, якщо зі Русь із Польщею. А Русь повинна лишитись Руссю. Русь повинна лишитись Руссю, чада мої. Владика Малетій втомлено склепив очі, даючи зрозуміти, що сказав усе. Люди принишкло залишили опочивальню, і тільки потріскування свічок порушувало її німу тишу. Приїждже духовенство жило розкидано. В Зимнівському монастирі по єпископських дворах у Володимирі, а більшість у замочку колособорного храму. Козаки терпляче чекали, доки всі зберуться. «Їдемо!» – сказав незнайомий провідник у чернечому одязі. Чималий гурт вершників рушив за древнім Ридваном з попоною, де сиділо аж четверо священників. Їхні старі кості, мабуть, розсипалися б на конях. Шлях потягся в поліські краї. О півдні прибули до ковеля. Мешканці містечка з цікавістю розглядали духовенство та козаків, що їхали на конях за старим Ридваном, запряженим четвериком. Навколо загомоніли. «Мабуть, князь якийсь помер. А може хресний похід? Чули, що на полісі мор почався?» На церкві хтось закалатав дзвони. «Повертай на вербку!» – махнула із Редвану суха стареча рука кудись у бік. Вони взагалі вибирали найглухіші дороги. До вербки від ковеля три версти та петляли в плавнях до самісінького вечора, і все через той клятий Редван. Неподалік села в розливі Турії стояв на загубленому в болотах острові Монастир – де жив духовний батько покійного князя курпського монах Олександр. Монахи добре прийняли несподіваних гостей. А вранці подорожні вирушили у глиб поліських борів? При всій утаємниченості вони знали, що їдуть у Мелецький монастир. Це ще Володимирський повіт не Сухоїська волость. Чули про красу монастиря ще у Вербці. Монахи зверки його і заснували. Прибули до мельців обідньої пори і далі не поїхали. Побратими та Іваниця пустили коней на попас і лишились за монастирськими стінами. В ліску, що між монастирем і берегом, стояли густі запахи хвої, безбоязно бігали по землі білки з облізлими хвостами. Вийдеш на луки, і вдарять у ніс запахи свіжого монастирського сіна – Складеного в копички І берегової мяти Її коло води цілі зарості Козаки роздяглися по пояса «Я тут і заночую», Сказав Ростопча «І звідки воно набралося стільки цих монастирів? І чому ми повинні всі їх об'їздити?» «Ченці живуть, як у бога за пазухою», Підкинув Тарануха «Справді, ченці в мельцях жили непогано» Вистачало у монахів срібла та іншого добра. Опріж кам'яної церкви та дзвіниці є ще три великих будинки із світлицями за огорожею, пекарня колорічки, рублена броварня, стайні, кліті, два млини, натурі та берзинці, сім сіл, два фільварки. Не дивуйтесь, прорік Іваниця, все, що люди несуть богові, потрапляє до них. «Але доки нам їхати», – урвав його Ростопча, – «не хвилюйся, монастирів на Волині ще багато». Потім був загублений у Поліських борах Любомль – старовинна Георгівська церква, майстерні, які виготовляли церковні речі, популярні на Русі. 30 Стояли біля самого озера, розглядали його береги і не могли одірвати від них очей. Полісся на озера щедре. Натож славилося Біле озеро, але учасники таємного церковного собору вибрали Світязь – найвіддаленіший куточок української землі. Зібралися тут мужі православної церкви з Холодного Яру і Маняви, Галичини та Почаєва, Львова та Луцька, Володимира і Корця. Із сусідньої Білої Русі десь добиралося сюди духовенство Славної Вільне, найпопулярнішого православного міста на покорених короною землях. Вибрали цей край не випадково. Сюди серпневими днями з'їжджалося вище духовенство на свої церковні собори. На світі зібралися таємно от владик, а якщо точніше – проти владик. «Ну і край, скажу я вам!» – ніяк не заспокоювався Тарануха. «От Володимира до Шацька, вкрита дрімучими лісами рівнина, суцільне зелене буйство, мов би, кінець свіття». І раптом, прямо з лісу, могутнє синє безмеже світязя. Західні береги озера ледве мервіли. Але виразно проглядалася нерівна північна гряда, а ген по той бік якийсь дим. Певно, там гнали дьоготь чи курили деревне вугілля. Спинилися за якимсь сільцем. Таві розбили біля води, звели куріні, у центрі поставили редван. Коней пустили на прибережні луки, яких ніколи не торкалася коса. Духовенство переправилось на порослий віковими деревами зелений острів посеред озера. Тут на них уже чекали. Іваниця і Білорус Курило поверталися звідти на човнах. Уже досягали осоки, що лізла з води до берега. «Куди гребете? показався заверб Ростопча і замахав рукою, щоб звертали ліворуч. «Розбери тут! Всюди кущі та верби!» – відгукнувся Іваниця. «Наче сам не блукав!» Ростопча двічі ходив човном до острова, доки не стер долоні. Туди та назад до десятка верст, а весляр з нього, як тут кажуть, не люксусовий. Тепер збирав по березі паліччя для багаття і чертихався, коли торкався з похирених рук. Тарануха закасав штани і брів по піскуватому дну до рибалок, які підганяли човни до берега. Допоміг одному, тоді другому, низькорослому, бородатому і доброму. «Багато наловив, брате?» «Ну?» Озеро немало краю, наче море. «Що, там за озером уже польська земля?» – спитав Тимко. «Ну?» Тарануха усміхнувся. Він усе не міг звикнути до цього нукання. «Жени човна до того миска! Забираємо твій улов! Ей, сябри! Приймайте рибу! І рибалку беріть! Він юшку славно готує!» Підійшов хтось із сільських. Гурт зібрався чималий. Рибу чистили артільно. Бородатий Ванюта сам закладав її у казан, додавав домашні приправи. Місцеві люди займалися різним промислом – добували дьоготь, смолу, живицю, збирали мед та віск, полювали хутряного звіра. Але найбільше, звичайно, займалися риболовлею. Усе це продавали у Володимирі, Луцьку, Острозі, Львові, Перемишлі. Гайдуків Білорусів троє. Вони приїхали раніше і встигли заприятелювати з рибалками – Відрізнити їх від Поліщуків важко, як важко визначити тут кордон між Україною та Білорусією. Таранусі найбільше пропав до серця курило він справді димів, як смолокурня. З кого почалося сказати важко, але всі говорили про ординців. чи тому, що вони знову з'явилися на Шацьких озерах, чи тому, що Ванюта у нього весь час тряслися руки. Завів мову про Чорне озеро. Якщо прямувати до Шацька, воно біля самої дороги. «Туди стільки накидали ординців, що озеро тугить не прийняло», – казав він. «Ось прислухайтесь, як вони о півночі галасують на дні». Вечеря вийшла гуртовою. Несли хто що мав – сало, сушену рибу, сільські бігали за цибулею. «А це пальонка!» «Щоб наша дружба замацовувалась!» – поставив сулію курило. Ванюта розливав юшку в дерев'яні таці. Рибу виклав окремо до пшоняної каші, підсмаженої у казані на старому салі. Ванюто, а ти справді майстер по юшці!» «Ну!» Відкинули порожній казан і заходилися пекти гриби над багаттям. На нижі, на галузку, ось так, кожен окремо, радив Ванюта. Добре посули, і сироїшка за білий гриб зійде. У гурті знову загомоніли про ординців. Особливо небезпечні вони у жнива, розповідав Курило. Та ще коли сіють. Люди, хто в полі, хто на сінокосі, хто вдома, а їм того і треба. Хто тебе на селі захистить? «Та й чим захищатися будеш? А в полі і поготів! Вам у замках добре, за кам'яними стінами, а нас, як дикого звіра, виловлюють. Не встиг сховатися в ліс, уже в Ясирі. Молодих зв'язали сирицею, літніх винищили, дітей до дальньої дороги нездатних кіньми витоптали. «Горе-то наше, ординці!» – зітхнув Ванюта. Хтось затягнув пісню щиро-високо, і вона шовково розіслалася по воді притемненого озера, що поблизкувало від спалахів багаття. Ой, у лузі береза стояла, а на березі зозуля кувала. Питалася зозуля берези, «Ой, березонько, чого ти не зелена? Ой, як я маю зеленою бути, коли піді мною татари стояли?» Копитами землю гарцювали, мечем гілля обтинали. Курило раптом доповнив відповідь берези, яка скаржилася Зузулі. Як же мене зеленой биці, Подо мною татари стояли, татари стояли, голі рубали, голіе рубали карень вибивали, краничної води добивали, своїх коней наповали. По вечері та пісні довго мовчав чоловічий гурт на березі озера. Тарануха лежав головою до води. У небі тремтіли зорі, і звідки світив невидимий місяць. Пригасле багаття кидало відблиски на тендітну Берізку. Може, і їй судилося вмерти від чужинської руки. Нарешті прибули із Вілинського братства. Четверо священиків, монахи і біле духовенство та півдюжини гайдуків. Вони обламались, передали проте на світясь, та козаки, що їхали назустріч, здибали їх уже в шацьку. Такі якось справились із поломкою. Критий візок, а за ним гайдуки зникли на закруті шляху. Козаки лишилися у шацьку. Це чимале містечко населене переважно тягловими селянами та рибалками. У центрі – двоповерховий заїжджий двір, крамниці на розвороті до Любомля і на Білу Русь. Біля заїжджого двору – десятка-півтора осідланих коней з блискучою зброєю, Обідала багата шляхта. Рибалка, що ходив на Люцимер-Пораки, розказував Таранусі біля крамниць. Ото шлях на підляжя до самого Бреста такі ліси. Там от шляхти нема спокою, розперезалася ще більше, ніж у нас. То, кажеш, раків не треба. Тимко стояв на розвилці доріг, задивившись на північний лісовий шлях, звідки приїхали вілинські братчики. Десь звідти Косинський. Чому він досі не прийшов сюди? Всюди його ждуть, всюди гетьман мав би підтримку. Ти мохо, мене за тобою послали. Тарануха вдарив коня попід боки і поскакав за розтопчею. Мелешко, ти знову? Дівчина зрозуміла, що козак мав на увазі, раз уже бігала всупереч його волі до жидичина. Стояла і винувато кліпала довгими віями тиха, покірна. Їздили з дядьком до Устилуга, а звідти повернули на Світязь. Ніби виправдовувалася дівчина. Я ж родом із цих країв. Звідки ж ти дізналася, де я? Побий Бог усе віддає. Казав, що ви будете на Світязі, ще коли ти того не знав. Все логічно. Купець з Устилуга пригнав свою валку до озера забрати давно куплену рибу. Купець робив гроші, але так, щоб догодити племінниці. Тарануха бачив його лише двічі. Обличчя грубе, погляд важкий, аж дивно, що мав він таку прихильність до бідної родички. «На світязі я не вперше!» – щебетала Мелешка. «Усі дівчата хочуть сюди потрапити, навіть шляхетні паненки із Кракова мріють про озеро світязь». Дівчина зрозуміла, що Тимко зрадів її з'яві, і те додало їй настрою. Тарануха мимоволі слідкував за нею. Милешка не красуня, але все у ній було в міру принадне. Природа немало попрацювала, вишукуючи довершеність її формам. «Давно хотіла на озеро. Знаєш, як я люблю купатись?» Ще шукала вагомі докази. «Літо стоїть таке гарне, ну і вговорила дядю Касіона. Важай, що переконала». Мелешка заходилася сипати загадками та відгадками, не даючи Тимкові і подумати. «А що буде козі після семи років?» «Ех ти, піде восьмий!» «А що то? Летить птиця, накрилата, неперната, носик довгий, голос тонкий, хто її заб'є, той людську кров прольє!» «Не знаю», – сміявся Тимко. «Ех ти, він уже напився!» І вбила на його щуці комара. Непорушно сиділи коло води сині ракші. Наче вони позамерзали, десь різко кричали сойки. «Чого стоїш? Ходімо!» Вони побрели берегом, обходячи кущі та чисту воду, що проступала з трави. На галявині поміж мочарами шмигнула лисичка, видно підкрадалася до птаства або бігла пити до озера. Милешка зраділа Рудій. «О, сестричка моя!» На озрі птавства хоч греблюгати. Цілі колонії в осоках, на чистій воді на березі. Коло виступу, де вони спинились, плавало двоє лебедів. Вони час від часу широко розкидали крила, наче хотіли злетіти, але не злітали. «Глянь, водненько крило перебите!» «Я на стирі бачила!» Хтось лебедя поранив, звір чи не добра людина. Лебединя відставала від ключа і лишилася з ним. Узимку їх люди забирають, а на весні знову випускають на стир. Їхні діти літають у теплі краї, а батьки ні. Потім купалися, і вона не соромилася його. Похизовувалася своєю молодою звабою, ходила у воді, мов русалка, яких, кажуть, тут повно. Малешці було приємно, що Тимко милується нею. «Я тобі подобаюсь? питала на березі, не поспішаючи одягтись. А тоді повела його в гущавину поліського бору, і вони довго не поверталися до кинутого на березі одягу. Потім дівчина співала «Не взагалі, а йому», відчував, що тільки для нього. «Як тут позавчора про ординців співали?» Сказав Тимко, коли дівчина закінчила пісню. Я наче знову у Криму побував. Мелешка заспівала сумної, Дивлячись кудись у бік острова. Співала тихо і так печально, що птаство повмовкало, І, мов би, принишк ліс. Із-за гори, гори темненького лісу Татари ідуть, волиночку везуть. У волиночки коса із золотого волоса, Широкий бір освітила, зелену діброву і биту дорогу, А за нею біжить у погонь батечко її. Дівчину захмарило, от-от бризне сльозою, Але вона опанувала собою і докінчила. Ківнула-махнула білою рукою, «Вернися, батеньку, вернися, рідненький, Вже ж мене не однімеш, а сам старенький загинеш». Занесеш голову на чужу сторонку, занесеш очиці на турецькій границі. Мелешка співала інші, теж невеселі, про свої почуття. І Тимко зрозумів, що дівчина його любить, що і сам не байдужий до неї. Та згадалися суворі очі у устинки, і все минуло. Аж стиснулося в душі. Нудьга за холодним яром та за нею... Єдиною, найкращою його устинкою. Милешка враз умовкла, мабуть, відчула його байдужість. Їхала до Луцька, а серце повернуло на світясь. «Я іншу люблю, Милешко!» Дівчина принишкла і довго мовчала, наче на неї звалилася скеля. «Що може зранити, убити, погасити сонце?» «Не знаю, милешко. Твої слова!» Вона встала і тихо пішла кудись у глибінь лісу. Самотня, нікому не потрібна, тяжко ображена. А він нічим не міг їй допомогти. Чекав її довго, боячись ворохнутись, як тоді срібної ночі. Відчував, що вона поруч, жде, щоб він знайшов її, але й далі стояв на березі незрушно. Мелешка з'явилася несподівано, і йому здалося, що вона аж ніби постаріла за коротку мить. Будь поруч. Мені й того досить. І знову зникла у прибережній зелені. Розділ 21-й НА тясьмені. Лисогор сердито опустив руку на дубовий стіл, аж канделябр з недогарком підскочив. Урівноважений і витриманий, він раптом зрадив своїй звичці і лютував несамовито. Ті двоє, котрих посилав осавулом, лякливо спинилися коло порога. – Пан Логвин на своїй половині! – Сюди його, і то негайно! – прибіг Логвин. Його сухе лице не виявляло ніяких почуттів, ще пак він умів триматись. Дбайливо одягнений, вичікувально дивився безбарними очима на сердитого ватага, котрий усе ще лютував. Може, дізнався про ляшиху із Ясиру, уже який тиждень тримав її на хуторі і не збирався відпускати, принаймні до шлюбу зі шляхетною черкаською вдовою вхожою до самого пана старости. Лисогор навіть не запропонував осавулові сісти. Дивився кудись на лісові урочища за козацькими куренями. «То правду казали, що ти ненадійний?» Нарешті спитав. «Ніби дбаєш більше про себе, ніж про загальну справу. Дві сотні коней, яких я чекаю у замчищі, знову опинились на твоєму хуторі». Гарем розвів, як паша, скоро аули під Медведівкою виростуть. Та не про те мова. Сотні людей із волості, яких кінно мав перекинути до табурища, через тебе сидять у замчищі, а ординці дізналися, що Косинський повів низовіків на Волинь і безкарно гуляють по Дніпров'ям, до самого Києва доходять. Лице логвина так нічого і не виявляло тільки в очах перемигували недобрі полиски. «Ординці взяли добро Ясирника чи ти?» – ще поспитав Лисогор. «А ще, кажуть, ти і дівчатами з Ясиру населив хутір». Лисогор так і не повернувся до однорукого, вчепився обома руками в лудку вікна, наче хотів її відломити. Вираз його предка на фамільному портреті також був рішучий і важкий. «Щоб завтра коні, відбиті при останньому нападі, стояли у замчищі! І ліквідуй гарем! А тепер йди! Бачити тебе не хочу!» Через кілька хвилин Логвин та його Джура уже скакали до хутора. Лиш тут Усаула дав волю своїм почуттям. «Яке діло Ватагу до його життя на хуторі?» До дівок із Ясиру!» «А ляшиха?» «Ж може він шляхецькі справи робить, а живе в лісі як вовк!» «Це вже занадто, пане Лисогоре!» «Скільки добрав козацької старшини, своїми очима на замівниках бачив!» «Ну пригнав якусь зайву сотню дві коней на хутір!» «А Ясир?» «Може на смерть йшов, коли відбивав його!» «Кожен бає про себе!» На хуторі наказав джурі розшукати Кирика. Той з'явився заспаний, нечесаний, пом'ятий. Щоб зігнати на комусь лість, логвин ударив його по неголеній щуці. «Тобі, руде паскудисько, тільки бліжко товкти! Приведи себе до ладу! Їдемо в Черкаси!» Кирик нічого не відповів, але губи тонкі стиснув хежа. Невдовзі вони прискакали до Черкас. Але виявити свою відданість Вишневецькому однорукому не вдалося. Староста із полком реєстровців ще не повернувся з Волині. Коней довелося перегнати в замчище. Текля кинула в жлукто жмут соломи, на солому одяг, пересипала все деревним попилом, а зверху лугом. Пробілувала сорочки та й до печі. Ротів багато, а руки одні. «Погано, як сам Піп дзвонить!» – згадала приказку дядька Юхна. Але ж кому порати п'ятеро козаків, якщо навіть Устина не об'являється? Усе на ній!» «Добре, хоч дядько Юхно малим раду дає, забере хлопців на пасіку і доглянуті, і нагодовані!» А Миколка зовсім отбився від рук. Виглянула за вікно з вількарика. Двоє старшеньких усе ще сиділи під усохлим деревом. На початку літа із гнізда випало мале лилича, то хлопці й слідкували, щоб попередити старих, якщо біда повториться. Дурненькі, адже лелечата вже літали. Та раділа, що сини ростуть добрими. Найменший козак плутався у теклі під ногами. Чубати, як батько, ще й верхня губа каш, як у карпа, вивернута». Текля втішалась синами, бо вони справді в неї найкращі. Якось менший прибив каменем пальця, то хоч би тобі заплакав. На долю не скаржилась, хіба вона одна з дітьми? Таке пішло, що козаку не всидіти вдома. Рипнули двері. Миколка аж руками сплеснула, таке невиспане та змучене. Де ти пропадаєш? Ніч із-за тебе не спала. Їй д'юхно теж до світанку підкашлював коло повідки. Удома ночував. Думав, мама повернеться. Насипала йому галушок, що лишилось від сніданку, дістала і запічка все, що мала. Запрошувати хлопця надовелось. Підмів із столу начисто. Тоді стояв мовчки, доки текля возилася з горщиками. «Ой, та ти плачеш!» Обняла його голову, тулячи до грудей. Де моя мама? прошепотів. Відчула, що якось аж поважчала. Заспокойся, дитино, бачиш ординці за ординцями, пропадиване пропадом, а до Тясминки світ не близький. Згадала щось, глянувши на підлітка, і кинулась до вількарика. На тобі сорочка аж чорна, переодягни. Хлопчак зняв брудну сорочку, і раптом з його кишень сипонуло на глиняну підлогу щось металеве. Текля зблідла, угледівши на долівці золоті червінці і дукати, різні дорогі прикраси. «Звідки це в тебе?» – зашепотіла злякано, аж голос їй зривався. Миколка дивувався, він не розумів, чому тітка так занепокоїлась. «Та я, тітко, мав того добра повні кишені!» Сказав хлопець. Удома на ослоні висипав. Ми його те добро поміж скель колоплескатого каменя із хлопцями знайшли. Одну сакву розібрали по кишенях, другу так несли, доки не стомились. За річаком у кущі викинули. Я вам і мамі сережки підберу, як отовшинкарки. Лишенько ж ти моє, мало нам без того халепи сплеснула в долоні Текля. «Біжи до діда і про все розкажи. Не потріб ото йому віддай, хай віднесе і закопає там, де ви його знайшли. Золото не приносить людям добра». Хлопчак здивовано глянув на перелякану тітку і подався до монастирської пасіки. А в цей час коло плескатого каменя, що виступав над тясмином, майнула худа, скрадлива постать. Розвернулася в усі боки і зникла між скель, наче провалилась у підземелля. Але швидко і вискочила звідти, впала на землю і забилася в трясовиці. «Викрили моє багатство, забрали мою силу! Тепер ти останній злидень, рудий пес! Оббудьте ви прокляті всі!» Кирик рвав на голові волосся і люто бив кулаками в землю. Устинку мучило перечуття чогось недоброго. Мабуть, Миколка згадував, або Тимко. Обох їх вона відчувала біля свого серця. Давно час вертатися в Чубівку, але тітка зовсім занемогла. Вже й із призби сама не підведеться. «Що воно там за Лемент?» Занепокоєно сахнулась Устина, аж через Тин перекинула свою гінку постать. «Міцна, енергійна». Хвилинки на місці не могла встояти. «Лелечко, мене. Сюди, в глухий куток містечка, під земляні вали звідусіль бігли люди. Спершу по одинці, потім заполонили обидві вулички, обвалювали тини. Лізли через живоплоти. Жінки тягнули дітей, верещали дівчата, дебуляли старі та немічні, а збоку візних воріт несло димом. Бусурмени, людоньки. Устина лиш на мить розгубилась, а тоді штовхнула суху жердину, що правила дубиниці за ворота, і підхопила двох малюків з галасливого жіночого гурту. Біжіть за мною, тут лаз до лісу. крикнула. Людський гурт потік за красивою стрункою дівчиною з косою кольору пізніх хлібів, туди до високого земляного валу. Неподалік ще відбивали бусурменський наскок окремі козаки міської залоги. «Ось він, люди!» – крикнула Устинка. Люди безладно сунули до лазу. Устинка виривала із тісніви дітей і проштовхувала їх першими, заспокоювала переляканих дівчат. Де взялася витримка і спокій, та вона ж просто не мала часу на переляк. Бій на валах поволі стихав, на вулицях уже чулися чужинські викрики, а Устинка все ще допомагала людям поскорше дістатися лазу. «Не заважайте одне одному!» – дзвінко гукала. «Нас уже небагато залишилось!» Через відкриті ворота вирвалися на подвір'я перші чужинські вершники. Тихо зойкнула стара дубениха і поникла на призбі. Спалахнула її кособока хатина. Вони з'явилися за охопленою полум'ям хатою, коли Устинка припускала в лаз останніх. «Дивіться, яка гарна гяурка!» – загорланив якийсь ординець. Чужинці гарячково зіскакували із сідел, а вона, вихопивши подарований тимком за поясник, останньою заткувала до лазу, Зібрана, рішуча, напружена як рись, готова до стрибка, спопеляла нападників гнівним блиском красивих голубих очей. Я урку взяти живою. крикнув старший, викидаючи уперед руку. Подалися за нею влас, черепкались на круті земляні вали. Розділ двадцять другий. У Білій Русі. У Луцьких церквах дзвонили до ранкової молитви, коли із глушецьких воріт вигулькнула кавалькада вершників, кілька шляхтичів і загін гайдуків зі списами, які супроводжували брати єпископа Яроша Терлецького. Доброї дороги, ваша світлість! Хай не зустрінеться вам Орда. От караїмського села Кавалькада Вершників посунула на Жидичин, а звідти повернула до гостинця зимнього Поліського, давній дороги на північ. Перед обідом тим же шляхом проїхало ще троє – шляхтич та двоє гайдуків. Але без писів хоч озброєні добре і при запасних конях. Це були Тарануха, Ростопча та Яцко. «Чи не запізно виїхали Яцку?» поцікавився Тимко. Яцко заперечливо крутнув головою. «Вони заночують ратному, якщо мінятимуть коней. Верещака повідомить нашу людину, куди вони поїдуть далі. Півдня мусить бути в запасі, щоб не зіткнутися лобами. Тому поспішати нам не можна». Тріця вершників поволеньки просувалася шляхом. Він петляв лісом та болотами – на низинних місцях росли березові гайки та вільха, і згарищ гнало осику, змішану з березою. Коло одної піскової дюни порослою хвоєю натрапили на селянський обос, що спинився перепочити. Мужики попервах боялися шляхтича, але згодом посміливішали. Люди втікають цілими селами, казали вони. Увечері було село. А вранці пустир на його місці, навіть собаки шолодивої не знайдеш. Майно і дітей на вози, худобу на налегач і гайда вниз. Утікачі запрягли волів і знялися з місця. «Мабуть, і ми трохи перепочинемо», – сказав Ростопча. Коні, бач, як притомились!» «Місця тут глухі, небезпечні, одразу біля шляху болота». І чагарі, і густі, і непролазні. Поміж ними спокусливо прозирають ягоди чорниці та лісової малини. Але ніхто не відважився ступити туди. Відусюди підступно подсмокувала трясовина. Через годину всі уже погойдувалися у сідлах. І знову зашорхотіла піщана лісова дорога. Так і прямували кожен, думаючи своє. Незабаром за деревами вигулькнуло невеличке сільце. Злиденне, темне, безпросвітне, наче буря пройшлася по ньому. В занедбаних чорних хатах навіть двері на розхрест. Аж дивно, що в таких нестатках могли жити люди. Тут і заночували у якогось багатодітного поліщука. До Ратного прибули в кінці наступного дня. «Повечеряємо, а тоді підемо шукати твого чоловіка», – буркнув до Яцька Ростопча. Бо таки добре зголоднів. Біля корчми прип'яли до конов'язів втомлених коней. «Гей, шинкарю, звели там нагодувати коні!» «Уже другі гості сьогодні!» – заметушився власник корчми. «А хтось казав, що радне Богом забутий край!» «Що ж то за такі гості?» – спитав Тарануха. «Славні гості, навіть розрахувалися!» Був між ними шляхетний такий пан з довгими вусами, за всіх платив. Приїжджі переглянулись. Он воно що, Терлецький хоче пройти шлях тихо і непомітно. У корчмі було людно, але їм знайшлося місце за столом. «Ой, гарні ж були ті пани!» – торохтів Шинкар. «Такі вічливі, такі...» «Набридло слухати!» Урвав його Ростопча, поглядаючи через віконце на коней. «Ти їсти давай, та побільше!» Він хотів ще щось додати, зиркнув на Тарануху і промовчав. Підпивши місцеві селяни, які заповнювали курчму, говорили про запаси на зиму, про тяжку роботу, про князів-сангушків із каменя Каширського. Як нападали на ратне вони колись, так і нападають і тепер. А тоді перевели розмову про мор, що почався у сусідньому селі. Козаки до розмови не втручались, хоча слухали уважно. Місцевий купець, який гендлював сіллю і часто їздив у повід, повідомив, що загін, який обідав тут, подався на Слуцьк. Ніч видалася темною, навіть дворище не проглядалось. Тарануха рішуче загрюкав у двері старого цегляного будинку з просторим ганком. Будинок стояв по сусідству із церквою та якимсь будівлями за деревами. «Хто є там?» «От владики Кирила. Заскреготіли металеві засуви впала якось колодка. Нарешті за дверей поткнулася скуйовджена сива голова шляхтича з вусами та бакенбардами. «Чого б то знову от владики?» Шляхтич затнувся, побачивши перед носом пістолі. «До поклажі!» – наказав Тимко. «Та скажи своїм, щоб не галасували!» Прослизнули в якусь глуху комору, де загін Яроша Терлецького скинув поклажу. Її ще не встигли і приховати, сакви лежали в кутку за діжею. Господар у нічному полотняному вбрані дрібно тремтів. «Все тут?» «Все, ласкаве панство!» При світлі свічок вони витрушували сакву за саквою, уважно переглядали і промацували кожну річ. «Ну і жадний же владика! Навіть дароносицю забрав!» бурчав Ростопча. На грубих дошках підлоги росла купа усілякого церковного одягу, шмаття нескроєної дорогої тканини, підсвічники, Кадила із золоченими ланцюжками, хрести, чаші та інше церковне начиння. Перебрали все, але того, що шукали, не знайшли. «Якщо хочеш довго жити, мовчи!» – наказав господареві Тарануха. «Щоб нікому і пари з вуст, зрозумів?» «Спасибі, ласкаве панство!» Нападники нічого не взяли, і, може, тому він цього разу нікому нічого не сказав. Розділ 23. Пані Юзя. Вранці козаки подалися на Ремісницький куток, розглядали вигадливі вивіски, зразки товарів за вікнами, ловили гав біля кожних розчинених дверей. Ремісницький куток поблизу Ринкової площі, де недавно учинив погром Ксьонс Грегор, вікарій головного костюлу. Біля майстерень магістрат побудував два склади, про що свідчили вивіски торговий товар у сукні та залізо. Останній правив також за міський арсенал. Ремісники і жили тут поблизу, їхні халупки заповнили всю вилучену стиру – навіть селилися цехами – окремо шевці, ковалі, теслі, кравці, різники, муляри, винокури, пекарі, пивовари, а біля самої річки – кушніри та чинбарі. На ремісницький куток осіли і лихварі, навіть волинський крес – щетинич. Найбагатший, якщо нарахувати владику Кирила, хоч причисляти владику до лихварів, боялися навіть пошипки». Почався трудовий день. Ремісники гончарили, кували, обробляли залізо, дерево, шкіри, виготовляли вози, плуги, дрібний реманент, працювали гута, воскобойня і все інше. Тут завжди було людно. Крім ремісників, вічно товклися купці-посередники, скупщики і особливо дрібна шляхта, що прислужувала місцевим магнатам. Конюхи вели коней, яких треба підкувати. Гремів, різний гужовий транспорт. Йшли й свої міщани та селяни. Якась бабуся принесла серп, щоб насікли, бо притупився. «Три дни не до погибелі, а вона із серпом!» «Дивись, кого занесло!» До магістрату прямував пан Гаврило Дашковський, луцький возний. Час від часу появлялися цехові майстри – Ходили вони шляхетно, їм ще здалеку кланялись, перед ними запобігали. Майстри жили хто на Троїцькій, а хто під Верхнім замком, де стояли палати Чорторийських, Сангушків, Корецьких, Четвертинських. Найбільше подобались побратимам Ковалі, народ товариський і прямий, та й діло у них цікаве. «Може, в науку хочете?» – запитав їх якийсь із молотом. «А якої ви віри?» «І де живете?» – засміявся інший. Побратими посміялись та й перейшли до сусідньої майстерні, щоб не муляти людям очі. У сідлярів вони не вперше. Карпо міг стовбичити тут годинами. Тиждень тому брав у них троє сідол для запасних коней. Прямо в кутку майстерні горбились ворохи московської юхти, купленої на літньому ярмарку. Ростопча непомітно штовхнув Тарануху, і вони знову попрямували до ковалів. Прямо під двері кузні, що обслужували найповажніших мешканців міста, підкотила здоровенна крита карета з дашком та шкіряною торочкою. Навколо неї одразу забігали майстер і кілька його учнів. Нащо ти, Бородань, таку файну карету лагодиш?» – підступив до кучера Тарануха. «Тобі яке діло?» Кучер хотів дістати Ростопчу батогом, але поруч побачив молодика шляхєцького вигляду і сказав примирливіше. «Велику дорогу їй випадає пройти, та й запасну вість владика просив підігнати, бо минулого разу сіли прямо на віслі». Побратими покрутилися для годиця і скоро полишили ремісницький куток. «У сагакі, як мітливе око», – сказав Ростопча, – «як у воду дивився». Владика сам карету оглядав, збирається в далеку дорогу. Тарануха ствердно кивнув головою. Вибралися на ринкову площу за ратушею. Там шляхтич рішуче повернув на подвір'я Яроша Терлецького. У дворі метушилися слуги, виносили спокою якісь валізи, трусили та сушили одяг, увішали двір довгими сукнями. Накідками та іншою жіночою одягачкою. Роботою керувала сама господиня, відома в Луцьку шляхетна пані Юзя. Під навісом, біля коней, стовбичив і пан Ярош. У бриджах вузького англійського крою, високих чоботях та розтебнутій білій сорочці. Пані Юзя, спокуслива молодичка, видавалася дівчинкою – вона одразу примітила симпатичного шляхтича, що наближався із кремезним гайдуком до неї. «Пан Бронеку дома, прошу, чарівну пані!» – уклонився Тимко. «О, галантний пане, пан Бронеку дома!» – привітно заусміхалася господиня. «Проведи пана, стевко!» У передпокої Тимко показав очима Ростопчі, щоб чекав. Той вайлувато переминався коло входу, тримаючи в руках важке барильце. «Пан Гайдук може поставити його на підлогу», – підказав якийсь слуга. «Ага», – погодився Ростопча і зовсім зніяковів. Бронек Тахурський також збирався в дорогу. Він здивувався несподіваному гостю, хоч і намагався те приховати. «Радий бачити зацного пана», – забігав він по кімнаті. Хай пробачає мені за непорядок, збираюсь у далеку дорогу. Така доля слуги рукодайного, вирішено, що маю знову їхати. Тарануха схилився у вишуканому поклоні. Хай вибачить мені пан Бронек, але ми так давно не бачились. А тут ще пригода, отримав дарунок з маєтку. При цьому Тимко легенько ущипнув стевку. «Гукни, мого гайдука!» Ростопча став на порозі з барельцем в руках. «Презент пану Бронику!» «О, пан Тимош такий великодушний!» Та й не докінчив, бо у дверях з'явилася пані Юзя. Зайшла несподівано, не питаючи дозволу, наче до своїх покоїв. Пан Броник був навіть без жупана. А ще дивніше, не спішив його зодягти. «Не тримати приятеля у цій келії!» Повела оголеним кругленьким плечем. «Запрошуй пана до вітальні!» Тимкові чув, що припав їй до вподоби. «Пані Юзя!» «Не дивуйте, хто не знає пані Юзю?» «Шукала вчора по хутряних майстернях горностая!» Вона повернула до нього чарівне личко. «Пані Юзя може мати в услуговуванні доброго мисливця, котрий добуде і горностая!» Зайшли до великого залу, оздобленого витююватою ліпниною та золотим розписом. Тарануха опізнав руку Пилипа Маляра. Не тільки усі церкви Луцька, а й художні оздоби домів багатих лучан – його робота. Пані Юзя граційно вмостилася на пуфіку, запросила сідати гостей. Стахурський так і прийшов без жупана, що геть подивувало Тарануху. Що я вам скажу, а ось що. Вже звідколи одній мені виходити за ворота дуже небезпечно одразу помічають, стрельнула вбік гостя своїми гарними очима пані Юзя. Пані всюди матиме поруч надійного охоронця. усміхнувся Тимко. О! У захваті вигукнула вона. Стевка внесла карафу з вином, чари і фрукти. «Маю залишити вас», – сказала пані Юзя, – «збираємось до Кракова, а від'їздити бідній жінці до столиці клопітно. Та ми ще, сподіваюся, зустрінемось. Так, пане Тимоше? Бронику, як ти гадаєш?» Той повів головою непевно, якось аж ревниво. «Хай пробачить мені зацний пан за невчасний візит», – схилив голову Тарануха. «Ми скоро повернемось», – сказав Бронек, десь через пару тижнів, і я радий буду зустрітися з паном Тимошем у кав'ярні. Козаки також приєдналися до гурту, що зібрався коло воріт замку, чекаючи на виїзд владики. Люди стиха перемовлялися. Казали слуги, вторчень їде владика. А може до Острога, і там свою обитель має, раніше часто туди їздив? У владикі сто доріг! Замок грізно зводився над окольним градом з його суцільною забудовою та нерівними вузькими вуличками. За людським гуртом, що збився коло надвратної вежі, гризлася за кістку зграя собак. Біля самого рову двоє міщан даремно намагалися завернути на своє подвір'я порося. Нарешті з воріт вишугнули шляхтичі на баских конях. Між них був і Бронек Стахурський. За шляхтичами котила важка карета владики. Довговусий, немолодий Ярос Штерлецький та ще кілька шляхтичів провели владичий поїзд за навісний міст і спинились, утримуючи заповіддя вигуляних коней. У віконці карети поруч владики Тимко помітив знайоме личко пані Юзі. Розділ 24. Тривожні дні Тарануха і Ростопча поспішали на осінній ярмарок. Виявився він малолюдним, зайняв Глушецький виболок лише до половини. Правда, вранці ще над'їхали люди із Тернопільщини та Коломиї, із Молдавії пригнали стадо волів. Козаки переслідували одну мету – почути щось про Косинського – про нього говорили тепер усі, але щоразу різне. Надто ж прислухалися до людей зі східних країв. Ярмарок гудів як вулик, і все про одне й теж. Кажуть, що Косинський стоїть табором під Острополем. Громить сусідні маєтки. То на один наскочить, то на другий, а з місця не рушив. Неправда, що не рушив. Ми ще під Житомиром бачили низовиків. «Були б оце ми там, давно б зрушили Косинського з місця!» – гаряче шепотів Тарануха на вухо Карпові. «Сьогодні він міг би брати навіть такі міста, як Луцьк. Без бою відкрили б ворота!» «Може, в чомусь Тарануха і перебільшував, – подумав Ростопча, – але луцькі міщани і справді одверто ремствували на міській власті, чинили їм опір. Тож не випадково, що шляхта ходила тепер по місту лише групами – а увечері взагалі нікуди не показувала носа. На зворотньому шляху Тимка і Карпа зупинив випадок, який потвердив недавно сказані таранухою слова. Шляхтич Стефан Княгинський ні за що образив на мосту міщанина, та ще й вихопив шаблю. Краще б він того не робив. «Доки терпіти їх будемо, браття!» Підоспіли на допомогу ображеному глушецькій мешканці. «Тягніть його з коня!» Два десятки міщан з різною зброєю, як записали наступного дня в Гродській книзі, стягнули шляхтича на міст, побили і кинули в глушець. «До Косинського ходімо всією громадою!» – загули міщани. Тимко давно ненавідувався до конторки писаря Сагакія. А виходить, що все тут було, як і раніше. Архівні справи так і висіли над головою писаря, горою лежали на столах. Сагакій мовчки скрипів пером. У владичому дворі жодної живої душі. Всі жили вересневим сеймом. Стало зрозуміло, чому владика вибрав не найкращий осінній час для мандрівки в корону. «Сагакію, що говорять про сейм?» – спитав Тенко. «Різне! Але що?» Той мовчав. «Що з нього візьмеш?» Сагакій лишився вірний своїм звичкам. А тим часом на вересневому сейпі спалахнула бурхлива суперечка. Українські магнати на чолі з князем Острозьким вимагали для придушення косинського коронного війська – їх підтримували сеймові посли з України, а шляхта польських воєводств боялася за себе. Як тільки коронне військо піде на Схід, повстануть польські селяни. Проект Конституції, який обговорювався на осінньому сеймі, передбачав гострі репресії проти козаків. Конфіскувати маєтності, надані війську та окремим особам, урізати їхні права і привілеї – а повстанців вважати бунтівниками і ворогами корони, ловити їх і садовити у в'язниці. Та не прийняв сам такого рішення. Найпершим його ворогом став гетьман Замойський, який очолював корони військо. Замойський конфліктував із Острозьким і вважав, що придушення повстання – приватна справа князя Василя Костянтина, бо вибухнуло воно з вини його роду. Сидячи вдома в замості, короний гетьман радив своєму помічникові гетьману Жолкєвському написати Острозькому, щоб той не доводив боротьбу з повстанцями до війни, а кінчив справу по-доброму. Казав, що то домашня справа українських магнатів, у яку нічого втручатися. Король опинився між двох огнів, боявся українських магнатів, Боявся і повстання, яке може спалахнути в Коронії. Тому військо на Україну вирішив не посилати, дав лише згоду на посполите рушення шляхти Волинського, Братславського та Київського воєводств. «Але посполите рушення теж погано, Сагакію», – сказав Тарануха. «Магнати сильні!» «Погано, сильні!» «З тобою поговориш!» Тарануха осудливо глянув на схиленого переписувача і замовк. «Так ось де ви поховалися! Думали, не знайду?» Заскочила до конторки Мелешка, і зразу все пішло шкіри «Дівчина кинула на перегородку свою світинку, розшиту легкою вишивкою», – шепнула Тимкові. «Яцко з Карпом прийшли, хочуть знати, що їм робити». «Хай чекають!» Мелешка не спішила вертатися назад. «Ось я вам груш принесу!» – затрималася на порозі. «Такі висять, такі висять!» На владичому дворі, як розповідав Сагакій, день пройшов спокійно. Раз лиш заходив у дім Оликий, та прибігала молоденька покоївка. Посмикала замкнуті вхідні двері і подалася із замку. Владика з братовою ще не повернулися із Кракова – і саме тепер побратими вирішили проникнути до єпископського дому. Королеві не до Терлецького, його непокоїв Косинський, тому обережний владика міг бланкети і не взяти. В Острозі, під боком у князя Василя Костянтина, він їх навряд чи триматиме, не виявилось їх у торченні та слуцьких речах владики. Отже, якщо владика не возить їх із собою, бланкети десь тут. Треба перетрусити єпископський дім, ще раз проникнути у владичу вежу і зробити те потрібно тихо. Його роздуми обірвала Мелешка, яка увірвалася до писарської кімнати, мов не самовита. Такою Тарануха її ще не бачив. «Лешко, що трапилось? На тобі лиця немає!» «Там підгороднею собаки! Труп!» Тарануха кинувся до виходу, Заметушився невразимий сагакій. Люди вже бігли до городень з усього замку. Обходячи писарську, Тарануха постаріг, як із світелки, що по той бік саду, виринув дворецький оликий, побачив людей на звалищі і одразу десь зник. «Чого б це він?» – подумав Тимко, проштовхуючись до звалища. Обличчя небіщика хтось прикрив. Та по заляпаному фарбами одягу всі одразу впізнали Пилипа Маляра. Через годину увесь Луцьк збігся під замкові стіни. Міс через рів стражники підняли, на городнях заметушилися гайдуки. Люди кричали «Убивці! Кому заважав Пилип?» «Старосту давайте сюди, хай пояснює!» З натовпу сварилися кулаками. Хтось кидав угору камінням. Раптом пролунали гарматні постріли. У натовпі стали падати. Щенився ще більший галас. До замку збіглося багато шляхти ще до підняття мосту. Трилувалися на старостинському дворі. Розібравши зброю, багато полізло на городні. Забрався туди і Тарануха. По той біч валу угледів Ростопчу та Яцка. Отже... Напад на владичий двір зривався. Пролунало ще кілька гарматних пострілів, і натовп розбігся». 25. Владичі володіння Оликий не заходив до єпископського дому уже кілька днів, але завжди носив із собою в'язку ключів, тримав їх у лівій руці або упускав до кишені. Вночі на владичому дворі сторожувало двоє літніх міщан у кобеняках з відлогами. Вранці сторожі зникали за воротами замку. Того дня Оликий довго не виходив із світелки. Нарешті з'явився з ключами, для чогось глянув на вікна другого поверху владичого дому і важко, наче п'яний, почвалав до вежі. Довго піднімався на дерев'яний майданчик, спроквола долаючи кожну сходинку. Піднявся таки і відразу заходився відмикати замки та приводити в рух хітромудрі внутрішні запори. Справившись, він плечем штовхнув одну половинку важких дубових дверей на довгих металевих завісах із стрілчастими кінцями. І лиш простягнув руку до ліхтаря, як дверну пройму затінили людські постаті. «Хто тут?» – ледь устиг скрикнути та й замовк, потрапивши в чиїсь цюбкі лабета. Замить його, зв'язаного з мішком на голові, кинули в підземелля – він аж завив от болю, падаючи на камінну підлогу. «Лиш писнеш зостанешься без голови!» Оликій лише тихенько стогнав. Тарануха і Яцко, озброївшись металевими лапами та ліхтарями, розбіглися в різні боки від клітті. Карпо, закривши двері на внутрішні запори, став кололяди підземелля і сторожко прислухався до зовнішніх звуків. Десь через годину першим з'явився Тарануха. Його кобиняк з відлогою був у поросі й павутині з розірваною полою. «Промацав усі закутки, а криївку не знайшов», – сказав він і подався на праве крило до владичих комор. Довго тріщали там зірвані ляди скринь, дошки від забитих ящиків, грюкали перекинуті діжки і кадовби, та повернулися козаки ніжчим. «Нема! Нічого нема!» Обтрусивши порохняву, шмигнули на владичий двір, а звідти до єпископського дому. «Закривайся середини, Яцко. Почали іскрині, що в кімнаті із загратованим віконцем, в якій владика Кирило зберігав коштовності. Тоді промацали стіни, підлогу і також нічого не знайшли. Не виявили тайника і в службах першого поверху, хоч перевернули навіть гайдуцьку половину. Тарануха нервував, не говорив, а гарикав. «Погано шукаємо! Заглядай у кожну шпаринку!» Такої розкоші яцкові бачити ще не доводилось. Кожна кімната обставлена дорогими меблями, дзеркалами та кришталем, увішана і устелена кілемами. Дорогими шатами на вікнах, наче тут жила вельможна вдова, а не єпископ. Але тарануху не цікавило єпископське багатство він ладен був трощити ці дорогі меблі, бо, може, в Софі чи тому граційному дзиглику сховані бланкети, які йому вже почали снитись. У єпископській опочивальні вище килимів викрасовувалися ліплені амури. На вигадливих підставках поблискувало коштовне скло, фаянсові фігурки на міфічні сюжети, чужоземні вази. М'які кілеми скрадали звуки під ногами. Так нічого і не знайшовши, через якийсь час вони знову пробралися до владичої вежі. «Може, їх взагалі не існує тих проклятих бланкетів?» Аж вилаявся Тарануха, пожбуривши в куток металеву лапу. «Ану, ходімо до твого бранця!» – запропонував Ростопча. Оликий відчув поруч своїх кривдників, завовтузився у мішку і голосно знастогнав. Яцько грубо штовхнув дворецького підбіг і ткнув у груди за поясником. «Говори, як на сповіді, а то буде зовсім кепсько!» «Де бланкети?» – визвірівся Тарануха. «Не знаю, вельмошановний пане!» Заскімлий Великий. Владика ховає свої папери так, що навіть пан Ярош не відає, де вони. Якщо хочеш втретє потрапити до наших рук, то розкажи владиці про наші відвідини. Я мовчатиму, як риба. Простогнала людська гора в мішку. Розділ двадцять шостий ПОВСТАННЯ У ЖИДИЧИНІ Юлина несподівано прибігла на луцький веселок. У краї чомусь бентежина, вона, мов би, ще більше постаріла. У її змучених очах стояв невимовний смуток. Перечуваючи недобре, Мелешка кинулася до сестри. «Що трапилось?» Юлина гірко заридала. Дівчина розгублено пригортала сестру до себе – поправляла збите пасмо чесаної коси, втішала як дитину. Нарешті Юлина трохи оговталась. «Яцька забили в колодки!» – сказала, отхлипуючи. Через кілька хвилин Тарануха і Ростопча уже були на Сапалаївці, а звідти хутко поскакали на жадичин. Самі не знали, як могли зарадити біді, але зараз головне розібратися, що там сталося. Коні гучно били копитами промерзлий шлях. На початку падолиста зненацька вдарили холоди і повалив сніг. Але сніг швидко зійшов, і знову зеленіла трава, де інде прибита морозом. Береги стиру за голими вербами видавалися беззахисно відкритими. Ліс проглядався далеко, тільки ялинові бори, що чергувалися з листяними. Стояли такі ж густі і ошатні, як і влітку. За півгодини вершники добулися Жидичинського закруту річки, де тіснився монастир і стояло село з княжем палацом у центрі. «Що будемо робити?» – захапався Тарануха. «Побачимо!» – буркнув Карпо. «Головне не гарячкувати!» Повернули у відкриті монастирські ворота, до конюшень, де господарював довготелесий стах, нерішучої, але доброї вдачі чоловік. Він родом із Польщі, в монастирі прижився, бо не мав ніякої рідні. Приятелював із з'яцком, підтримував Юлину, коли товариша не було в селі, інших жінок боявся. Мабуть, через ту боязнь і до чинців пристав. Стривожений і похмурий стах розповів, Управитель ходив до князів, там наших двоє. Та нічого не вийшло. Четвертинський монастирських йому не передав. Наші виявилися за водіями. Когось убили? Бог милував. Правда, кільком осаулам добре перепало. Погромили фільварок і пішли на палац. А коли надвірна варта почала стріляти, розбіглися. От тоді наших і схопили!» Стах завів коні до стайні. «Не розсідлуй!» Той ствердно кивнув головою, а тоді сказав. «Монастирських до Луцька повезуть нашою підводою, але її охоронятимуть князівські гайдуки. То буде одразу після екзекуції. Мені управитель уже дав загад». Козаків те зацікавило. Знати б, скільки буде охорони. І жаль, що ліс голий, що Луцьк близько. Постарайся бути за конюха. Спробую. Тарануха і Ростопча попрямували до фільварку. На подвір'я фільварку зігнали все село. Прийшли також і монастирські. До них пристали Тарануха і Ростопча. Бунтівники полишили фільварку добрі сліди, кліті і скирти хліба на току згоріли дощенту, люди розігнали по домівках худобу, забрали зерно. Монастирські збилися коло навісу, де зберігався реманент. Тут усе як після погрому борони, мотики, дерев'яні плуги з металевими наральниками, решета валялися, де попало. А коси, вили і навіть ціпи повстанці забрали, коли рушали на маєток. У натовпі стиха перемовлялись. «Кажуть, що між повсталих хтось від Косинського був». «Таке скажеш». «От чоловіка чула». Жінки заколоткованих повстанців голосно тужили. Плакала малеча. Над натовпом стояв глухий гамір. Осавули стояли окремо. Деякі з пов'язаними головами, але поглядали на селян. Пригнали забитих у колодки. Надвірних козаків більше, ніж ув'язнених. Побратими одразу впізнали яцька. Он він, четвертий. Ростопче подав йому знаки, але той не помічав. Щось говорив управитель когось викликали з натовпу. Карпате злило. Почалася екзекуція. Тих, хто в колодках, клали на кобилу, били до крові, до непритомності. Яка ж жінка кинулася захищати чоловіка, її схопили і нещадно били нагаями. «Убивці! Кари на вас нема!» Ростопче облизав пересохлі губи. Сипнув сніг, трусив і трусив, наче збирався приховати панські злочини. За монастирською підводою із двома бунтівниками у колодках скакало чотири надвірних гайдуки князя. Кіньми правив стах. В'язні лежали горілиць, бо колодки ні сісти, ні повернутись. Підморозило, і підводу немалосердно кидало на всібіч. «Ти, верста, поганяй!» – прикрикнув на стаха передній гайдук, мабуть, старший. Стах бачив мукіяцька при кожному струсові, намагався об'їжджати вибоїни на нерівній дорозі. «Тримайтесь, хлопці!» – шепотів він. – «Ще побачимо, чи я візьме!» Домовились, що Тарануха і Ростопча нападуть невдалік Яровиці, де ліс і річка сходяться найвужче. «Там ялинник, глухе місце!» Під'їжджаючи до умовного місця, стах зумисно притримав коні, щоб не проскочити далі. Гайдуки всю дорогу мовчали. Стах подумав, що в них прокинулась совість. Та носатий, який їхав поруч старшого, огрів візника на «Псина монастирська, поганяй! Ти що, на кладовище їдеш?» «Сто дяблів!» – стиха вилаявся стах. Нараз позаду вчувся кінський тупіт. Гайдуки знервувались, але побачивши, що подорожніх двоє заспокоїлись. «Ти чув? Лайдаче, швидше!» – прикрикнув старший. «Узявся шкурвий син!» – ошкірився стах, а нога торкнулася схованою під сіном сокіри. Вершники швидко наздогнали під воду, а коли лишалося десяток сажнів, рвонули раптом вперед, і вихопили шаблі. Стах не встиг обернутись, як задні два гайдуки повалилися на землю. Тарануха схрестив шаблю із старшим. Четвертий носатий уп'явся шпорами в боки свого коня і жкурнув до лісу. «Брешеш, княжий вишкребку, до жену!» Рвонув за ним Ростопча. Старший пробував захищатись, але виявився невправним рубакою. Тобі тільки з канчуками діло мати. Зле кинув тарануха і сіконув гайдука так, що той навіків груз у сідло. Тимко вже ним не цікавився, скочив на землю і заходився збивати шаблею колодки із в'язнів. Стах допомагав сокирою. На спускові у виболок звільнені в'язні та спішений вершник з гнідим конем запетляли до складів колоса Палаївської греблі. А підвода круто повернула в напрямку Жедичина. Закарпата Рануха був спокійний. Навіть коли б він лишався проти десятка гайдуків, то й тоді не спасував би. Отже, із розтопчею все буде гаразд. Розділ 27 Володимир Року 1592-го, з осені, так і до нового літа, не докучала зима, і снігів не було, і була та зима право безсніжна, колами всі їздили. Так писав новгородський підсусідка Федір Євлашевський, чоловік довго бувалий у чужих краях, про зиму того року на Білій Русі. Такою вона була і на сусідній Волині. Але перед Різдвом ударили морози, надовго завалувала хуртовина. Козаки змінили Кобиняки на довгополі Кужухи. 11 січня 1593 року, незважаючи на мороз та снігові замети, до Луцька з'їхалось панство на земські і Гродській Сеймики. Шляхта внесла протестацію у Гродські книги – якою пропонувала припинити Сеймики, бо оголошує себе мобілізованою на придушення повстання Косинського. Того ж таки дня вони послали свою постанову шляхті Волинського повіту із закликом до того згодного постановлення прихилитись. Але через два дні сталася подія, яка затримала відповідь сусідів – помер владика Мелетій. Бреський і Володимирський єпископ. А 16 січня Сегізмун III видав універсал. Сваволя низових козаків так далеко зайшла, що вони міста панів сенаторів і шляхетських ворожим способом беруть і руйнують, над підвладними знущаються, маєтки грабують, а що ще важливіше, Примушують давати їм присягу і обіцяти послух як людей шлахєцького стану, так і міського. Те шкодить нашій повазі і загальному спокою. Успенський храм велично здіймався над засніженим Володимиром. Місто, огорнувшись зимовою ковдрою, сховало під нею усі свої тривоги і людські злидні. За білою чашею заплаве луги – Поблискували у надвечірньому сонці церковні бані Зимнівського монастиря. Тарануха милувався околишніми пейзажами, які так вразили його минулого літа. Ростопча терпляче очікував початку вечірньої відправи. Уже четвертий день побратими у Володимирі. Приїхали слідом за владикою Кирилом, що прибув на пострих брецького каштеляна Адама Потія в Бозі Іпатія, майбутнього єпископа Володимирського та Бреського. До Володимира з'їхались як на собор. Прибув київський митрополит Рогоза, львівський владика Гедеон Балабан, перемишельський єпископ Михайло Копестенський, який минулого року писав послання, що він непричетний до прихильників унії, холмський єпископ Діонісій Збуруйський та владика Леонтій Пельчинський Були ще якісь нижчі за церковним саном, та найбільше враження справив приїзд князя Острозького. Всі знали, що йому через Косинського не до постригу в якогось там дрібного каштеляна, а він, бач, приїхав Приїжджі жили в замочку коло храму, де козаки чекали початку відправи Владика Мелетій провів останні місяці свого життя в Городку, маєтності Києво-Печерської лаври, тому замочок довгий час був порожній і лиш тепер ожив. Доступу сюди козаки не мали. Тарануха тільки згадував, як добре жилося їй минулого літа у Зимнівському монастирі. Постригав іпатія екзарх Кирило Терлецький у Соборному Успенському храмі. На честь такої події вище духовенство задягнулося в коштовні дорогі шати. У храмі горіли тисячі свічок і щедро курів ладан. Усі були піднесені в рочисті. Лише владика Гедеон ходив насуплений. Найбільше цікавив Тарануху і Патій Потій. Йому було десь 50, і він видався козакові спритнішим от владики Кирила за нього і приїхали до Володимира. Ходили глухі чутки, що Потій ненадійний для православної віри, але його підтримував сам король. Тарануха став тінню майбутнього володимирського владики. Він знав усіх його слуг, з більшістю знайшов спільну мову, хоч нічого певного про Потія сказати не міг. Бачив тільки, що він розумний, обережний і рішучий – Такий на шляху до мети не зупиниться ні перед чим. У Потія була власна думка про кожного. Він зверхньо усміхався митрополитові в спину, в його очах спалахували мстиві вогники, коли зиркав на балабана. Байдуже проходив мимо інших владик. До Терлецького ставився підкреслено вічливо, але важко було повірити у щирість цієї вічливості. Потій умів красиво говорити. Проповідь, яку він виголосив, відзначалася добрим знанням церкви і розумом. Від одного з його найстаріших слуг, ласуна Корчемної Сивухи, Тимко дізнався про численні пригоди і життя Адама Потія. Народився той на Забуж'ї, його предки мали два села на півдні Бреського воєводства – Учився спочатку в кальвіністській школі князя Родзивіла, відомого покровителя протестантів у Литві, а потім у Краківській латинській академії. Служив, як і батько, королівським писарем, земським судею у Бресті. В 1589 році став там каштеляном міського замку. Одружився потім із донькою волинського князя Федора Головні, надбав шістьох дітей і жив, як вареник у маслі. Але після смерті дружини пустив за вітром усі свої маєтності, дуже збіднів, і це його травмувало. Одначе смерть дружини, а також її родині зв'язки із Острозьким відкрили йому дорогу до багатої волинської єпархії – в роки навчання Потій зрадив вірі батьків і прийняв протестантство. Потім зрікся протестантство і став ревно вихваляти православ'я. Словом, до святого Потію ще було далеко. «Заснув чи що?» – штовхнув Тимка Ростопча. «Уже священик до церкви пішов!» Підтримуючи поле довгої ряси, священик простував по снігу від замочка чомусь один – Мабуть, щось змінилося у планах божих слуг. «Ходімо і ми!» – пропустив Тарануха перед себе розтопчу. Слідом за прихожанами козаки попрямували до собору. Тарануха, як і минулого літа, впіймав себе на думці, що храм чимсь його гнітить. Біля нього, грізного, великого, як гранітна брела, людина почувала себе придушеною. «Воно, певно, так і мало бути!» Будувався храм в епоху Володимира як символ могутності і незламності нової віри на Русі. Та історія храму була драматичною, хоч і обдаровувався він щедро. У напристольній Евангелії вписувалися цілі села, бо храм був пантеоном родових волинських князів. Першим осквернив церкву Батий, хоч вона і уціліла. Далі пронеслися лихі ординські наскоки. 1491 року бусурмани спалили храм, але через три роки чорторийські його відновили. Володимирська єпархія стала не менш багатою, ніж Луцька. Їй належать замочок і кілька дворів у Володимирі, монастир у Зимньому, 11 рибних ставів, острів Волослав і монастир на Лузі. Водяні млини біля міста, три містечка і 27 сіл у Володимирському та Луцькому повітах. От тоді і почалася запекла боротьба за єпископію, яка довела церковні володіння до крайнього виснаження. Після нападу Феодосія храм протягом кількох десятиліть лежав у руїнах, доки в 1588 році князь Острозький не відбудував його. Прихожан зібралося багато. Прочули, мабуть, що службу вестиме майбутній владика. Храм розбитий колонами на три нефи, і те робило його затишнішим. Тарануха й Ростопча стали у лівий притвор бокового нефа, коло бабинця, де збилися самі жінки. Бабусі дозволяли онучатам припалювати свічки, ставити їх у бронзові канделябри. Деякі жінки склали під колонами свої клумачки, видно, поприходили здалеку. В натовпі зрідка кучмилися нестрижені чоловічі голови. Ростопча до церкви майже ніколи не заходив, тому зацікавлено розглядав престол посеред храму, вівтар з іконостасом та церковними вратами, за якими зникли священник і дячок. Іконостас переливався по золотою ікон золотим розписом виступів та бокових жертовників. У центрі, під Христом, що увінчував іконостас, виділялася ікона Божої Матері. Між колоною та стіною, де стояли козаки, дихалося вільніше. Вгорі за їхніми спинами проблискувало віконце, через нього змигували останні промені призахідного сонця, переломлені по золоту іконостаса. Бабусі хрестилися біля князівських усипальниць, літній похмурий прихожанин думав щось своє, діти потай від старших знаходили якісь свої розваги. Та ось відкрилися царські врата. Священник і дяк, облачені один в дорогі золототканні ризи, а другий в довгий з широкими рукавами парчевий стихар, розшитий срібними хрестами, взяли кадило... Та велетенську свічу і з усіх боків заходилися охрещувати престол та вівтар. Затягнув своє у звичайне церковний хор. Останній сонячний промінь зломився на правому ріжку позолоченого хреста над іконостасом. і зник. За вікном темніло. Священик вимахував кадилом, діловито обходячи прихожан, пахло воском і ладаном. У церкві ніхто із владик так і не появився. Коли священник і дяк рушили через північні двері до літії, Ростопча теж почав заткувати до виходу. На дворі стояв глухий зимовий вечір, незвично темний після церковного блиску. Темрява та засліпила та ранусі очі. мить за спиною почув він якийсь шум. Потім удар в ліве плече. «До дябла!» Простогнав за спиною чийсь голос. Тарануха крутнув різко, ще встиг побачити вивернуту розтопчую руку літнього прихожанина. У ньому одразу впізнав одного із слуг Іпатія Потія. На кам'яну плиту папертіть дзвінко упав ніж. Карпо відкинув його чоботом у снігову кучугуру А кожух зашиємо. Успенський храм, що був 400 літ опорою православ'я, переходив до рук нового господаря. До Жедечинського монастиря Тарануха прибув пізнього вечора. Карпові їхати не дозволив. Передаючи коня Стахові, запитав, «Княй ще не заспокоївся?» Стаха уже кілька разів допитували, цікавляться, хто такі нападники та куди вони зникли». «А той, що врятувався носатий, когось пам'ятає?» «Хто його зна?» «Карпа він запам'ятав!» Отець Танас давно уже очікував Тарануху. «Уже й депутація Львівського братства із Москви повернулась, а тебе отроче, все нема. Чи не задарма вони їздили, питаєш? Щедру милостиню привезли». Соболі, куниці, золото на царські врата та на покриття хреста, гроші для шпиталю. А хто ж нам дасть? Краків? Звичайно, Москва!» І одразу прийшов на володимирські події. Він уже мав звідкись добру інформацію, може навіть більшу, ніж привіз Тарануха. «Наш управитель Григорій, синовець Балабана, теж хотів їхати до Володимира». Та вони щось не поділили із владикою Кирилом. Немає миру між ними, і, мабуть, не буде. Хіба тоді знали, що Терлецький двічі робитиме замах на жадичинського управителя? Тарануха виклав, що бачили і чули Володимирі, висловив свої припущення. «Розділяю думки твої, отроче, що і іпатій потій не той, за кого себе видає». Кажеш, ти мені не перший. Його порівнюють із владикою Кирилом. Владиці далеко до Потія. Коли першого півроку ходжу й нічого, а цей за кілька днів побачив, хто ми. Князь Четвертинський вас шукає. Треба вам отроки зникнути хоч на деякий час. Ти вірно речеш, що Потій не владика Кирило. «Відпусти нас, отче, до Косинського». Попросив Тимко. Той подумав, подумав і благословив. Йдіть, куди ваша совість велить!» «Шкода тільки, що так і не вихопили бланкети!» 28. -й. На Сапалаївці У самому кутку стайні стояла кліть для збереження сіна. На перший погляд була вона вщерць заповнена вівсяною соломою. Карпо сунув соломяний куль і за ним побачив так-сяк збиті з оба полів двері комірчини для фуражу. Туди і сховав він яцка та другого колодника від сторонніх очей. Стара караїнка носила з раненим і побитим утікачам харчі і трав'яні настої. Молоді сталіки брали своє. «Переходьмо до стайні, бо тут затісно», – сказав Карпо. «А ти, Мелешко, візьми ось повстину, тепліше буде». Посідали хто де. Ростопче примостився на мішку з вівсом. «У стайні холодно, паморось по кутках». «Нас ще шукають?» «Стаха уже замучили допитами», – мовив Яцко. «Я до Жидичина в день їздити не зважуюсь, а раптом гайдук о той, що втік мене запам'ятав. А Карпові ясна річ шлях до монастиря взагалі заказаний». Другого монастирського звали Мирославом. Дебелий чолов'яга, років під сорок, звиклий до повсякденної важкої праці». Характер мав крутий, над усе любив правду, тому і потрапив у колодки. «Що ж нам робити, коли на ноги станемо?» – задумався Мирослав. «Ти над цим думав, Яцьку?» «Зіб'ємо ватагу і підемо громити Четвертинських. Хіба тільки нам вони залили за шкуру сала?» «Хто за нами піде взимку?» «Підуть, Мироську!» «Зброю та коней дістанемо, підуть!» Ростопча, мовби би, ожив, слухаючи колодників. Уже знемігся скніти без діла. Але Тарануха охолодив їх. «Правду рече, Миросько, хто за вами серед зими піде? Де жити будете? Що їстимете?» Він зробив довгу паузу. «Отець Танас відпустив нас до Косинського». От і ходімо разом. Мелешка повела Тимка до старого водяного млина, який працював лише при потребі. Побий Бог мав їх аж чотири. Холод тут собачий, свистіло з усіх щілин, а кам'яне жорно, як лід. А Мелешка дихає гаряче, очі палахкотять. «Бачиш, молюся на тебе! Хочеш, танцюватиму тобі, Тимку!» «Лешко!» «Мила дівчина, я кохаю іншу!» А вона знову своєї. «Моя любов більша!» Тихо відсторонив її, віддану до кінця, до самозречення. «Лешко, ти мені дорога, щоб принижуватись!» Вона поникла в жалобі. «Тебе тут нема, Тимку, і не було ніколи!» Прошепотіла, як суддя, виходячи на морозне повітря першою. Йшли, не змовляючись, уздовж Яровиці до стиру, як тоді, о той срібної ночі. Бродили по мерзлих травах і подолисту між затягнутих кригою очеретяних заводей між верболозу, що стримів зі снігу, та голих дерев над замерзлою річкою. Дійшли аж до Чернчицького монастиря, що по той бік річки. Милешка увесь час мовчала, не відпускаючи його руки. Розділ 29. Костянтинів. В луцьких церквах дзвонили до обідні, коли на Троїцький з'явилися загони волинської шляхти. Міщани побачили їх ще на переправі з Красного і усипали вулиці, Навперебій гомоніли. Погляньте, яка викладка «Подбали! А цей у кареті на війну їде! Косинський на мне йому боки!» Шляхта гонорова минала вулиці, не дивлячись на тих, хто юрмився під будинками. Міщани не вітали військо. Потягся обоз, уже й вершники зникли за горбом, а він ще не кінчався. Навіть обозні вози були обтягнуті пурпуром із золотою шнурівкою. Через якийсь час із дубинських воріт виїхав ще один шляхтич з трьома добре озброєними пахолками. Туго набиті сакви свідчили, що шлях у подорожніх буде неблизький. «Бажаємо панові звитяг!» – кинув догідливо один із стражників на воротах. Шляхтич дав йому злота – за побажання чи за те, що легко випустили. Слідом за вершниками із Дубинської брами вийшла якась дівчина, добігла до початку Кривого мосту і спинилася там. Стояла зі збитою на потилицю хусткою, у ростебному кожушку, аж поки вершники не зникли за митною коморою. Тимко оглянувся, прощально звів руку, хоч відчував – вони ще зустрінуться. Подорожні ожили, як тільки місто сховалося за горбами. — Пронесло, — сказав Темко. Ну, з Богом! Карпо аж сяяв. — Уявіть, сьогодні вже не бачитиму оту довгополу породу, як же вони мені набридли! — Гріх таке говорити, козаче! — осудливо кинув Мирослав, хрестячись вільною рукою. — Я б оце усіх владик на одну гіляку! — вів своєї Ростопча. Або як на січі, ракам на корм. Вірою торгують, як цигани кіньми. Коні тюпали бадьоро, мабуть також знудьгувалися по дорозі. Утрамбована тисячами копит, вона знадливо кликала вдалину. Перші години не відчували і відстані. Не щулися, коли вигулькнуло в заплаві річки Дубно. Неподалік передмістя вершники спинились. Уторований шлях показував, що Володимирська шляхта з обозом попрямувала до Луцької брами. Інша дорога повертала ліворуч і губилася десь за скрижанілою іквою у дрімучих лісах, які оточували Дубно. Ростопча звернув коня на приміський шлях, за ним рушила решта вершників. Розглядали вали, що оточували міст. На вигині ікви сіріли кам'яні стіни фортеці та бокова вежа, з якої колись хотіла викинутись дочка Острозького. Тарануха порівнявся з Карпом. Сьогодні їхати в Дубно небезпечно. Краще зупинимося в якійсь сільській хаті. Над вершниками цілими зграями кружляло гайвороння. Люди там живуть! кивнув головою вперед Яцько. Ліс проглядався далеко, могутні стовбури глибоко повгрузали в сніг, і на білому тлі яскраво виділялися лише крони дерев. Попереду на верхівках високих осик умостилося на ночівлю кілька воронячих зграй. Яцко подумав, що його не зрозуміли, і додав. «Ворони також ночують біля людей!» «Справді!» Лиш поминули смугу голого лісу відразу побачили хутір, хатку і півдесятка різних господарських будівель коло неї. Крайньою стояла низька повітка з темних колод, складених одна на одну, а поряд слалося поле, присипане снігом. Коні вчули людську оселю, пожвавішали. Тимко задивився на осики перед хутором. Обліплені гайвороням, як чорним цвітом, вони видавались деревами смерті. Тимко аж здригнувся от такого зловіщого порівняння. Раптом з раю хтось налякав. Може, самі вершники, що під'їздили до хутора, а може хижий птах прошмигнув. В одну мить гайвороня сипонуло в небо чорним цвітом, аж залопотіло повітря. На подвір'ї хутора нараз виросла людина і сторожко задивилася у бік вершників. До Костянтинова вони прибули під кінець наступного дня. Це село подарував Остроському ще Сегізмунд Август. Князь найменував його у батькову честь і провадив у ньому чимале будівництво, поставив навіть замок. Островський зібрав у своєму родовому помісті посполите рушення, бо містечко стояло поруч Острополя, де зупинилося військо Косинського. Ще ніколи Костянтинів не бачив стільки люду. Вже стояли тут дві тисячі козаків Островського, надвірні команди Якуба Претвича та Олександра Вишневецького. З'явилися зі своїми загонами шляхтичі Вацлав Боговитин, Василь Гулевич, та Ян Гунський. Януш Островський, що привів шляхетські загони з Галичини та найманих Угрів, взяв на себе загальне командування. На шляхтича із трьома пахолками ніхто не звернув уваги. Розділ 30. Битва під П'ятками У погано озброєних повстанців Косинського не було навіть зимового одягу. Не мали вони вдосталь і продовольчих запасів. Багато селян давно розбрелося по домівках. Побачивши, що шляхетське військо готове до виступу з Костянтинова, повстанці вирішили відійти на більш вигідні позиції. Рухали за козацьким звичаєм табором. Спереду, по боках і стилу гармати – а посередині кінне та піше військо, розбите на сотні. Весь час їх переслідували шляхетські дозори. Переважали тоді облогові битви. Вибравши зручне місце, слабкіша сторона окопувалась, сильніша їх оточувала і мучила голодом, аж поки ворог не здавався. Але Косинський був досвідченим військовим ватажком – він тверезо оцінив свої сили. Хоч повстанців було більше, але їм важко було боротися із вимуштруваними, добре озброєними силами українських та польських магнатів. Гетьман став на кордоні з Волиню під містечком П'ятки, яке теж належало Янушу Остроському. Містечко мало вали і добре укріплений замок. Вигідними були і природні умови – Горбиста місцевість вкрита кущами та лісочками, річка – притока гнилоп'ятки, а за спиною слався степ, зручний для відступу на південь. У степу заклали основний табір, щоб контролювати шлях на випадок відступу. Населення сусідніх Острополя, Чуднова, Слободищ, тягнуло за козаками. Шляхецьке військо йшло на повстанців великим чотирикутником. Попереду топтала сніг важка кіннота, за нею тяглася артилерія. По боках – наймана угорська піхота. Обоз під охороною озброєної челяді прикривав військо стилу. Януш Островський розраховував на те, що погано озброєним пішим селянам, а їх у повстанському війську була більшість, не встоїте проти його кіноти. Єдиний захисток – шансі. Та як окопаєшся, коли земля промерзла на пів метра, стояли високі сніги, лютували хуртовини. 2 лютого 1592 року Острозький пішов у наступ. Спершу успіху вони не мали, шляхта не могла захопити зроблений із возів, скріплених ланцюгами, козацький табір. Князівська надвірна поліція почала відходити. Косинський кидав усі сили, щоб відтиснути шляхту від степового табору. Та несподіваний удар закованої влади шляхетської кіноти, так званої панцирної коругви, розірвав козацький табір і змусив повстанців відходити до міста. Низькорослі козацькі коні, грузли в снігових заметах, позбавилися човіків руху, а селяни взагалі втратили здатність до опору. Шляхта гналася за втікачами до самого міста, рубала їх, колола списами, топтала кіньми. Косинський загубив 26 гармат і всі коругви. Вишневецький войд Костянтин Цешинський у листі до Миколи Жолкевського хвалькувато писав, що в цьому бою лягло близько двох тисяч повстанців – а шляхтичів не загинуло і десятка. В числі останніх, хто зник за міською брамою, був шляхтич з трьома пахолками, які чомусь перекинулись до переможених. Опинившись за міськими стінами, Косинський забрався в приготовлений для нього будинок шляхтича, що втік із містечка і не пускав до себе нікого, навіть вірного Івана Крячковича. Старшина тупцювалася в сусідній кімнаті, але зайти до гетьмана не зважувалась. Нарешті Косинський переміг відчай. «Івана до мене!» – крикнув джурі. Іван Крячкович із шаблею і каламарем біля пояса відчинив двері гетьманової світлиці. Косинський навіть не повернувся од вікна, за яким безладно збилося козацьке військо. «Ганьба! Яка ганьба?» «Війна, гетьмане! А на війні трапляється всяке!» Намагався втішити Косинського Крячкович. «У всьому я винен! Нащо розпорошили сили! Нащо погодився закласти ще один табір! Хотів мати шлях для відступу, та й погубив усю нашу справу!» Іван Крячкович заспокоював його. «Гетьмане!» Ти казав, щоб зібрати всіх за валами. То старшина? Гетьман за все в отвіті. На те він і гетьман, щоб робити остаточні рішення. А через мить відірвався од вікна, налитий безсилою лютю. Клич старшину! Старшина тихо заповнила світлицю. Багатьох гетьман не побачив, лишилася за брамою, десь у снігах. «Як будемо діяти далі, панове?» Стояла нерушна мовчанка. Мовчав і гетьман, пригнічений непоправним, аж поки не згадав, що він гетьман. «Рушайте до своїх сотень, рихтуйте їх до прориву. Втечі, коли хочете. Виступаємо завтра вранці. Ні, до світа, коли шляхетне панство заб'ється у передранковому сні». Старшини мовчки вийшли із світлиці. Лишився один крячкович. У досвіда широко розчинилася брама. І на шляхту, зморену холодною безсонною нічю, налетів шквал козацької кінноти. Ударили на валах гармати, які лишилися у повстанців. Першими за Косинським летіли січовики, за і люті. «Бий шляхту!» «Рази вельможних!» Січовиків лишалося найбільше. Відступаючи до містечка в останньому бою, вони захищались. Почорніло приміське поле, заповнене козацькими та селянськими загонами. Отримали наказ гетьмана не вириватися за окремими шляхетськими групами, а кучно таранити ворога, маючи за спиною розчинену браму. Шляхта ж сподівалася, що повстанці розпорошаться, потечуть у степ, де їх можна знищити по частинах, але прорахувалась. Бій розгорявся, біля Косинського зібралися найдобріші воїни. «Бий шляхту! Рази бидло! Лотри! Зрадці! Ослушники!» Угнулися селянські загони зліва, поламалися ряди. Відступаючи, стали валити своїх. Гетьман помітив небезпеку і крикнув до одної з старшин. «Шепеля! Кидай своїх на ліве крило! Не допусти, щоб перекрили ворота!» Тарануха не відставав від гетьмана, переклав у шаблю всю свою зненавість до панів. Поруч Ростопча та обоє воленяків неслись на шляхту, як на віжені. «Отак їм, панове козаки!» Підбадьорував гетьман. «Бийте вельможних, на їх шлях трафить!» Та ось вирвалась з затерників надвірна поліція Остроського. Усі в панцирах, з короткими рушницями-карабінами, на головах металеві шоломи із шишаками. Груба вовняна тканина захищала скроні, потилицю і плечі воїнів. Теж викинули уперед шаблі. Козаки повернули на зустріч небезпеці, зустріли противника дружними пострілами з рушниць, а тоді схрестилися шаблі. Ростопча натхненно працював бойовим келіпом, клав шляхецьку кіноту, як на косовиці жнець валить жниво. «Вперед, степове лицарство!» За легкою кінотою з'явилися гусари – синки багатої шляхти – вони рухались шеренгами вершників по двадцять, за кожним паном четверо слуг. У гусарів довжелезні списи із залізними наконечниками, а колорати ж двоколірні прапорці значки. Багато шляхтичів мали бойові сокири на довгих державнах, їхніх ударів не витримував ні панцир, ні шолом. «Карпе, глянь у право!» – крикнув Тарануха пробиваючись до побратима. Ростопча зиркнув, куди махнув шаблею Тимко і впізнав сотника Северина Наливайка, що виділявся з-поміж гусар. «Чекай, сотнику, куди ж ти?» Гусарські шеренги повалили голову козацького війська і пішли віялом підминати праве крило. Селян у постолах, старих кожуках та шапках, з вилами та косами в руках – Селянська хвила захіталася, згинаючись до воріт. «Пане гетьмане, глянь на долину!» – одірвав Косинського від його страшного діла Іван Крячкович. По глибокому снігу спішила з долини Кінота Вишневецького, виринули за горба теребовлянці. Косинський різко натягнув повіддя, окинув поглядом поле битви. «Назад! Прикривайте браму!» Тепер повстанці лиш оборонялись, і то переважно козаки. Решта потекла через браму до містечка. «Бережись, гетьмане!» – встиг крикнути Тарануха, підставляючи під удар свою шаблю. А тоді рвонув її на себе і пустив знову вперед у якогось вирядженого гусара. «Маєш, пес шолодивий!» «Звати тебе як, козаче?» – спитав Косинський. Тарануха. Гетьман твій божник, Таранухо. І пішли працювати далі, здаючи назад. Коні збивали сніг, хропіли, злякано зсахалися вбік. Ось він, лотер, хапайте його. Прикривай гетьмана. несамовито кричав Іван Крячкович, орудуючи шаблею краще, ніж пером. Тимко нараз відчув, як важко осів під ним гнідей. Козак ледве встиг вирвати із тремен ноги, скочив поруч коня, що падав на сніг, з шаблею в руці, але вже не здатний відбити нанесений над ним гусарський спис. Раптом, здійнявши вітер, пролетів над Тимковою головою карпів келеп, а його самого ростоп червонув перед себе, боляче ударивши об сідла. Масивна брама закрилася перед носом насідаючої шляхти. На четвертий день облоги не стало їжі. Повстанці поглядали з валів на замерзлі кінські крупи, які в переміжку з мертвими козаками усіяли поле битви. Шляхта своїх забрала навіть під стінами. «Гляньте, обоз шляхєцький! Скільки там шинки та солонини!» Вони навіть золотий посуд із собою возять. Тарануха і Ростопча стояли біля засипаної нічним снігом гармати. Тимко пильно вивчав ворожі позиції, усе думав, чим допомогти Косинському. Бачив прихильність низового козацтва до гатьмана, сам відчував до нього повагу. Розумів, на випадок поразки, а вона очевидна, найтяжчу долю магнати уготують Косинському. Згодом говорив про гетьмана із Іваном Крячковичем. Ці човики не ті, хто задарма любитиме гетьмана. Косинського люблять, бо він того вартий. Він за козака в огонь піде, а я за нього в пекло. Зрозумів?» Упіймав себе на тому, що знову дивиться на гнідого, який лежав біля самої брами. «Скільки спільних доріг пройдено нами, друже!» Звалив добре видно вороже військо. Суцільної облоги нема. Осібно стояла не лише краєва шляхта – Луцька, Володимирська, Кременецька, Тернопільська, Братславська, Київська, Білоцерківська. Навіть загони окремих магнатів не стикувалися, хоч усі вони мали загального керівника. Як гадаєш, Карпе, чи можна тут пройти непоміченим? Військо не пройде, а десяток козаків може, якщо, звичайно, за шляхтичів себе видати. У те, що можна прорвати облогу окружно, ніхто вже не вірив. Косинський робив ще кілька спроб, але безуспішно. Шляхта закрила повстанців, як мишей. Вийти звідси можна лише хитрощами. Пішли до Івана. Через якийсь час Крячкович і кілька старшин зайшли до Гетьмана. «Гетьмане! Той козак, який у бою тебе прикрив, каже, що може вивести тебе за ворожі лави. Я говорив із сотниками!» Косинського аж пересмикнуло. «А зі мною ти говорив? Як смієш мені таке казати?» Повернувся до писаря різко. «Як міг подумати про мене так низько?» Ледве опанував себе, а тоді сказав тихо, втомлено, сідаючи на лаву. «Війська я не залишу, що всім, та й мені!» «Гетьмане, ти в нас один!» «Нікуди без війська я не піду!» – крикнув, що сили Косинський. Почався другий тиждень облоги. Все, що можна їсти, повстанці з'їли. Голодувало місцеве населення, плакали діти, незадоволення висловлювали відкрито навіть окремі повстанці. Якісь пройдисвіти хотіли відкрити ворота. Ніяких надій вони не мали, бо ніхто не прийде їм на допомогу. Косинський запросив до себе старшин. Гетьман за кілька днів постарів, тільки вуса лишилися, як і колись, цупкі, вперті. Іване! «Клич служебника Вишневецького! Будемо підписувати листа!» «Пане гетьмане, хто знає, куди вони повернуть? Може б таки прорвався?» «Коли з брами почати наступ, а невеликому загону через вали до річки, маємо пару коней!» «Що всім, та й мені!» «Гоноровий у нас гетьман!» – тішилась нижком старшина. «Ми його теж у біді не лишимо!» Після обіду Іван Крячкович привів шляхтича, Вишневецького князівського посередника. За столом сидів лише писар. Старшина стояла поруч гетьмана. Він мовчки дивився кудись за вікно, наче йому до всього було байдуже. Шляхтич висловив умови магнатів. Низовики мали протягом чотирьох тижнів обрати нового гетьмана, бути в повному послушенстві королю не чинити нападів на Острозького, його друзів і всіх шляхтичів, що стояли під п'ятками. Мусили також видати селян та слух, які втекли від своїх панів, повернути захоплене в шляхти майно та зброю. Запанувала важка мовчанка. «Ми обговоримо ваші умови!» – нарешті сказав Косинський. «Проведи його до воріт, Шепеля!» Тільки вийшов шляхтич, як загомоніла світлиця. «Козаки не здаються!» «А чого чекати?» «Прориватися!» Нарешті підійшов до столу Косинський. Старшина замовкла. «На все погодимось, панове козаки!» – мовив гетьман. «А там буде видно!» «Пам'ятаєте фастів?» «Тоді вони вимагали і мене видати, а ви відбулись обіцянками!» Пообіцяємо і цього разу, умови магнатські могли бути гіршими, коли б не мали ми такого спільника, як коронний гетьман Замойський. Старшина полегшено зітхнула. Приймаємо, а там буде видно, як пан гетьман каже. Тільки власну зброю я не віддам. Не віддамо власну зброю. На уступки йшли з обох боків. Магнати відчували себе недостатньо сильними, щоб остаточно розправитися із повстанцями. Вони отпускали Косинського, рахувалися з думкою козаків, навіть не згадали про ліквідацію Січі. Повстанці ж потрапили в такі умови, що іншого виходу не мали. Треба було відійти за пороги, щоб зібратись на силі і, головне, знайти надійного спільника. Косинський уже бачив його, Хоча про це сказав Леш Крячковичу. «Донське козацтво, московський люд! За їхньою допомогою я виверну до ґрунту все покордоння!» 10 лютого 1593 року Косинський з рештками свого війська прибув до шляхетського табору і вручив Острозькому такого листа. «Я, Кристоф Косинський...» «На той час гетьман, а ми, сотники, отамани, все рицарство війська Запорозького, визнаємо тим листом нашим, і же обіцяємо, і присягою своєю утверджуємо. Оцього часу пана Козинського за отамана не мати, кривд жодних у державі королівської їх милості не чинити, стрельбу, окрім Трипільської, вернути». Той лист я, Косинський, рукою власною підписав і печатку свою прикладаю. Піші повстанські сотні загубилися у сніговій безвісті зимового степу.